Астрит Линдгрен, Кати в Италия, Превод, Десислава Лазарова, инфо. Кати е отново на път. Прекарва фантастична вакансия в слънчева Италия. Преживява вълшебни дни в Милано и Флоренция, Рим и Неапол. А има ли нещо по-романтично от неочаквана среща с симпатичен младеж уличка във Венеция? Астрит Линдгрен, 14 ноември 1907, 28 януари 2002. Е най-популярната детска писателка света, но все още някои нейни книги не са познати на българския читател. След «Кати в Америка» 1950, издателска къща, Пан представя за първи път на български язик и втория роман за Кати. «Кати в Италия» 1952. Трилогията включва още и романа «Кати в Париж» 1953. Първа глава. Страхотно. Зарадва се Ян. Тогава можем да се оженим веднага. Така ли мислиш? Наклоних аз глава замислено. Току-що бях му разказала как Леле ми застави, за да се омъжи за свой стар обожател в Чикаго. Лелеми, с която споделях двустайното жилище на петия етаж на улица, капитан. Ето че ненадейно се бях превърнала в единствен собственик на малкото жилище. Нещо повече, изведнъж бях станала добра партия за женитба. По-добре две стаи и кухня скати на улица, Капитан, отколкото малка, отвратително мебелирана единична стая при някаква злавдовица на Кунгсхолм. Тък му с такава особа трябваше да се примирява до сега Ян, а това не беше най-доброто за млад, много многообещаващ архитект. Нищо чудно, че идеята да се премести при мен му се виждаше страхотна. Той говори дълго и настойчиво за това, колко страхотно щеше да бъде. Но през цялото време аз имах чувството, че страхотното е двустайното жилище, а не аз. Накрая попитах Ян дали знае историята за селянина, който изпратил във вестник следната обява за запознанство. Млад фермер търси с цел евентуален брак дама, която притежава трактор. Към писмото приложате снимка на трактора. Какво искаш да кажеш? Засегна се Ян. Искам да кажа, че ти някак ми напомняш за този селянин. Ян изобщо не ме разбра. Не говори глупости, а ми се облича и пълтото, за да поръчаме веднага да обявят годежени в църквата, нареди ми той. Аз обаче отвърнах кисело. О, не, скъпиян, не смея да се омъжа за теб. Един хубав ден ти ще срещнеш някоя, която има три стаи и кухня и тогава ще съм само пречка на ти. Ах, как се разгневи Ян! Той заяви, че след като съм толкова глупава да отхвърля любовта на един честен мъж, сама ще съм си виновна, ако остана стара мума. Той повече нямало да ми досажда. Така и направи. Цели два дни. През тези два дни аз размислих основно. Стара мума, беше казал той. Започнах да свиквам предпазливо с тази мисъл. Можех да си взема един малък мопс, едно и няколко канарчета и спокойно щях да мина без ян. Да, колкото повече размишлявах, толкова повече бях склонна да предпочета мопса. Бях на 22 години. Ходех с Ян от 19 годишна. Толкова лесно щеше да бъде просто да се оженим. Аз обаче не исках да се впускам в нещо, за което не бях убедена, че е най-правилното. Но откъде можех да знам кое е най-правилното? Нямаше ли да е по-добре хората да имат бракотърсач и с него да проучват всички свои кандидати? Моите всъщност не са повече от един, но все пак. И когато бракотърсачът внезапно подскочи над нечея глава, Веднага ще става ясно, това е той. Кой знае, навярно някъде по широкия свят имаше човек, който беше напълно различен от Ян и само чака моят бракотърсъч да го посочи като единствения и истинския. А аз понякога се съмнявах, че Ян е единственият истинският. Ева пък твърди, че мъжете съществуват, за да ни облагородяват, и от тази гледна точка Ян беше истинска находка. Ян действително се беше заел да ме облагороди или по-скоро да ме промени. Той все се опитваше да ме направи по-различно от това, което бях. Не биваше да съм прекалено весела, защото тогава според тя изглеждах глупаво, не ми отиваше да бъда и твърде сериозна, защото зад едно малко. Кръгло момичешко чело не бивало да има твърде много мисли и афоризми, така твърдеше той. Все пак трябваше да имам някои най-общи интереси, за да може да говори с мен за своите проблеми. И най-вече, за да говори с мен за работа. За своята работа. Естествено, не за моята. Когато се опитвах да му разкажа за моето интересно съществуване като стенографка в адвокатска кантора, той ставаше видимо разсеян и всичко свършваше с това, че аз казвах с въздишка. Е, добре, тогава нека по-добре говорим за чертежи. Така си представяше северната страна на основното училище в Питеакра, ето за такива неща си мислих през тези два дни, в които Ян престана да ми досажда. Но имаше и още нещо. Както вече казах, бях на 22 години и доскоро с мен се разпореждаше моята леля. Никога не бях опитвала да бъда самостоятелна. Животът беше пълен с практически подробности, които аз не владеех. Трябваше да се попълва данъчна декларация, да се прибират дрехите в калъв и против молци, да се познава дали месото е жилаво или не. Трябваше да се следи кога е падежът на осигуровката ми, живот и да се разпределят парите за домакинството за целия месец. Всичко това Леля вършеше вместо мен. Не бях в състояние да се справя сама с живота. Те първо трябваше да се уча. Не можех да прескоча от ръцете на Леля право в ръцете на Ян, защото най-сет не имах възможност да си стекя на краката. Опитах се да обясня тактично това на Ян, когато се срещнахме. С други думи, аз вече не те интересувам, рече той безкрайно обиден. Не, не исках да кажа това. От време на време си въобразявах, че съм влюбена в него или поне вярвах, че той е единственият истинският. Но исках да бъда сигурна. Нождех се от известно време. «Дай ми една година време», – предложих му аз. «Прави каквото искаш», – отвърна кисело той, но да знаеш, че за една година могат да се случат много неща. Предполагам, че това трябваше да бъде заплаха, но в моите уши то прозвуча като обещание. След като Ян си тръгна, Застанах до отворения прозорец и се загледах замислено самотните звезди, които блестяха по лятното небе зад покривите на улица, капитан. За една година могат да се случат много неща, казах си, изпълнена с очакване. После позваних на Ева. Искаш ли да се преместиш при мен за една година? Попитах я. Какво каза? Повторих предложението. Слушалката стана съвсем тихо. Там ли си? Попитах нетърпеливо. Защо не отговаряш? Защото вече си събирам багажа, реча Ева. Едно мопс, порода кучета. Бел пъра, втора глава. Ах, да, Ева. Какво да ви кажа за Ева? Тя е руса и много мила, и много бъбрива, и доста нахудчива, и като се прибави към всичко това непостоянният ти кратко пъла нрав, се получава един вятърничав чар, на който някои млади мъже трудно стояват. С любовта приключих окончателно за сега, признава открито Ева. Тя бързо се влюбва, но и бързо и кратко минава. Обектите на нейната любов се сменят толкова често, че само докато гледаш от ти се завива свят. Докато аз се влачех вярно с моя старян, Ева така и не можа да установи кого обича вечно. Дори да съм те обичала среда, какво от това? В четвъртък вече не те обичам, наистина е така. И тя безмилостно на изпълнение с надежди мумък. Който се обади рано една сутрин в четвъртък и кратко припомни собствените и кратко топли любовни обещания от предната вечер. Но той сам си беше виновен, защото се обади преди 9 часа и преди Ева да си изпила чая. Ева беше родом от Амал. На 20 години се бе преместила в столицата. Вероятно от тогава в Амал е настанала страшна тишина. Сева работим в една кантора и винаги сме се разбирали добре. Не може да си представя по-подходящ обитател на предишната стая на Леля от Ева, а и тя беше възхитена от идеята да се пренесе при мен. Беше в Стокхолм от две години. През тези две години беше сменила седем различни квартири. В момента тя обитаваше една стая на улица Дьобелн. В стаята имаше легло, маса и две огромни палми в дървени сандъци. Когато прозорецът бил отворен, листата на палмите шумолели и човек можел да си представи че на Средиземно море, казваше Ева. Поблизо до Средиземно море аз едва ли ще стигна някога, добавяше след това моята приятелка. Понякога нощем на възглавницата на Ева се появяваше някоя заблудена дървеница. Ева веднага я улавяше и я затваряше специална котийка, наречена «Котия за дървеници», която държеше до леглото си. На сутринта тя редовно предаваше котията за дървеници на хазейката, която я беше уверила, че в жилището няма паразити на хазейката никак не и кратко беше приятно да получава котията за дървеници. Тя стисваше сваше устни и правеше такава физиономия, сякаш подозираше, че Ева си има собствен развъдник за дървеници, а котията е ферма, в която Ева отглежда особено породисти екземпляри. Двогодишните страдания ме направиха безжелосна към хазейките, предупреди ме Ева. Звучи ми много обещаващо, отвърнах аз. Едно обаче сигурно. Ти няма да минеш през прага ми преди да бъдеш основно обезпаразитена. Тя пристигна още на следващата вечер. Изпълнена с очаквания и напълно обезпаразитена според собствените и кратковерения, тя искате е моите пететажа стълби, следвана от един хамалин, натоварен с всичките и краткоземни притежения. Аз живея в стара, модернизирана от тук-от сграда, която няма асансьор. Откакто на 6 години се преместих при Лелеси, Сетичам нагоре-надолу по стълбите. Интересно би било някой статистик да изчисли колко пъти съм обиколила земята, препускайки по тези стълби. Затова си толкова вироглава и пъргава, казваше Ева. Много весело беше първата вечер след нейното пренасене. Отначало разгледахме помещенията. Бързо приключихме, защото двустейното жилище не е голямо. То е извънредно малко. Разположено е на последния етаж и е старомодно улютно, с косени стени и прозоречни ниши. В едната стая има малък кълков едно. Освен това си имаме кухня, вероятно най-малката кухня в цял Юстер Малн. Естествено, цялото жилище носеше отпечатъка на леля, доста мрачен и от отпечатък, но ние възнамерявахме да променим това колкото се може по-скоро. Седнахме в една прозоречна ниша и взехме да круим планове. Родителите на Ева Фамал бяха убедени, че малката им дъщеричка ще загина от глад в големия град, ако не получава от време на време колец храна от родния дом. Точно днес тя беше получила една такава пратка с домашна наденица, пържено пиле и сладкиш. Седяхме си ние, хапвахме и чертаяхме из въздуха плановете си и спилешки бутчета в ръка. Въздух и светлина трябва да има тук, заявих аз и Ева Ким на съгласие. От отворения прозорец чухме стъпки долу по паважа. О, нищо не звучи така лятно, както този звук. Само през лятото стъпките по стохонските улици са толкова бодри. Хладният вечерен ветрец ни галеше по челата, а емомините сълзивава вазата на Перваза излъчваха вълни от опияняващ аромат. Всичко беше толкова прекрасно. Тази нощ ще спецарски, размеща се Ева, без шумолене на палми и котията за дървеници. Едно алков, фра, ниша в стената за поставяне на легло, което се закрива със завеса. Бел Пъра, трета глава Всяка жена трябва да има поне веднъж възможността да си подреди собствен дом, независимо от това, дали ще се омъжва или не. При същия ти кратко инстинкт да поръбва ленени кърпи, да купува малки порцеланови фигурки и да украсява стенните лавици сивици дантела трябва да бъде задоволен без оглед на семейното и кратко положение. Така, както стоят нещата сега, Потребността от всички тези занимания лесно може да подведе едно момиче да повярва, че е влюбено в някой неподходящ мъж. В някой съвсем случайен мъж, който и кратко дава възможност едновременно да задоволи страстта си по обзавеждането и да получи титлата «Госпожа». Обяснявах на Ева тези мои убеждения вечер, докато подгъвахме завесите. Склонността да се подрежда дом и желанието да те наричат, госпожа са вкарали немалко момичета в капан, говорех мъдро аз. «Да, да. И всъщност това изобщо не е чак толкова странно. Да, съгласи се Ева. Но едва ли е толкова фантастично внезапно да станеш госпожа Йохансон? А бедният Йохансон никак няма да е възхитен, когато открие какви са всъщност истинските предпочитания на госпожата. Първо, ленените кърпи, после, сребърните прибори, после, сервизът за кафе, после, много празно място и най-накрая самият Йохансон. Изпълнени с безкрайно съжаление към този непознат господин Йохансон, ние бяхме много доволни, че имаме такива мъдри възгледи за живота и не е необходимо да примамваме никой мъж да се ожени за нас с тайната мисъл за вуалени завеси на точки. Ние и без това си позволявахме разкоша да подгъваме завеси и го правехме много усърдно. Метър след метър. И не само това. Преобразихме жилището до такава степен, че лицето на Леля би застинало в строга маска на одобрение, ако можеше да го види. Помагаше Ниян, Ян, моят миличък, макар и малко огорче Ян. Едва ли му е било много весело вечер след вечер да лепи тъпети или да лакира на четири крака подовете, при това с мисълта, че можел да се нанесе тук на мястото на Ева, ако аз не бях толкова вироглава. Той ме смяташе за изключително глупава и ми го каза неведнъж, докато енергично обработваше с четката си тъмните лелини подове. И макар, че всъщност харесваше Ева, той естествено не гледаше много любезно на нейното присъствие в жилището. До една година ще те изхвърлят от тук, повярвай ми, уверяваше той. За една година могат да се случат много неща, отвръщаше Ева. Чувах тези думи за втори път и потръпнах в едно особено тайно очакване, макар, че изобщо не може да си представя какво би могло да се случи. Но аз бързо отхвърлих всички мисли за бъдещето и се заех да намеря най-подходящото място за старомодното канапе на Леля, а после подредих книгите си върху новата етажерка, която ни измайстори Ян. Моите скъпи стари книги. Не дай да четеш толкова много, повтаряше ми Ева неуморно. По-добре живей. Но натякванията и кратко бяха безполезни. Аз съм книжен плъх и такава ще си остана. Животът в книгите за мен е по-действителен от истинския живот. Събирах книги, откакто се помня, и сега ги подреждах на новото им място с тиха вътрешна радост. Илските вечери бяха дълги, светли, и ние работехме до късно през нощта. Но въпреки това не се изморявахме, вероятно защото работата ни доставяше огромно удоволствие. Това продължи дълго. Точно в 5 часа Ние сева покривахме пишещите машини с калафитим, им. Хвърляхме стенографските бележници в Чекмеджето, навличахме саката си и се впускахме в навалицата на Кунгсгатан и бързахме към къщи, доколкото ни позволяваха краката. Почти не си оставяхме време за вечеря. Забравихме и всички други удоволствия. Беше времето на белите нощи. Времето на благословените бели нощи. Желанието на добрия Господ, когато е създавал стокхолмските бели нощи. Вероятно е било младите мъже и жени от града да използват тези нощи за меланхолични разходки под дъбовете на зоопарка, да скитат унесени в блянове край тихите сини озера, хванати за ръка или плътно прегърнати. А какво правехме ние вместо това? Подгъвахме завеси. Към 8 часа идваше Ян, отначало малко намръщен, малко оперничав. Постепенно все по-обзет от ентусиазма на архитекта да превърне две малки тъмни и тесни мансардни стаи в нещо което да изглежда светло и просторно и където да може да се диша. Към полунощ пиехме чай и оглеждахме резултатите от своя труд. После Ян се прибираше при вдовицата от и всеки път, когато чувах стъпките му да отекват по стълбите, ме обземаха огризения на съвестта. Но това бързо преминаваше. Накрая всичко беше готово и една хубава вечер ние поканихме Ян на празнично освещаване. Вече бях открила, че изобщо не е толкова трудно да се приготвя храна ако човек следва точно рецептите от готварската книга. А Ева имаше вроден кулинарен талант. Най-хубавото на Ева са нейните местни кнедли, заяви Ян и си сипа цяла планина в чинията. Той не каза обаче, че най-хубавото у мен са моите задушени гъби, аз обаче смятах, че те имат фантастичен вкус. Бяхме в прекрасно настроение. Развеселихме дори Ян, който се смее така гръмко, че стъклата на прозорците задрънчаха. Так му, когато беше най-весело, на вратата се позвани. Отворих. Пред мен стоеше напълно непознат млад мъж с ведри сини очи и лютня в ръката. Той пристъпи вътре и рече: Ама че веселба пада тук, приятели. Каква несправедливост да не съм поканен там, където има веселба? И няма ли някой да ми даде нещо за хапване? Ние си мислехме, че вече сте вечеряли, отвърнах бързо аз. Освен това решихме че гъбите няма да ви се отразят добре, добави Ева. Впрочем, кой сте вие, Алберт, кой друг, отвърна бодро си на окият. От няколко седмици най-близкият ви съсед. Приятно ми е, Кимна Ева. Стои си вече от доста време в моята стая и ви слушам. Продължи, Алберт. Чувахте се отлично, уверявам ви. Но после някой от вас, хитреци такива, започна да говори толкова тихо, че разбирах само всяка втора дума, а така не можех да схвана връзката. И тогава реших, че ще е по-добре да дойда при вас. Ами, разбира се, кимна отново Ева. В този момент обаче Ян се свести от първоначалната изненада. Той изгледа на трапника отгоре до долу, гостоприемен като отворен гроб. С какво право започна той? Почакай малко, Ян, намесих се аз предупредително. Това е моето жилище и аз с удоволствие ще поканя Алберт на гъби. В името на обичта към ближния, допълни Ева и донесе четвърта чиния. Е, щом настоявате, не можа да откаже Алберт. Той остави настрани лютнята и седна на масата без повече превземки. Беше весел, непринуден и шумен и никак не се стресна от доста враждебното отношение на Ян. Алберт ни разказа, че държи стая при възрастната двойка, която живееше непосредствено до нас. Бил артист и наскоро се завърнал от дълго турне с провинцията. Спомнихме си, че сме виждали и известниците снимки от неговите роли. Алберт разказа, че играел бащата в пиеса на Стриндберг. А Ян заяви, че щом провинциална публика е видяла Алберт в ролята на бащата, то скучният и кратко живот след това сигурно е бил двойно по-потискащ. Но Алберт само се засмя и си взе още една кнедла. Лютнята все така си стоеше въгъла като мрачна заплаха за хубавото ни настроение. Мислиш ли, че ще иска да пее? Прошепнах плахо. Не знам как би могла да му попречиш, отвърна ми Ян също шепнешком. Всъщност изпълненията в акомпанимент на Лютия са божествени, дори само защото е толкова прекрасно, когато свършат. Обаче повечето от певците, които се акомпанират с лютня, полагат възможни усилия да отложат колкото се може по-дълго този блажен момент. Пък и доста потискащо е, когато големи, силни мъже стела на професионални боксьори застават пред публиката, подрънкват с и пеят. Аз съм девойка, която ходи в дрипи, и след малко, трелала, трелала, продължават. А сега да донесем бира. Да, бира, да, бира. Ева обаче, която явно проявяваше известен интерес към Алберт, пък и знаеше как най-успешно да поласка самочувствието на един мъж, издебно удобен момент да го подкани да запее. Докато ние с Ян подръждахме на масата сервиза за кафе. Тогава Алберт се надигна и заяви с престорена плахост. Помолиха ме да попея. Кой ли идиот го е сторил? Попита Ян. Алберт обаче не се поддаде на провокацията. Той запя с ентусиазъм, а Ева седеше до него с блеснали очи. Накрая той наистина се провикна. Бира, да, бира. Тогава вече ние с Ян избегахме в кухнята и сложихме на печката водата за кафето. Яме ме целуна и каза, че ако не бях толкова вироглава, неразбрана малка глупачка, сега вече щяхме да бъдем женени и да си имаме собствен дом, без вирачи на лютня, и всичко щеше да бъде прекрасно. В този миг наистина бях влюбена в Ян и той ме държа в ръцете си, докато водата кипна, и аз си помислих, че май не съм поступила много правилно. Стаята Алберт продължаваше да възхвалява бирата и ние Сиян се почудихме дали не е по-добре да уведомим за това дружеството на въздържателите. Но като не се проилютнята, Алберт си беше съвсем нормален и наистина много мил, и дори я накрая взе да се сприятелява с него. Пуснахме грамофона и танцувахме, докато навън започна да се съмва. Тогава взехме такси и отидохме в зоопарка, седнахме на една пейка на розендалската тераса и мръзнахме, докато слънцето изплува от утринната мъгла и една маничка червеношика до нас поде първата си песен за деня. Четвърта глава Кой е казал, че в кантората трябва да бъде скучно? В нашата кантора се забавляваме здравата, дори понякога става опасно за живота. Колешката ни Барбро веднъж така се смя, че падна от стола си зад пишещата машина и си щупи реброто. Когато ние Сева, Барбро и Агната се смеем с пълна сила, от стаята си пристига кокомявката и се втренчва в нас. Кокомявката е госпожица Фредериксон, касиерката. За нея не е никакъв проблем да бъде сериозна. Струва ми се, че така се е родила, са сериозни възгледи за живота и с две дълбоки бръчки на челото. Ние Сагнета, Барбро и Ева сме се родили повесели и оптимистични. Вероятно тъкмо това има предвид кокомявката, когато казва че никога до сега не е срещала четири толкова кискащи се момичета. Бръчките по челото и кратко винаги стават по-дълбоки, докато преминава през тъмницата, където са нашите пишещи машини. Тъмница вероятно звучи като нещо много голямо и зловещо, но това съвсем не е така. Това е една съвсем обикновена стая. Нашите четири бюра са наредени едно до друго в средата на помещението, така че остава място само за четирите пишещи машини и за самите машинописки. Всяка от нас е секретарка на един от адвокатите. Приятно е да се работи в адвокатска кантора, ако можеш да се освободиш от безумната мисъл, че адвокатите са хора, казва Ева. Защото те не са хора. Те са работни машини и държат секретарките им да са същото. Както каза веднъж Ева, след като се наложи да работи до два нощта. Защо в Русия крепостното робство е било премахнато още през 1861 година? А по нашите земи това става толкова бавно. Като цяло обаче ние си харесваме работата и адвокатите. Но най-обичаме нашите адвокати, когато са седа или на заседание или закусват продължително някъде навън, защото те нямат толкова развито чувство за хумор като нас. Искам да кажа, че според тях човек не бива да се смее през цялото работно време. Понякога и ние осъзнаваме това. Когато, например, стенографските ни бележници са изпълнени с писма с приложения, които трябва да са готови преди 5 часа, заедно с 99 нотариално заварени преписа, тогава на човек не му е до смях. А на всичкото отгоре телефоните сякаш нарочно звънят като пожарни сирени. Пишеш, пишеш и пишеш, така, че клавишите на машините прегряват, и всеки път, когато телефона звъни, проклинаш Александър Греем Бел едно и обясняваш безжелусно че господин адвокатът няма време преди следващата седмица. А иначе ние сме страшно любезни с клиентите. Нали и те са хора, които имат грижи, грижи, които с благодарност прехвърлят на нас, ако адвокатите липсват. Агната е специалистка по отешаване на бедни плачещи жени, дошли при нас с посивели лица, защото искат да се развеждат. Но има и жизнерадосни клиенти, големи бизнесмени, които са много любезни и ти казват, че си хубава като Роза и се изумени, че не сме се срещнали по-рано и питат дали не бихме могли да вечеряме заедно на някое уютно местенце. Ние пък казваме, че не ни е възможно. И това е самата истина. Случвало се вече самите адвокати да правят подобни предложения, поточно адвокатът на Ева, а не някой от милите, коректни типове, за които работим ние, другите. Адвокатът на Ева обаче един ден внезапно престана да бъде работна машина и превключи на друга програма, от вида «Шеф започва флирт с прелесната си секретарка». Вероятно беше моментно хормонално разстройство, така предположи Ева. Само да знаеше той как се забавлявахме на следващия ден през обедната почивка, седяхме си там с нашите ведри физиономии и сандвичи шунка, а Ева го имитираше и ни разказа всичко, което беше казал и направил. Започнал още от сутринта много предпазливо, разказваше Ева. Казал и кратко, че има прелесни крака. А веднага след обедната почивка си запалил цигара, издухал няколко меланхолични облака, Дими заявил, че сигурно е прекрасно да има жена, която истинските разбира, явно имал проблеми със своята жена. Както дал да се разбере. Вечерта възникнала извънредна работа и след известно време той наистина попитал дали не е по-добре да вечерят заедно на някое уютно местенце. Мъжете са най-примитивните същества на Земята, изпъшка Ева, докато ни разказваше всичко това. Представете си някой да направи всичко това в един и същи ден. Можеше поне да изчака малко. Толкова ли е сложно да се разбере? Кое е да се разбере? Не разбрах аз че намеренията им веднага проличават и човек губи настроение, каза Ева. Ягната пристигна една сутрин в кантората без настроение, но по съвсем друга причина. Нима това е живот. Изпъшка тя зад машината. Затова ли майка ми ме тъпчеше с рибено масло и витамини, когато бях малка, и трепереше краката ми винаги да са сухи? За да съм достатъчно здрава за това тук, тя направи с ръка широк замах, който включваше нас, кантората, Преписките и безрадостната сивота зад прозореца. Беше понеделник, валеше, със сутрешната поща беше получила сметката от шивача, имаше пъпка на брадичката и той не се бе обадил цяла неделя. Тя се вайкаше сърце раздирателно и накрая на нас ни дойде до гуша. Помисли за Стария Йов, напомни и кратко Ева. Той направо е бил веселяк в сравнение с теб. И все пак аз мисля, че когато нашите приятели са депресирани, наш дълг е да ги ободрим. Реших, че на агнета ще и кратко се отрази добре, ако пообщува с хора, които са по зле от нея. Двете ни бюра са едно срещу друго и на всяко от тях има телефон. По късно след обед, когато в кантората цареше голямо напрежение и телефоните звъняха неспирно, вдигнах слушалката и набрах номера на агнета. Тя се обади както обикновено, без да забележи нищо. «Ало, пропях аз с преправен глас, името ми е госпожа Лундквист». Бих искала да дойда при вас и да се посъветвам за своя развод. Един момент ще проверя кога господин адвокатът може да ви приеме. Тогава аз започнах да хълцам и ягната някак се ободри. Защото, както казах, нейният специалитът беше да успокоява плачещи жени. Хайде, хайде, каза тя отешително. Какво се случило? Мъжът ми ме бие, занареждах аз. Штом получи заплата, купува ефтини порцеланови украшения за да има нещо под ръка, когато му хрумне да ме замеря по главата. Семейното право пише ли, че са му позволени такива неща? Агнета беше потресена. При тези обстоятелства разводът е единственият правилен изход. Рече тя енергично. Ох, да, но заради децата, подхвърлих аз. Много деца ли имате? Попита Агнета. Е, не чак толкова много, проточих аз, но ще излязат някъде 12-13 парчета, ако броим всички. Агнета си пое шумно дъх. О, мили Боже, изпъшка тя, тогава сигурно живеете в голямата теснотия, не ли така? Може би на това се дължи лошото настроение на мъжа ви? Не, не чак толкова тясно, възразих аз. Ние имаме огромно едностайно жилище. Едностайно жилище. Извика Агнета извън себе си. Четиринадесет души в едностайно жилище, 18 уточних аз. 18 с другите жени на мъжа ми. Свекърва ми живее в кухнята, нея нея броя. Агнета яростно си зачувърка нос с пръст. Тя разбра, че някой я взема на подбив, но изобщо не и кратко хрумна да заподозре точно мен, която седях на метър от нея в същата стая. Това е някаква шега е? Попита тя гневно. Не си бъркайте в носа, когато говорите с клиентка, реко с проглас. Това е толкова селендурско и просташко. Извинете, сепна се агнета и почервеня. После погледна изумено телефонната слушалка. И накрая се сети за мен. Кокомявката се втурна от стаята си, когато прозвуча гневният вик на агнета. Единствено нейна заслуга беше, че вечерните вестници не излязоха с лъсти заглавия, кърваво престъпление в адвокатска кантора. На следващия ден помолих за прошка. Оставих кесия печени бадеми върху машината на агната и следната бележка. Мила ми госпожице, Вашето топло отношение при вчерашния ни телефонен разговор ми се отрази много добре. А освен това с нощи вкъщи пристигна новата жена на мъжа ми, една много мила дама, която ми помогна да сортирам и набия децата. Тъй като работата ми по този начин се облегчава до голяма степен, вярвам, че скоро и аз ще мога да хвърлям порцеланови украшения. Вижте само как внезапно всичко се подрежда, тъкмо, когато изглеждало най-зле. О, толкова съм щастлива! Животът ми се усмихна. С надежда, че и при вас е така, оставам ваша. Мария Лундквист Едно Александър Греам Бел, американски учен, в 1876 година изобретил телефона. Бел Пъра, пета глава Междувременно лятото беше в разгара си. Доста прехладният юни премина в необичайно топъл юли и всички заминаха на почивка. Всички, освен нас, сева. Нашите двама адвокати щяха да пътуват до Майорка през септември, като волове в един впряк, ние трябваше да им рубуваме до тогава. Едва през септември щяхме да получим така жадуваната отпуска мечта. Така бяхме решили, че ще си направим вакансия мечта. Единственото, което не бяхме решили, бе как ще прекараме златните дни. О, тези нищо и никакви три седмици в златна рамка. Всъщност в това напрегнато очакване на ваканцията има нещо пократително. Покъртителни сме всички ние, дребни, жалки земни жители, които цяла година мечтаем, копнеем, круим планове, пестим, фантазираме и вярваме, че всички наши мечти ще се осъществят само да дойде най сетна отпуската. Газим смело снежната киша през зимата, понасеме простуди и грип, мръзнем и страдаме, без да се оплакваме. Охо, но като дойде вакансията. Всичко това е направо страшно. Трябва да бъдат назначени специални психиатри за унези, които се връщат след неудачна вакансия. Защото, ако вакансията се провали, как тогава ще посрещне новата зима горкият човечец? За това са необходими успокоителни таблетки. Повярвайте ми, ние се във всеки ден променяхме плановете си. Отначало искахме да отидем на Западното крайбрежие. Западното крайбрежие може да бъде божествено през септември. Твърди Ян, после пък решихме да тръгнем с колела към Юланд, а веднъж в пристъп на грандомания си наумихме да се запишем за екскурзия до Италия. Не се изискаха обаче никакви математически трикове, за да се изчисли, че този последен план не е в областта на възможното. И все пак беше забавно да се правят планове. Отпуската на Ян беше през Юли и той отида в Стрюмланд откъдето ми изпращаше почтенски картички с епикурейски забележки за слънцето, солените вълни и хубавите морски нимфи. Предполагам, че споменаваше морските нимфи, за да ми напомни, че положението ми не е много сигурно. Но аз приемах морските нимфи и отсъствието на Ян толкова спокойно, че Ева загрижено клаташе глава и казваше, ако това е любов, то чувствата, които изпитвам аз към моето старо колело, са истинска страст. Но какво можех да направя аз? След като Стокхолм беше толкова хубав и безян? Стокхолм през лятото, ето това е нещо, което със сигурност обичам. Да седнеш през обедната почивка на стълбите на концертната зала и да се припичаш на слънце, а вечер да пиеш чаша кафе в парка Берцели и да слушаш оркестъра на кафе, Берн, да отидеш на кино, където дават хубавия стар филм, който толкова ти се искало да видиш още веднъж, а след това да излезеш в топлата тъмнина, без да зъзнеш, Макар че си без на дреха, не е ли всичко това прекрасно? На площадите са изнесени големи делви с цветя, целият град е разцъфтял. хората, също. Настроението им е някак по ведро и приповдигнато от обикновено, навсякъде по улиците се чува чужда реч, примамливо чужда. Среща се странни хора от всички къчета на земята и внезапно те обзема приятното чувство, че живееш в световен град, за щастие, но от най-големите, а много малък, цъфтящ и прелестен който плува в слънчевата светлина по сините води. На всичкото отгоре това беше нашето първо лято като самостоятелни хора. И макар че по принцип готвенето не спада към най-популярните летни спортове, за нас то все още притежаваше прелеста на новото. Ева, която досега се беше хранила в ефтини млечни барове, се впускаше с истинска страст в кулинарни оргии. Бъркаше салата, емариноваше херинга и пържеше риба, беше удоволствие да гледаш. Веднъж тя направи местни кнедли и заради тях се наложи да изпълня един от най-забележителните акробатични номера на нашето време. Беше събота. Месец август. Отидох до халите, за да напазарувам някои неща за неделя. Навръщане купих от пазара букет маргаритки и натоварена на кеси и цветя, потегли щастлива за вкъщи. Знаех, че ева ще се е прибрала преди мен. Тя искаше да сложи масата и да стопли местните кнедли които беше приготвила предната вечер. Колко е приятно да се връщаш от дома, помислих си внезапно, докато пъшках нагоре по пететажните стълби. На последното стъпало седеше Ева. Ти да не си изкупила целите хали? Попита тя. За това време можехме да направим цяла екскурзия. Имаш невероятно чувство за стълбищен хумор, отвърнах аз. Но защо седиш тук като злокобно предзнаменование, вместо да изпълняваш домашните си задължения? Изтичах да пусна едно писмо, но си забравих ключа. Обясни Ева. Как може човек да е толкова небрежен? Рекох строго аз. Кнедлите на печката ли са? Да, там са си, отвърна Ева. Е, цяло щастие е, че в това семейство има поне един подреден човек, отбелязах аз. Само който е подпалвал местни кнедли, така че димът да възмути домакините от цялата улица, знае... Чекнедлите не понасят да бъдат оставени продължително време сами. Разтоварих всички мои кеси на земята и започнах да дарове за ключа в чантата си. Но кой знае защо той не беше там? Открих само ключа от чекмеджето на писалището си в кантората, както и ключа от входната врата на сградата, ключа от колелото си, ключа от мазето, един съвършено непознат, противен малък ключ, който никога до тогава не бях виждала, огледало, гребен, подра, червило. Джобен календар, спестовна книжка, две носни кърпи, портмоне, писалка, няколко снимки и всички писма, както и дълго търсената отварачка за консерви, изчезнала по необясним начин от милото семейство в люстерио, на което гостувах една неделя през юли. Мда, отбеляза Ева, какво щастие е, че семейството има поне един подреден човек. Аз гледах замислено всички ключове, които бях подредила на стълбите. Най-добре да се обадя в полицията. Каза Ева. Ще ми кажеш ли къде държиш желязната си штанга? Изпробвахме един по един всички ключове с тайната надежда, че някой от тях ще отвори нашата врата. Но след един последен отчаян опит с отварачката за консерви трябваше да се примирим с горчивата истина, че сме заключени отвън и нямаме ключ. И че местните кнедли са заключен вътре, самотната компания на неумолимия пламък на газовата печка. Ева надникна от стълбишния прозорец. Прозорецът на твоята стая е отворен, каза тя. Трябва само да минеш по керемидите на Толука и да се вмъкнеш през него. Каза го с такъв безгрижен тон, сякаш ми предлагаше разходка по плажната алея. И аз погледнах навън. Зави ми се свят. Ева несъмнено имаше право. Напълно възможно беше, ако не ти се завия свят и нападнеш, да стигнеш по керемидите на Толука до моя прозорец. Но нашите прозорци се отварят навън и аз не можех да си представя как ще заобиколя отворения прозорец, за да вляза в стаята. Попитах Ева за съвет. Много просто, заяви тя, само ще си извиеш малко крака и ще се промъкнеш край него. Отлично, рекох аз, само ще си извия малко крака и ще полетя към моргата. Хиляди благодарности, но тук няма да се извиват крака, поне не моите. Известно време ние гледахме с към прозореца. В този момент кнедлите вече се възнасят към небето, каза накрая Ева. Бяхме гладни, а освен това старото стълбище е не най-приятното място за прекарване на съботния следобед. Някой трябваше да се жертва, това беше несъмнено. Хайде да хвърлим жреби, предложи Ева, ези или тура. Взехме една монета и я хвърлихме на земята, ези или тура. Моля, не ме разбирайте погрешно. Не ставаше въпрос за това, кой трябваше да се жертва. Ставаше въпрос само дали да го направя или не. Защото на Ева и кратко се завива свят, дори само като се покачи върху кухненската маса. Минута по-късно изпълдях на покрива и започнах след обедната си разходка пет етажа на улицата. Загрижените очи на Ева ме следваха неотклонно. Вървях така, че лицето ми да е обърнато към покрива, с гръб към страховитата бездна. Само една тясна тънка ивица ламарина ме далеше от отвъдното. Отначало краката ми бяха някак странно меки, постепенно обаче станах посмела. О, ето че се справям великолепно, казах си и хвърлих поглед към улицата. Не биваше да го правя. Вкопчих се диво и отчаяно в покрива и застинах, докато улица, капитан се успокои и застана на едно място. Но в края на краищата трябваше да продължа. Бях оставила зад себе си почти половината път когато Алберт подаде глава от своя прозорец. Той явно искаше да се наслади на гледката, така предполагам. Но онова, което видя, го изплаши до смърт. Алберт пребледня, сякаше видял над покрива да профучава небесното воинство на один едно и издаде няколко забележителни гъргорищи звука. На, на къде си тръгнала? Изкръща той и размаха безпомощно ръце. Прибирам се вкъщи, за да проверя дали съм си платила осигуровката, Живот отвърнах му аз. Той само простена, но аз го спокоих. Не се страхувай, мен ме страх и за двама ни. Да, страхувах се. А когато накрая трябваше да се извия крака, за да мина по край отворения прозорец, чух как Ева изпъшка от ужас. Явно и тя се страхуваше. Едно копче на роклята ми се закачи за рамката на прозореца, тъкмо, когато исках да я е заобиколя, и аз се задърпах в смъртен страх, че няма да мога да се освободя. Но имах късмет. Свръх всички очаквания. Наистина се измъкнах невредима. И само защото в последния момент успях да се заловя за една прозоречна кука, ми безпестено да се превърна с гръм и трясък в малък ангел. Минута по-късно бях в кухнята при кнедлите. Крайно време беше. Сипах грижовно малко вода в тенджерата и след това отидох да отворя, защото Ева и Алберт блъскаха съмруци по вратата. Нима в цирк. Шуман още не са чули за теб. Попита Алберт. Трябваше да отрека. Цирк, шуман си нямаше идея, че една от най-добрите въздушни акробатки страната вехне в пълна неизвестност на улица Капитан. Алберт подаде ръката си, за да ми покаже, че от нерви си изгризал два нукътя. Приех това като знак за истинско приятелство. Ева сложи масата, като не спираше да плаче през цялото време. Нервите и кратко са така устроени, че винаги се включват със закъснение. След като се успокои, тя се обади на Ян. Ела, веднага да изядем местните кнедли, нареди тя. Толкова ми е жал за теб. За малко да останеш вдовец, преди да си се оженил. Ян дойде и всички ние седнахме край масата, а маргаритките грееха весело върху синята покривка. Какво се полага на човек? Който с риск за живота си е спасил едни недли, може би един малък медал за храброст. Поне е съвсем малък, янобаче беше безмилостен, никакъв медал. Когато стигнахме до кафето и цигарите, бръкнах в джоба си за кибрит. Нямаше кибрит. Намерих обаче нещо друго. Между пръстите ми се озова един малък плосък ключ, който добре познавах. Толкова се радвам, че не го открих, докато се промъквах по покрива. Тогава вече със сигурност щях да падна. Едно-один, скандинавската митология, владетелят на света, най-старият от боговете, в двореца му, вълхала, живеят храбрите войни, паднали в битка с враговете. Бел Пъра, шеста глава За една година могат да се случат много неща, беше казал Ян и аз търпение очаквах това най сетне да стане. Изобщо не исках да броя промъкването по края улука на покрива. За да спасявам някакви заключени кнедли, това не беше събитие. Не беше събитие и това, че Ева скочи от трамвая в движение и падна на лицето си, та след това се криеше от хората. Нима това не събитие. Клатеше горчиво глава Ева. Ти какво очакваш? Катастрофата навека, тя се разглеждаше намръщено в огледалото. Цялата лява половина на лицето и кратко беше една голяма синя цицина. Ева смяташе. Че доста време ще е неподходяща за външна употреба. Тя естествено трябваше да ходи на работа, но иначе си стоеше вкъщи за голямо разочарование на тълпата на стоичиви кавалери, които непрекъснато звъняха по телефона и искаха да водят на танци. Тя изобщо отказваше да се среща с хора. Единственият, когато въпреки опоритите си усилия не успя да държи на страна, беше Алберт. Алберт имаше навик да ни навестява като грамаден дружелюбен сам Бернар. Когато не беше зае снимки, той пристигаше за при нас и явно смяташе да продължи тази традиция въпреки синините на Ева. Носеше червени рози и пееше с приятния си баритон, червени рози за синята лейди. А Ева слъгаше, мърморейки, светята във ваза и се предаваше. На Ян също не можехме да забраним да идва, и така ние четиримата известно време водихме тих домашен живот край ослепително синята буза на Ева. Ян и Алберт бяха заклети футболни запалянковци. Те говореха за шведското първенство по футбол и играеха на Тото и толкова бяха обзети от тази тема, че ние Сева вече не можехме да ги слушаме. Веднъж те познаха 8 резултата и очевидно решиха, че това е голям героизъм, защото непрекъснато се хваляха с него. 8 познати резултата, заяви Ева високомерно, Струва ли си изобщо да говорим за тях? Не вярвам да ме разберете, момчета. Трябва ние скъти да играем на Тото, за да видите как се прави това. И още преди да се заглъхнали топовните залпове на подигравателния им смях, се заехме да го сторим. Нямахме и смътна представа от различните отбори. Но се доверихме на женската си интуиция. В от Малмио, прочетох аз. Това ми звучи страхотно. О, да, малките смълчаци от Шонен ще спечелят. Тук ще сложим кръстче. И така ние Сева зачеркнахме всички, които според нас щяха да спечелят. Добре се справихме. Имахме 12 познати резултата. Яни и Алберт не можаха да ни простят цяла седмица. Тотото -то иска рети система, така да знаете, каза Ева поучително. Но тя стана толкова мъдра едва след като се успокоихме. В първия си изблик на радост, ние само тичахме из стаите и кръщехме. Получихме около 3000 крони за всичките 12 познати резултата. Явно и други освен нас имаха разумна система. О, закани се Ева, с 3000 крони могат да се направят много неща. Можем да ги вложим в банка. Или да ги изхарчим със замах. Или да отидем в Италия. Да, кимнах аз, с 3000 крони като нищо ще стигнем до Италия. Сериозно ли говориш? Поколеба се Ева. Скъпа Ева, рекох важно аз, според статистически данни тази година, 67 000 шведи са прекарали отпуската си в Италия. А което е добро за 67 000 шведи, ще е добро и за нас. Чудесно, кимна Ева. Тогава позвани в статистическата служба или където там ги правят тези сметки и им кажи да променят цифрата на 67002. После ние се прегърнахме и в радостното си опянение изтанцувахме един боен танц. Ето, че фантастичната вакансия щеше да се сбъдне. Италия, божествена, слънчева Италия. За една година могат да се случат много неща. Да пътуваш за Италия беше истинско събитие, да, несъмнено. Трябва да се захванем да учим италиански, настоя Ева. Най-необходимите изрази, например, о, какъв пламенен поглед имате, господине, и така нататък. Седма глава. Ева настояваше непременно да научим малко италиански. Скъпа, кати, казваше тя със строга физиономия, когато човек иска да пътува в чужда страна. Той задължително трябва да има някакви познания за езика и кратко. Ще трябва ли да зубрим граматика? Попитах аз. Нещо като «Аз тях да съм обичал» и тъна. Не говори глупости, срязаме Ева. Казвам само, че трябва да научим най необходимите изрази. По този начин пътуването ни ще бъде много по-пълноценно. Местното население ще бъде възхитено, когато заговорим народния му език. Е, поне за основните неща. Добре, де, съгласих се аз. Ева беше много заета и на мен се падна задачата да купя необходимите учебници. На път от кантората за вкъщи влязох в една антикварна книжарница и се здобих с няколко италиански разговорника и речник. Изминаха няколко дни, преди да намерим време за началото на нашите езикови занимания. Един неделен предобед, когато навън валеше, Ева реши, че моментът е дошъл. Так му бяхме изпили сутрешното си кафе и седяхме по пижами на Евината кошетка без определени намерения. «Да видим тогава», каза Ева и посегна любознателно към най-горната книга от Купчината. Беше добрият стар, Кунце. Нови, лесно свими методи да проговорите незабавно италиански без учител съдържа всички думи и изрази, необходими за всекидневна употреба, прочете тя. Но това е прекрасно, так от това се нуждаем. Тя захапа доволно една ябълка и разгърна книгата. Да видим, повтори тя. Известно време не издаде нито звук. очите и кратко бавно се разшириха. Е, хайде, кажи някой израз, настоях аз нетърпеливо. Емия и бафи. Засучи ми мустака, каза Ева. Прекрасно, кимнах аз. Не бихме могли да тръгнем за Италия, без да владеем тази много смислена фраза. Може би е изразна сила. Нещо като, гледай си работата. Осъмни се, Ева. Тогава естествено бихме могли да го употребяваме. Давай нататък, прекъснах и аз и тя ме послуша. Бъдете така любезен, господине, да ме последвате горе. Струва ми се, че е по-добре да научим този израз, казах аз. Ако поканим италианските господа да ни последват по стълбите, от това ще възникнат само недоразумения. Така ли мислиш? Почуди се, Ева. Все пак е по-добре, отколкото да ги каним да слизат с нас надолу. Нали знаеш за наклонената плоскост? Да ме извинява, господин Кунце, но смятам, че е по-добре да прескочим този толкова необходим израз, каза аз. Давай нататък, все ще намерим нещо по-добро. Ева, прелисти учебника. Какво ще кажеш за това? Попита тя. Бих искала чифт ботуши, това са много хубави ботуши. Това ми звучи добре, съгласих се аз. Да, ще отидам в Италия и ще си купим почив бутуши, които са ми страшно необходими. Но те струват пари, напомни Ева. Колко поточно? Полюбопитствах аз. Това не го пише. Но е достатъчно да кажеш, донесете ми сметката, и веднага ще научиш, увери ме Ева. Нямам нищо против господин Кунце, въздъхнах аз. Той сигурно е много уважаван езиковет. Но не ти ли се струва, че и думите и изразите му са малко поостерели? Нека по-добре вземем този. Посегнах към следващата книга. Беше разговорник по италиански язик от 1934 година. Каквото и да говорят хората, разговорниците са интересно нещо, заяви Ева. Повече или по-малко несъзнателно те издават много неща за съответната страна. Така ли мислиш? Погледнах оплашено в моя разговорник, тогава ще трябва доста да внимаваме в тази Италия. Чуй само, този човек ми открадна часовника. Не мога да намеря вагона си. Тук няма нощно гърне. Тази нощ ме мъчиха бълхи. Опасна страна наистина. Гледай само, от нямат нощни гърнета. Разгневи се, Ева. Кой би отишъл доброволно в такава страна? Мда, кимнаха замислено. А населението изглежда грубо и нахално. Чуй, например, какво пише под Бакшиш. Ако продължавате да ми досаждате, няма да получите нищо. Ако не ме оставите на мира, ще извикам полиция. Започва да ме хваща страх, каза Ева. А италианските мъже са дръзки и коварни, казвам ти, предупредих и аз и продължих лекцията. Този мъж ме обиди без всякаква причина. Освен това, се прави на глух. Но защо се прави на глух? Зачуди се Ева. Защо за Бога? Това не е обяснено, отговорих аз. Вероятно е част от неговия коварен и зловещ план. В решаващия миг ще се окаже, че измамникът чува превъзходно. Всичко това звучи доста обезпокоително, каза Ева и наляли кьор в две чаши. Предлагам да зарежем ученето на езика, защото толкова ще се наплашим, че няма да посмеем да тръгнем. О, не, настоях аз. Ти ми поръча да купи учебници и сега аз ще се погрижа да научиш поне толкова, че да можеш да се ориентираш в тази чужда страна. Както ти самата каза, само най необходимите изрази. Кои, например? Попита Ева. Като, например, този тук. Продължих аз, след като се допитах до разговорника. Може ли да помоля за щипка Емфие? Да, да, рече глухо Ева. Би било ужасно да се лутам из Венеция полуобезумяла от желание да се мръкна малко емфие и да не знам как да си го поискам на италянски. Такова нещо в никакъв случай не бива да се случи, заявих аз. Ще се приближиш съвсем спокойно към някой възрастен господин на площада и ще кажеш. Ми фаворира Белна Преза, може ли да ви помоля за една щипка? Ева Кимна. Много разумна молба, към която можем само да се присъединим. О, да, а местното население ще бъде възхитено. Когато заговорим народния му език, ти ги говореше тези неща, нали така? Старият господин ще те застави да приемеш като подарък цялата му котийка за Емфие, повярвай ми. Очите на Ева блестяха от водушевление. Предчувствам, че в Италия ще бъде весело, каза тя. Искам обаче да знам едно, що за хора са тези, които пишат разговорниците по чужди езици? най-кратко отговорих. Бях намерила нещо невероятно интересно в моя разговорник. Беше списък на най-често срещаните заболявания. Започваше многообещаващо с алкохолно отравяне и завършваше с стопяване на бъбреците. Опасна страна е тази Италия. Там човек разбира докъде води на обозданията алкохолизъм. Вглъбих се в болестите. Една болест можеше да бъде или ередитария, те е наследствена, или дикорсоленто. Скрита или инкорабиле, нелечима, твърдеше разговорникът. Веднага започнах да зубря различните изрази. Ева обаче реши, че се престаравам. За какво ти е това? Попита тя. За какво ли? Не повярвах на ушите си, нали ти самата каза, че трябва да учим италиански. Ако се разболея в Италия, смятам да обясня на лекаря на звучен италиански, че най-вероятно имам скрит стопен бъбрек. Засучи ми мустака. Заяви Ева и хвърли разговорника на земята. Осма глава. На перона стояха два марицари на печалния образ Ян и Алберт. Но скъдното осветление те изглеждаха си в бледи и някак белязани от съдбата. Изглеждат бодри и самодоволни като главни герои от модерен Роман, споделих Сева, обхваната от жалост. Докато ние, напротив, преливаме от живот. Сякаш идваме направо от някои описания на ренесансовите нрави. Ян вдигна предупредително поглед към прозореца на копето ни. Чуй, кати, рече той, надявам се да прекаляваш смярка. И без това има достатъчно шведски момичета, които загубват всякакви задръжки, щом се озуват в чужбина. Така и ще направя, обещах аз. Всичките ми задръжки веднага ще паднат. В този миг влакът потегли от перона и дори Янда отправил други предупреждения към мен, аз не ги чух. Скоро той изчезна от полезрението ми. Останах известно време за мислене на прозореца. Имах някакво усещане, че Ян е изчезнал не само от полезрението ми, но и изобщо от живота ми. Не исках да е така, но какво да правя? Не може да се освободя от чувството, че оставям нещо зад себе си, че нещо е отминало невъзвратимо. Замиг това ме изпълни с страх и тъга. Прости ми, Ян, шепнеха стихо. Притиснала лице към прозореца. Макар, че понякога ми идваше до гуша от предупрежденията му, а ускъдният му интерес към моята личност ме обиждаше, все пак той винаги се държеше много мило с мен. Освен това с него бяхме заедно цели три години. Чувството, че ми се изплъзва, никак не беше приятно. Ева обаче не ми остави време за размишления. Нали бяхме на път към слънчевата Италия? Радостта и въодушевлението на Ева можеха да се чуят през цялото време. Дълго след като бяхме се вмъкнали в леглата на нашия спален вагон, тя продължи да се киска, да бърбори, мърмори и вдига шум, тъпътниците от съседното копе, които очевидно не бяха ренесансови хора. Накрая потрупаха по стената, за да я накарат да млъкне. В Копенхаген греше слънце, а уличните търговци продаваха теменушки и Ева каза, че чувства с цялото си тяло как се приближаваме към континента и как задръжките ни започват да падат, бедният ян, само ако знаеш Вечеряхме при Лори, в Драхманщубе, където двама дребни среброкуси и много мили мъжени пяха песни на Белман едно. Така че очите ни се навлажниха и ни обзе патриотично настроение и се запитахме не ли било прибързано да напуснем нашето мило отечество, родило такива поети. В Бирарията имаше много хора. Недалеч от нас седеше развеселен господин в сивраиран костюм. Той пиеше бира «Алборги» Кърлсберг с напредването на вечерта ставаше все по-весел. Той действително имаше всички причини да се съгласи с цитата, изделан на една от живописните дървени гради. «Тук моето чело се изглади и никоя грижа вече не можеше да го набразди». Не, той наистина нямаше бръчки на челото. Беше като слънчев лъч всичките си килограми. Тъкмо когато ние сева се заехме с нашето свинско печено, гарнирано с червено зеле, господинът се надигна и пристъпи към нашата маса. Гоставсон, рече той и се поклони. Дамите съвсем са мили вечерят тук, не, играем на дама с нашия брат, отвърнах хладно аз, защото, колкото и патриотично да бяхме настроени, нашият патриотизъм не включваше всеки заблуден швед в чужбина. Хъпливата ми ирония не направи абсолютно никакво впечатление на господин Гоставсон. Той остана прав до масата ни и лицето му засия. Толкова е приятно да чуеш шведска реч, когато си в чужбина, провикна се той. Човек може да изпита истински копнеж по родината. Само дълго изгнание в чужбина можеше да обясни един толкова изпепеляващ копнеж, Затова Ева попита съчувствено. Отдавна ли сте напуснали Швеция? Рано тази сутрин... Отвърна господин Густав Сони и обясни, пътувам с една група за Италия, Ева и Сумтия. Нашата група тръгваше на следващия ден от Копенхаген и ние още не бяхме виждали бъдещите си спътници. Но доста измъчихме въображението си, гадайки какви ли ще бъдат те. Ева е оптимистка и беше твърдо убедена, че повечето от тях ще бъдат млади, представителни, широкоплящисти мъже, които ще ни закрилят в зловещия мрак на катакомбите и ще бленуват с нас под луната на Венеция. Видях съвсем ясно как при съобщението на господин Густавсон а налегнаха съмнения. Ами ако той беше член на нашата група? Ако нямаше млади широкоплещести мъже, а само такива като господин Густавсон. Наистина форумът 2 пак щеше да си бъде форум, но е в никакъв случай не искаше да гледа как господин Густавсон се обляга на мраморните колони, това личеше ясно. Тя по никакъв начин не окоръжи добрите намерения на господин Гоставсон и той накрая се оттегли помръкнал на своята маса. Имахме чувството, че сме му развалили вечерта. О, толкова много групи пътуват по това време. Не мисли, че всички дебели търбуси на света ще се окажат тъкмо в нашата. Успокоиме Ева, когато той вече не можеше да ни чуе. Малко по-късно излязохме в хладната есенна тъмнина. Беше една от последните вечери в които бе отворен Тиволи 3 и ние решихме да отидем там. Ева поиска първо да направим един набег до Нюхейвен, но аз заявих, че желая да бъда ограбена на другаде, а именно в Неапол. и като размисли Ева се съгласи с мен. Жалко щеше да бъде италианското ни пътуване да свърши в Нюхейвен още преди да е започнало. Ева беше за пръв път в Копенхаген и очакваше от мен да знам пътя до Тиволи. Истината е, че чувството ми за ориентация не е много добре развито, но тогава не ме беше грижа за това. Хванах Ева под ръка и я поведох в посоката, където според спомените ми трябваше да ети воли. Няколко пъти попитах за пътя, но тъй като притежавам баснословен талант да попадам на местните идиоти, не можах да избегна злата съдба. Озовахме се в една тясна, тъмна уличка, по която нямаше жива душа и която аз виждах за пръв път през живота си. Това ли е прочутият копенхагенските воли, за който съм слушала да се говори толкова много? Изуми се Ева. Веселби, песни и танци и наистина. От една къща наблизо долитаха много жизнерадостни звуци. Вратата на тази кръчма беше отворена. Надникнахме предпазливо вътре. Беше съвсем пълно и хората изглеждаха извънредно радостни. Това бяха главно солидни жени и енергични възрастни мъже, които се въртяха на миниатюрния дансинг. Но вътре имаше и младежи и беше много весело и много мило. Не кой знае колко елегантна публика, каза аз но те наистина се забавляват. Хайде да влезем! Когато е в чужбина, човек трябва да се смеси с народа, така усеща местната атмосфера. И ние бързо влязохме, за да усетим атмосферата. Очевидно в този примитивен малък нощен клуб не се плащаше вход. Ние просто влязохме и седнахме на една маса. Вътре стана забележително тихо. Всички ни гледаха ополени. Но ние не се притеснихме ни най-малко. Може би сме прекалено елегантно облечени за това заведение. предположи Ева и поглади доволно купринената си рокля. Но те скоро ще свикнат. На всички други маси се пиеше кафе, а ние винаги се съобразяваме с обичаите, където и да се озовам. Келнер Провикнах се аз към един от келнерите. Две кафета моля. Бъдете така добър. Да, той бе така добър, макар че в началото се поколеба. Продължиха да танцуват. Ние се възседнахме така, че веднага да можем да станем, ако ни поканят. Но не ни поканиха. Никой не се приближи към нас. Не смеят, заяви Ева. Трябва да им покажем, че нямаме лоши намерения и харесваме народните танци. Защото ние очевидно бяхме попаднали в един от тези културни клубове където се танцуват полка и старомодни вълсове, а не сам байрумба, които повече щяха да ни допаднат. Но, както казах, ние се съобразяваме с местните нрави и обичаи. В момента свираха игрива полка и аз поканих Ева на танц. Впуснахме се в полката с ентусиазъм, прекосихме помещението устремно и всички се отдръпнаха, се епнати в страни. Окуражени, ние ускорихме темпото, нека видят дъчаните, че ние, шведите, Умеем да танцуваме полка. Пеехме и наникахме, а от време на време Ева надаваше едно пронизително «Хей, не е нужно да викаш повече», казах за пахтяна на Ева, след като обиколихме дансинга 8 пъти. Ако все още не са забелязали, че уважаваме традициите, да се сърдят на себе си. Отпуснахме се изтощени на масата и зачакахме какво ще се случи. Да не повярваш колко модни могат да бъдат дъчаните... Те изобщо не оцениха нашето уважение към традициите. Отново никой не ни покани на танц. Огорчени, ние тъкмо мислехме да се оттеглим, когато те се приготвиха да пеят. Харесвам хоровото пеене, заяви Ева. Песните обединяват хората, би било странно, ако по този начин не се сближим с нашия братски народ. Всички присъстващи имаха малките тратки с текстове, написани на машина. Внезапно те станаха и запяха. Всички, освен една възрастна дама, която се остана на мястото. Бедничката сигурно беше изморена. Ние, Сева, също се надигнахме. Нямахме тетратка, затова надничахме през рамото на един мил възрастен господин. Той направи движение, което издаваше, че го притесняваме, хвърли ни кос поглед, както пееше, и се отмести в страни, доколкото можеше. Но това не го спаси. Ние Сева го следвахме безпощадно и надничахме упорито в тетрадката му, нали? Искахме да се сближим с братския народ. Те пееха една много позната мелодия Трълала, Трълала, но датският текст, разбира се, беше съвсем различен от шведския. Баба днес става на 70 години. пеехме ние Сева с всички сили Трълала, Трълала. Ева има кристално ясен супранов глас, а моят алт също не е лош. Сега имахме превъзходна възможност да покажем уменията си. Нашето тралала привлече вниманието на всички, а песента беше дълга, цели 14 строфи, така че можахме да се представим в най-добрата си светлина. Всяка строфа започваше с едни и същи думи «Днес баба става на 70 години». Беше много смешно и аз вече си мислех, че този текст трябва да се въведе и в Швеция. Но когато започнахме 14-та струфа и Ниесева за последен път подхванахме енергично, днес баба става на 70 години. Случайно хвърлих поглед към възрастната дама, която беше останала на мястото си. Тя се усмихваше блажено и кимаше в такт с глава. Пред нея на масата стояха няколко торти, гарнирани с бита сметана. И на една от тях с ослепително бели букви пишеше 7 години. В същия миг внезапно ме ослепи безпощадната истина. Тази дама беше бабата, която днес ставаше на 70 години и това тук беше частно тържество. Останах без глас. Последното, тралала заседна с гъргорене в гърлото ми. Ева обаче продължаваше да реве безгрижно с всички сили така, че стените към тяха. Пейсмен. И с мен. и тя. Аз обаче е задърпах за купринената рокля. Ева, имаме само няколко секунди. Прошепнах и кратко аз. Трябва да се спасяваме, докато не е станало късно. Това и направихме. Втурнахме се към вратата и побягнахме на сигурно място, преди да се отзвучали последните тонове на песента за баба. Ева настояваше за обяснение. След като го получи, тя се облегна на една стена и се размя с такава сила, че къщата се разклати. Натикаха в едно такси и се спасихме в хотела. Бихте ли спратили утре сутринта да ни събудят в каза Ева на портиера с възможно най-сериозен вид. Но в следващата секунда отново избухна в див смях и изплаши до смърт горкия човек. Ах, това е само защото днес баба става на 70 години, обясни Ева и тръгна към асансьора, потискайки с мъчителни усилия смех си. Едно Карл Михайл Белман, шведски поет, 17401795, автор на текстове за песни, които изпълнявал по свои мелодии. Бел Пъра Две Форум – Централния градски площад в Античния Рим, където били издигнати повечето храмове и обществени сгради. Бел Пъра – Три Тиволи – Увеселителен парк в Копенхаген Бел Пъра – Девета глава При днешния валутен режим има само два начина да стигнеш до Италия – или се записваш за групово пътуване, или си приготвяш известно количество купени на черно долари или швейцарски франкове. Тъй като нашето всекидневие в адвокатската кантора протичаше. Под сянката на шведските закони, ние, Сева, естествено избрахме груповото пътуване. Въпреки че бяхме предупредени от благоразумни хора, е от Ян и Алберт. Групово пътуване значи и сунтя подигравателно Алберт. Щом искате да препускате през стотици църкви в компанията на дебели Лелки следни рокли на цветя, тогава няма нищо по-хубаво от груповите пътувания. Че какво име на груповите пътувания? Попита Ева. Впрочем, когато човек няма никакъв опит в чужбина като мен, по-добре да си вземе водач. Аз винаги страшно се притеснявам, когато трябва да се прекача от един влак на друг. Хайде, хайде, толкова пъти си пътувала до Амал и обратно, възрази Ян. Все трябва да си овладяла техниката. Алберт разказа, че в ранната си младост веднъж се записал на екскурзия до Франция. Когато се върнал, Приятелите му го подпитали с много значително намигване. Е, как бяха момичетата в Париж? Нямам представа, отговорил Алберт, но говернантките в парковете са очарователни. Алберт твърдеше, че няма какво повече да се каже за груповите пътувания. Няма да осъществите никакъв контакт с италианското население, обясни ми той. О, ти не ни познаваш нас двете сева, възразих аз. Италианският народ ще останал без дъх, когато приключим с него. Не, ние нямахме предразсъдъци по отношение на груповите пътувания и с най-светли надежди се отправихме към гарата, където групата ни трябваше да се събере на перона за Римски експрес. Първото, което видяхме, беше господин Гоставсон. Той също ни видя. Слънчевото сияние от Драхман напълно беше изчезнало от челото му. Останали бяха само няколко червени петна от смущение, които станаха още по-червени, когато се приближихме. Господин Густавсон гледаше опорито някъде в страни. До него стоеше дама със солидна. Жена му, ако не ме лъжат очите, заяви Ева. Мислиш ли, мили ми на Перисеева, само една съпруга може да демонстрира, че командва един мъж. Но къде бяха всички онези млади широкоплещисти мъже, които щяха да бленуват с нас под луната на Венеция? Във всеки случай не и тук. Тук, доколкото можехме да видим... Имаше един единствен млад мъж и това беше екскурзоводът. За него действително подхождаха думите на поета, той беше силен, зад него стояха жени. Не само зад него, но и навсякъде около него, от всичките му четири страни стояха жени. Като редки стафиди в Пудинг туктама от групата стърчаха самотни мъжки глави, но никоя от тях не вдъхваше надежди за Блянове под лунната светлина на Венеция. Както винаги жените са повече, изпъшка Ева. Ти май не харесваш собствения си пол? Подкачих аз. О, напротив, възрази Ева. Но тези мъже стават все по-разглезени, направо не се търпи. Повярвай ми, разбирам от тези работи. Дори най-незначителното хлаперано или късно развива грандомания, защото непрекъснато дозини жени се боричкат за него. Ние във всеки случай нямахме намерение да се боричкаме, в това поне бяхме единодушни. С такова намерение се качихме в резервирания вагон заедно с новите си спътници. Всеки оглеждаше тайно другите. Между Корсор и Ниборг обядвахме и се запознахме помежду си. Стиснахме си ръцете. Естествено, и господин Густавсон се приближи към нас, следвайки жена си, и ни подаде малката си тластта ръка. Густавсон, представи се той хладно. Започваме да ви вярваме, отвърна Ева. За груповите пътувания справо може да се каже същото, което Сетурн Петърсен е казал за изкуството да свириш на контрабас. Най-трудното е транспортът. Тези дълги пътувания с влак преди да се стигне до целта могат да се окажат малко изтощителни, ако си затворен с гни в един и същ вагон и виждаш все дни и същи хора. Отначало всички са така вдървени. Държат се повече или по-малко учтиво. Човек иска да е сигурен, че си им работа с солидни хора преди да им разкрие сърдечните си тайни. Когато приближихме Германия, отношенията станаха малко по-свободни. Хората ходеха от копе на копе, разговаряха и разказваха, защото сега вече знаеха, че са се озовали сред великолепни спътници. Закусваха, обядваха и вечеряха заедно във вагон ресторанта, поделяха си бутилка вино и откриваха, че имат известен брой общи познати. Изваждаха се снимки на децата, останали в къщи, на вилата или лятната къща, за да види всеки колко добри доходи има. Образуваха се малки клики, които оставаха заедно през цялото пътуване. Ние с ЕВА решихме да не се обвързваме с Николя от кликите. Искахме да си запазим възможността да се придвижваме свободно, когато стигнем Италия. Бяхме най-младите в компанията, която впрочем се състоеше от семейни двойки на средна възраст или самотни жени на средна възраст. Имаше един единствен ерген в групата, като не се брои екскурзоводът, а именно старши учителят Темалмин, много представителен и абсолютно сдържан господин около 40-те. На нас двете той ни викаше «дъвойчета», но иначе беше много любезен и ни обеща да ни въведе в богатата култура на Италия, ако има време за това. Няма спор, че не бива да се съди за хората от първото впечатление. Докато се запознавахме с нашите спътници, ние се решихме, че това е необичайно сборище на «стари перуки». От които не може да се очаква нищо приятно и дори се запитахме дали пък Алберт не е бил прав за груповите пътувания. Постепенно обаче стигнахме до извода, че повечето от тези стари перуки» са много приятни и мили хора. Те бяха почти забавни. Дори господин Густавсон се оказа много мил човек, когато го опознахме подблизо. Той често идваше в нашето купе и ни разказваше за шефа си. Господин Густавсон беше прокорист на една голяма фирма която търгуваше с луковици и семена, а шефът на тази фирма трувеше живота на господин Гоставсон. Не знае как изглежда луковица на лале, а е надут като пояк, казваше господин Гоставсон и ни гледаше в очите, очаквайки да го подкрепим. И ние с имахме с глава, че направо ужасяващо как някои хора могат да се надуват, макар че си нямат представа какво е това луковица на лале. Господин Гоставсон откри, че ние сме необичайно разбрани за възрастта си и съобщи откритието си на цялата група. И други стигнаха до същия извод. Но преди всичко госпожа Берг, и тя беше от Онези, които идваха в нашето копе и ни изливаха сърцето си. Госпожа Берг беше много заможна, имаше големи къщи в Стокхолм и пътуваше за Италия само за да има някакво занимание. Имаше смолисто черна боядиса на коса и някога сигурно е била хубава. Но това трябва да е било много отдавна. Сега тя беше една досадна жена която се оплакваше от високите данъци и неверните мъже. Мъжете в нейния живот, това беше постоянната и кратко тема, тя ни ги изброяваше по години, сякаш бяха правителства, които се сменят. Каква удивителна откровеност! Казвах аз на Ева. Каква удивителна памет! Отвръщаше ми Ева. Но една от нашите спътнички беше помила от всички останали, взети заедно. Това бе госпожица Стромберг, Фрида Стромберг, която за пръв път в живота си пътуваше в чужбина. Тя дойде направо от кухнята на един пансион, където работеше като готвачка, и седна с трепет във влака, който трябваше да отведе в прекрасния свят. Госпожица Стромберг наистина вярваше, че светът е прекрасен. Първия ден тя си стоеше на мястото като малко плашено птиче и не смееше да обели нито дума. Но всички забележителни неща, които видя през прозореца, до такава степена въодушевиха, че не можеше повече да мълчи. О, милички, колко прекрасна всичко! Извика госпожица Стромберг, докато преминавахме моста над канала в Кил. Същия ликуващ вик тя нададе много пъти, макар че никой друг не откри нищо чак толкова забележително в гледката от прозореца. Госпожица Стромберг беше много начетена. Тя наистина знаеше нещо за Италия, за разлика от повечето от нас. Можеше да се радва като дете. Помислете само, ще видим офици едно. О, милички, това не е ли прекрасно? Ах, къше тя и светлосините и кратко очи блестяха така, че едрото и кратко лице ставаше наистина красиво. Оставихме зад себе си сивите, разрушени от войната две, градове на Германия и навлезохме в китната зелена Швейцария. В тунела Сенготар ушите ми така писнаха, че, за съжаление, не можах да разбера всичко което разказваше господин Густавсон за своя шеф при всяка удала му се възможност. Но че ще се вози с него на Шейна, все пак ми стана ясно. Приближавахме Киасо, граничната италианска станция, и някои от нашите спътници взеха да се държат като преследвани. Тези нещастници си нямаха леле в Чикаго, която да им изпрати по почтата долари в хотела в Милано. И какво им оставаше на горките хора освен сами да си носят доларите, за които бяха дали грешни пари в Стокхолм? Дори когато си се записал за екскурзия, така че храната и хотелът ти са платени, и в Италия виното, жените, песните и всичко останало не са безплатни. Та за това бяха тези неспокойни погледи, докато минавахме границата, оттам и отсъстващите физиономии и вглъбените размишления. Ще проверят ли в подриерата ми и колко време ще лежа в затвора? Оказа се обаче, че притесненията са били излишни. Никой не ни попита за скрита валута. А ние сева си седяхме с нашата чиста съвест и наблюдавахме през прозореца на копето народния живот на гарата в Кясо. Там стояха двама мъже и разговаряха помежду си жестове. Правеха странни физиономии и жестикулираха. Виж ги, горките глухонеми, казах аз. Честна дума, наистина повярвах, че са глухонеми. Ноева се разсмя, отвори прозореца така, че да мога да чуя тихите им гласове. Те в никакъв случай не бяха глухонеми. Ти си в Италия, мила моя, обясни Миева. Една офици, дворец в Флоренция, където е изложена най-богатата колекция на италиански ренесансови картини и скулптури. Бел Пъра, две Втората световна война, 1939, 1945. Бел Пъра, десета глава. О, прекрасно чувство да се събудиш в чужд град, в чужда страна. Да се събудиш в Италия. Е «само в Милано наистина» и все пак, всъщност Милано изобщо не «само», но не всяка негова улица се провиква с разнежен глас – Италия. «Милано всъщност си е най-обикновен голям град. Сравнен самал, градът наистина си има своите прелести», заяви Ева. «Когато на сутринта излязохме от хотела и се озовахме пред оживеното автомобилно движение и усетихме с всяка фибра на тялото си чуждата атмосфера». Откакто бяхме напуснали Копенхаген, прекарвахме времето си главно във влака. предишната вечер пристигнахме на огромната Миланска гара, отидохме право в хотела и се хвърлихме в леглата. Едва тази сутрин можахме да установим първия си контакт с новата и непозната страна. Малко преживявания могат да се сравня с това, да излезеш рано сутрин под яркото слънце и да се озовеш на улица, за която не знаеш нищо, в град, за който не знаеш нищо и да се смесиш с хора, за които също не знаеш нищо. В теб кипи радостта на откривателя, за следващия ъгъл може да се случи всичко възможно. Усещаш същия изпълнен с очакване трепет в сърцето, както някога като дете, заслушано в приказката за принца, който тръгнал по широкия свят. Винаги съм си мислела колко прекрасно е, че този принц е тръгнал по широкия свят, защото там са приключенията, там можеш да откриеш златната ябълка, а галушите на щастието само чакат да ги нахлузиш. Двете сева забързахме по улицата под утринното слънце. Твърдо убедени, че ще открием по пътя си несметни количества златни ябълки. Е, може би не точно златни ябълки, но поне праскови. Големи сочни праскови, почти без пари. Мъжът в Зеленчуковия магазин беше първият италянец, с когото разговаряхме и той наистина положи забележителни усилия да ни покаже пътя към пияца дел дуомо. Благодарихме му и докато прасковеният сок се стичаше по пръстите и брадичките ни, тръгнахме в посоката, която той ни показа с толкова старание. Не бяхме изминали и няколко крачки, когато сграбчих рамото на Ева. Спряхме като заковани и се втренчихме възхитени в една прекрасна гледка. Не, не беше катедралата. Това беше един облечен в бяло регулировчик, стъпил в центъра на най-оживеното движение върху голяма, боядисана в черно и бяло, котия за шапки, украсена с едно невероятно червено сърце. Точно на котия за шапки приличаше. О, колко прелесно изглеждаше! Скоро открихме, че всички регулировчици в този град са се покачили на такива котии за шапки, които бяха изрисувани с реклами на марка кафе. Ние, Сева, бяхме решили да си държим очите широко отворени, за да съберем всякакви хубави идеи за Швеция. И ето ти първата идея. Шведската полиция трябва незабавно да се покачи върху котии за шапки. Незабавно, казвам ви. Естествено, на всяка котия ще има по едно голямо червено сърце. Едва тогава ще можем да говорим за уредено движение в най-натоварените точки на уличното движение. Червени сърца и любезни хора това съответства горе-долу на рекламата рече Доволно Ева. Още не бяхме изпили сутрешното си кафе и затова влязохме в малък магазин за месо. Наистина беше магазин за месо. Във витрината бяха подредени салами, Червено говеждо филе и крехко телешко печено. Имаше и хляб. В един от имаше бар, където няколко господа тък му поръчваха първото горчиво кампари за деня. Плътно до тях бяха подредени няколко маси и тъкмо там ние изпихме нашето кафе с прекрасни сладки в добавка. Още една идея, каза Ева. Също толкова уютно би трябвало да бъде и в месарския магазин у дома, на улица, капитан. Да, прекрасно е, когато всичко е събрано на едно място така живописно, съгласих се аз, човек се чувства добре. Човек се чувстваше добре, ето това беше. Започнах да се притеснявам, че нещо с мен не е наред. Чувствам се добре, където и да отида. Не мога да правя критични и хъпливи забележки. Всичко ми се вижда прекрасно, дори сега, макар че бях решила да не се дам лесно на Италия и само след половин час бях победена. Ева явно беше същата. Мислиш ли, че сме твърде благосклонни и тъпи? Попитах я аз неспокойно, когато излязохме от месарския магазин. Докато продължавахме да се питаме дали е възможно да сме тъпи, се случи нещо необичайно. Приближи се един млад човек, който носеше дървен кафес. Този кафес беше пълен с кокошки. Главите на някои от тях висеха между решетките. Отначало това не ме обезпокои, защото предположих, че са мъртви. Внезапно обаче една от тях изкоткодяка тихо и раздвижи главата си. В същия миг стана ясно, че ние Сева не сме доброжелателни и тъпи. Ставаме зли като старшели, когато се я досаме. Нахвърлихме се върху младежа с клетката, той беше дребен и хилъв, с мирена физиономия и жестикулирайки диво, се опитахме да му обясним, че да се натъпчат така живи кокошки в кафе за е престъпление. Вземи разговорника, нареди ми Ева, и провери дали няма някой израз от типа «Дръвник такъв, пусни кокошките, иначе ще извикам полиция». Запрелиствах усърдно разговорника, но в бързината открих само следното изречение. Ако искате да научите добре един език, трябва да използвате всяка възможност да го говорите, но нали това правехме. Сочехме кокошките и кръщахме «тропо, тропо» с надеждата... Че младежът ще разбере, че в неговия кафез има твърде много кокошки. Той обаче само се намръщи и не прояви никакво разбиране. В афинта диесересордо, той само се прави, че е глух, извиках разгневена. Сега ни стана ясно защо изобщо този израз е сложен в разговорника. Италия, разбира се, беше пълна с такива глухи, които чуваха само когато им изнасяше. Накрая се предадохме. След няколко минути трябваше да се срещнем с нашата група в катедралата, така че не можехме да отделим повече време за защита на животните. Продължихме да търсим катедралата, но не можахме да открием и взехме такси. Не знае какво си мислеше шофьорът за нас. Той може би реши, че бързаме за църквата, за да намерим някой свещеник, който много набързо ще ни даде последно причастие. Във всеки случай таксито се понесе по край тротуарите и уличните егли с такава скорост, Сякаш беше пожарникарска кола и приблизително със същия шум. Ние сева се вкопчихме една в друга, разтреперени и пребледнели от страх. Това си беше направо опасно за живота. Искахме да слезем. Аз ровех трескаво в разговорника, за да намеря подходящ израз в раздела спиране. И действително, бързо намерих онова, което ми трябваше. Фермате. Воли ушенд Спрете. Искам да сляза, обаче колата така се люлеше и шрифтът беше толкова дребен, че обърках редовете. И когато следващия миг шофьорът спря неохотно на един светофар, аз се провикнах изнервена. Перки си ферма, защо спираме? Шофьорът, очевидно, също смяташе, че не е нужно, защото следващата секунда отново натисна гъста и се запровира между файтони, велосипеди, коли и пешеходци. Затворихме очи и се осмелихме да ги отворим едва когато колата се закова със кърцане пред катедралата. Шофьорът изглеждаше доволен, вероятно си мислеше, е, все пак успяхме. Слезохме, олюлявайки се, като приели последно причастие. Обаче, щом прекрачихме прага на катедралата, ни обзе невероятно спокойствие. Тук беше толкова тихо. Хареса ми дребната стара богомолка, коленичила пред образа на Дева Мария. Сбръчканото и кратко лице сияеше от възторг в меката светлина на восъчните свещи. Харесаха ми децата, които се втурнаха в църквата и много сериозни се прекръстиха пред Мадоната, преди отново да изтичат да играят. Госпожица Струмланд се разхождаше наоколо, сякаш бе попаднала в Едем. Тя също ми хареса. Старши учителят Емалмин, обаче не ми хареса. Той беше от онези, които искаха да знаят подробности. Кога е бил положен основният камък, колко висока е кулата, той искаше да знае всичко и да го запише на всичкото отгоре. Казах му, че щом иска да изучи Италия в такива подробности, ще трябва да остане тук до края на живота си, но той не обърна внимание на възражението ми и продължи да измъчва екскурзово да с въпроси. Казахте, че ренесансовата фасада е била завършена през 19 век. Не разбирам как една фасада може да интересува някого до такава степен. Може би ми е скучно, защото Ян толкова дълго и толкова често говореше за фасади. Догуше ми е дошло от такива лекции. Аз съм като стареца, който не чувал добре и когато свещеникът го попитал дали му харесала проповедта, отговорил, чувам малко, а разбирам още по-малко и за това много не ме интересува. Не беше така с господин Емалмин. Той страшно се интересуваше. Не искаше да се върне в Швеция, без да е узнал... Че кулата е висока 108 метра и бомбардираше екскурзово да с въпроси. Ние, Сева, го наблюдавахме мрачно. Навярно е бил мило дете, прошепнах на Ева с искреното желание да намеря нещо хубаво и в господина Малмин. Навярно, ким на Ева. Била от децата, които са събуждали мама в 5 часа в неделя сутрин с въпрос: Мамо, дядо Боже, жене ли е? Ангелчетата могат ли да се целуват? Как се прави кръгла консервна котия? Милата Милеля от Чикаго беше изпратила доста долари, които пареха в джоба ми, затова реших, че двете сева бихме могли да се позабавляваме през този наш първи ден в Италия. Преди да се разделим с останалата компания, отведох Емал Мин в един от страничните кораби на църквата и му казах, че според някои слухове църковната кула сега е висока 109 метра вследствие на разместване на земните пластове и затова е най-добре да се изкачи до самия и кратко връх и да провери. След това излязохме при гълъбите на площада пред катедралата. Едва бяхме преминали портала, когато към нас е спусна един господин с фотоапарат в ръка, който говореше и жестикулираше оживено. Разбрахме, че иска да ни фотографира. Нищо чудно, каквито сме хубави, каза доволно Ева и застана в подходяща поза. Той естествено е от някое списание. И ниска за корицата, аха, кимна ха с разбиране и кръстосах крака както правят момичетата от кориците на списанията. Можех съвсем ясно да си представя как фотографът вече вижда корицата с нашата своеобразна, малко меланхолична северна красота, спърхащи бели гълъбови криле наоколо, а на заден план катедралата. Каменен химн за вечния купнеж на човешкия дух по повисшите измерения. О, такава корица щеше да се получи, че хората щяха да спират за миг, пронизани от нежна болка. Какво фотографиране падна само? Този човек влагаше голяма амбиция в работата си. Той ни направи снимки в близък и в подалечен план, и Ева сама, и аз сама, и Ева в профил, и аз в амфас, и Ева с гълъби в краката, и Ева с един гълъб в протегнатата ръка. И аз цвъкната от гълъб върху роклята си, да, защото не всички гълъби се разхождаха по площада, а много от тях летяха из въздуха. Накрая бяхме готови. Шест хиляди лири, каза мъжът с камерата. Ние с Ева се спогледахме възхитени. Знаехме, че фотомоделите са добре платени, но това тук надминаваше и най-смелите ни мечти. Шест лири, те нямаше да се отразят зле на пътната ни каса. Мини известно време, докато разберем, че фотографът искаше от нас шест хиляди лири. Толкова струваше увековечаването на нашата своеобразна северна хубост на площада пред Миланската катедрала. И това още през първия ни ден в Италия. Нямахме сили дори да се пазарим. Извадих бавно шест големи тапета, както упорито наричаше Ева италианските банкноти, и ги подадох на фотографа с жален поглед. Той вероятно е дворцов фотограф, рече утешително Ева. Тогава е зашеметяващо ефтин, отбелязах аз. А фотографът явно не беше виждал никога през живота си такива идиоти като нас. Обзет от състрадание към нашата глупост, той изтича след нас. Искаше да ни направи още снимки, Гратис. Гратис, както се изрази. Какво ще кажеш, попита Ева, искаме ли да ни фотографира? Защо не? Отвърнах уморено. Още не са ме фотографирали от северо-исток. На следващия ден получихме снимките, около 50 брой в хотела. Нашата северна красота на всички тях беше изключително своеобразна. Беше точно както си го представях, човек поглеждаше снимките и изпитваше нежна болка. Сега имаме коледни картички до края на живота си. Успокоима Ева. Едина глава. Човек огладнява от толкова много фотографиране и затова решихме да изберем някой приятен ресторант, където да обядваме. Който е дал 6000 лири за снимки, не бива да проявява дребнавост. Казахме си ние и избрахме най-шикозния ресторант, който можахме да открием – Джанино. В предверието стоеше девойче, облечено в бяло, и печеше малки питки с пълнеш. В Италия наистина всичко събрано на едно място по много живописен начин. А зад стъклената стена можеше да се види блестящата от чистота кухня и кухненският персонал във вихара на готвенето. Там цареше пълен ред. Хранителните продукти бяха изложени специални стъклени витрини, така че човек можеше да види котлета си в естествено състояние, а в големи аквариуми плуваха рибите, които щяха да бъдат поднесени на обяд. Хигиената беше абсолютно успокояваща, това беше несъмнено. Чувала съм, че трябва да си китаец, за да можеш да се справяш с дървените клечки и да си похапваш лестовичи гнезда, без да се оплескаш душите, и че само италианец може да яда спагети, без да се оплете в тях и да изсипе половината порция в пазвата си. Затова се радвах, че най-сетне ще науча как си ядат спагети по изискан и елегантен начин. Пълни глупости няма изискан и елегантен начин да се ядат спагети. Просто не става. Италианците да приказват каквото си щат, в действителност на всички тях спагетите им висят от устата като лакът брада. Двете сева се огледахме шокирани, след като седнахме на нашата маса. Публиката беше елегантна, всички изглеждаха добре облечени, но лелеле, как пръскаше доматеният сос по чистите копринени салфетки когато спагетите се виеха коварно около устата на тези хора. Ние толкова се стреснахме, че предпочетохме да си поръчаме на Дивитало. Тя поне се държи прилично и човек знае какво може да се очаква от нея, което не може да се каже за спагетите. На масата срещу нас седеше един загадъчен господин. Кръстихме го Чезаре Борджия едно, защото изглеждаше хубав и порочен. Беше ни много интересен, докато не видяхме как под лицето му висят половин метър спагети. Нищо не бе останало от демоничния му вид. Обаче, валдостаната и първата ни бутилка Кианти така ни развеселиха, така ни сгряха душите, че бяхме в състояние да се сприятелим с целия италиански народ, дори и презавеса от спагети. Напуснахме, Джанино с нежен прощален поглед към Чезаре Борджия. Остатък от следобеда прекарахме в разглеждане на витрините по елегантните търговски улици. Бяхме се озовали в обетованата земя на чистата коприна. сърцата ни се разтапяха при вида на прекрасните материи и цветове по витрините. Сета пора, чиста на навсякъде виждахме този примамлив надпис. Шепнехме магическите думи с стиснати устни, като че изричахме някакво заклинание. Господин Конце не споменава нищо за чистата куприна, а е трябвало да знае, че сред необходимите думи и изрази няма по необходими от тези. Преброих още веднъж лелините долари и побързах до основа един малък фонд, чиста куприна от вътрешната страна на сакото си. От време на време бърках с ръка там и попипвах банкнотите и това ме правеше толкова щастлива, сякаш вече галех блестящата куприна. Вечерта отидохме в галерията, защото там се разхождат изисканите хора в Милано. Галерията не обикновена улица, тя е колонада, която свързва Пяца Дел Домос, Пяца Дела Скала. Вървиш под висок стъклен свод по много гладка настилка, но около гъмжи от ресторанти, кафета, магазини и хора, главно от хора и главно вечерта, и то такмо там, където искахме да бъдем ние Сева. Не ли странно, казах аз на Ева. когато съм в чужбина и не мога да направя една крачка, без някой да ме настъпи по краката, наричам това интересен и шумен живот. Но когато съм си вкъщи, казвам, че отвратителна навалица и между другото това си е точно така. Размишлявахме известно време върху този необичаен факт, понесени от потока от хора, заслушани в екзотичната музика на множеството оркестри. Знаеш ли каква е разликата? Попита Ева. Когато ние, бедните обитатели на Севера, се озовем сред такава човешка навалица, то това означава, че има княжеска сватба или международна футболна среща. Или че някой бил тежко ранен и го отнасят с линейка. Или че в някой дъждовен ден трябва да пътуваме с автобуса в пет, добави хас. Точно така, потвърди Ева. Трябва да си пробием път, за да се доберем до жалки автобус или за да хвърлим един поглед на нещастника. Нещастника ли? Попита хас. Ах, да, този, когото трябва да отнесе линейката. А ти какво си помисли? Подкачи Ева. Че имам предвид княжеската сватба, Ева имаше право. Швеция на Валицата е неестествено състояние, което причинява само неудобства. По един човек на квадратен километр, така трябва да е при нас. Човек, който си седи сам самичък и размишлява за живота, но все пак излиза веднъж месечно и ругае най-близкия си съсед през Фуния от Березова кора. Италианците, напротив, обичат да се струпват на малки пространства. В техните градове, по улиците и площадите им трябва да има стълпотворение от хора. Понякога и ние двете идваме тук, смесваме се с навалицата и така се лекуваме от нашата лапланска болест. Завърши Ева и ме затегли към тротуарното кафе, Бифис. Седнахме и поръчахме кафе еспресо. Да, ако това не помогне срещу лапланската болест, значи положението е неспасяемо, заявих аз и сръбнах прекалено силното кафе. Чуй само как ври и кипи около нас, даваше си сметка колко далече сме от меланхолното ни отечество. Понякога наистина е прекрасно да чуваш около себе си само чужда реч, съгласи се Ева. В същия микс сред какофонията от звуци се извиси един женски глас, който викаше нещо на чист шведски. Ева ме погледна. Чужда реч, повтори тя спокойно, включително и шоненска. Не можахме да открием жената, която извика, тя беше изчезнала сред множеството. Кораби, които се срещат в нощта, прошепнах аз развълнувана. Но Ева каза че хората от Шонен могат спокойно да си останат вкъщи при скалата Ромеле. Те не бива да стигат толкова дълбоко на юг, чак до Миланската галерия. Пихме още с пресо и наблюдавахме, изпълнени със спокойствие, народния живот, който се носеше на вълни край нас. Представи си, че някой италианец загуби при злополука двете си ръце, обади се по едно време Ева. Знаеш ли какви последствия ще има това? Ще се прости за винаги с мечтата си да играе бокс и борба. Казах расия но аз, защото не исках да си представям нещо толкова тъжно в тази толкова прелесна вечер. Овца такава. Възмути се Ева. Ще започне да заеква, ще получи тежко говорно разстройство. Как би могъл да говори, след като не може да използва ръцете си? Бяхме чували, че южниците жестикулират, но не бях предполагала, че го правят толкова буйно. Недалеч от нашата маса разговаряха няколко млади мъже. Те движаха ръцете си по опасен за живота начин, понякога от раменете, понякога от лактите, понякога от китките, предполагам, че изразявайки своето мнение, те предаваха и най-тънките нюанси. Пръстите им парпореха във въздуха като малки птички. Беше очарователна гледка. След като изпихме кафето си, ние тръгнахме към хотела и пристигнахме там такмо на време, за да видим как господин Гоставсон с съркочервено лице излиза тичешком от една врата, над която пише Синьоре, ето колко опасно е, когато човек не научи окончанията за множествено число, преди да отпътува от своята страна. Бедният господин Густавсон очевидно беше предположил, че синьор означава господа и е множествено число на синьор. Ужасна грешка, рече е поучителен глас, сякаш говори на малко, неразбиращо момче. Там където трябва да влезе господин Густавсон, окончанието е и, а не е. Ползата от чуждоязиковите познания е неоценима. Едно Чезаре Борджия, 14751507, Италиански княз, известен със своята безкруполност. Бел Пъра, 12 глава. Не очаквах нищо особено от Венеция. Банален град за сватбено пътешествие с няколко мръсни канала и туктаме златна мозайка по аглите, нямаше да се оставя да ме надхитрат толкова лесно. Казах това на Ева. Когато се качихме на влака в Милано. Е, ще видим, отговори кратко Ева. Невероятно е всъщност как сляпо върви човек към съдбата си. Щастието и нещастието госполитът е еднакво неподготвен. Върви си той като глупаво малко агне и не подозира, че, например, на 29 септември, четвъртък, целият му живот ще се промени. Като глупаво малко агне, аз се качих на влака и звироглаво блеене дадох да се разбере, че няма да се оставя Венеция да ме надхитри. Един швейцарец, с когато се запознахме във влака, имаше същото презрително отношение към града. «Венеция ли?» Каза той. «С Венеция скоро ще приключим. Сутринта ще пием по едно питие на площада и ще разгледаме двореца на дужите Едно и църквата, сам Марко. Следобед ще пием по едно питие на площада и ще се разходим по Мерсерия, търговската улица на града, от Понте-Дириалто нататък и ще се върнем». За да пием накрая по още едно питие на площада. Вечерта правим разходка с гондола и накрая остава само още едно, което не бива да се пропуска, а именно да пием на площада по едно питие. След това човек може да приключи с Венеция. А защо да не пием по едно питие на площада преди разходката с гондола? Попита любознателно Ева. Не откривам никаква система в плънави. Ами да, спомнете си, предупредих аз. Чередовният живот е най-краткият път към здравето. Швейцарецът ни погледна замислено. Прави сте, призна той. Простете пропуска ми. Тогава ще направим така. Вечерта изпиваме по едно питие на площада. Правим разходката с гондола и завършваме деня с по едно питие на Имате три възможности да познаете. Този разговор засили съмненията ми за Венеция. Обежище за пристрастени към удоволствията туристи. И това място наричат. Кралицата на Адриатика Кралицата на Адриатика, Тралала Рекоха до Сано, докато слизахме на мрачната венецианска гара. Срещата с Канале Гранда не разтърси дори най-малкия пръст на краката ми и в пълно душевно спокойствие аз прекосих с мотурница целия град Долидо, където щяхме да живеем. Едва когато започна да се здрачава, приключихме със скучните си задължения в хотела. Хванахме се за ръка Сева и се втурнахме към пристанището, за да не изпуснем корабчето за Венеция. Не знаехме кога точно потегля и затова вървяхме колкото се може побързо. И тогава, о, кралица на Дриатика, прости ми! Бълла Венеция, блям сребро и седев, забрави глупавите ми братвежи! Серенисима, колко смирено целувам ръба на твоята одежда, макар че е малко мръсен! Стояхме там за немели... Без да можем да откъснем очи от прекрасното видение. Подгаснещото се дефени от блясъци на в море от сребърно Емуаре 2, пред очите ни плуваха островите на лагуната. Беше неземна гледка. Огънят на воодушевлението, който пламна в мен, очевидно също не беше от този свят. Той ми отне разума. Онемях и оглутях. Последвах безмълвно Ева на корабчето, което ни понесе през лагуната. Дворецът на дужите лежеше пред нас толкова странно красив, толкова странно, нереално красив, сякаш бе от друг, приказан свят. Странно и нереално, да, така внезапно изглеждаше всичко. Този град притежаваше нещо, което не можех да обясня. Бях у Мадюсана. Не можех да се позная. Това не бях аз, Кати. Бях една непозната жена извън времето, слязла от ръката на боговете. И то точно тази вечер във Венеция, само защото боговете бяха пожелали така. И цялото това сребро, този садев, бяха ги разпръснали навсякъде, за да ми доставят радост. Бяха издигнали тук белия дворец, за да ми доставят наслада. Да, бях любимката на боговете, Венеция беше златното ми ковчеже с скъпоценности и в тази нощ се реши съдбата ми. Като на сън следвах Ева през множеството, което се движеше към площада. Към пьяца Ди Сан Марко, най-хубавият пазарен площад на света. Краткият залез вече беше преминал. Безброй електрически лампи осветяваха площада, Оркестърът в центъра му свиреше приятна лека музика, която никога до тогава не бях чувала, златната музайка по фасадата на Сан Марко си Опитах се да разкъсам тази обвивка от нереалност, която ме бе обгърнала, но не успях. Ева, животът е сън. Казах аз и я стиснах здраво за ръката. Или това тук е оперно представление? Не виждаш ли, че целият «Сан Марко» е по златен театрален кулис? Така ли мислиш? Подсмихна се Ева. Да, всеки момент ще се появят няколко яки мъже, ще отнесат цялата църква и ще донесат на мястото и кратко селска страноприемница. И всички хора тук на площада са статисти, които в първото действие са свещеници – а във второто – Разбойници. Студена като лете ръката ти, запя Ева, за да докаже, че ако това тук наистина е опера, тя е готова да вземе участие в нея. Защо всъщност ръцете ти са толкова ледени? Студено ли ти е? Да, студено ми е, отвърнах аз. Но само от вълнение. Този град някак ми спълва с безпокойство. Венеция не е град, в който можеш да бъде спокоен, каза Ева. Никога не е бил и няма да бъде. Защо да бъдеш първата, която запазила спокойствие тук? Да, наистина, защо да бъда първата? Имаше ли друг град на земята, в който безпокойството на сърцето да е така силно? Къде да хората са обичали така горещо и са страдали така дълбоко? И са мразели така диво както тук? Тук любовта и смъртта са танцували по улиците и площадите. Сянката на коварните убийства е потъмнявала водите на каналите. Проливала се е кръв по страстни и подиви от навсякъде друга да са били песните, които са се пеели и танците, които са се танцували тук. Сърцата в този град винаги са били изпълнени с безпокойство. Тогава защо моето да не бие по-очестено тази вечер? Дали да не послушаме нашия швейцарец и да не изпием по едно питие на площада? Попита Ева. Предложението изглеждаше добро. Така и направихме. Но не можех да седя спокойно на едно място. Исках да опозная истинската венеция да видя какво се крие в сърцевината и кратко. И това трябваше да стане веднага, в същия този миг. Под туредело Ролодо се отваряше входът към Мерсерия, и ние тръгнахме натам тъкмо, когато двамата Емаври върху кулата оповестиха безмилостния ход на времето, като удариха с чуковете си огромната бронзова камбана. Случайността ли е това, което насочва стъпките на хората, или нещо друго? По-късно попитах Ева да вярва. Че съдбата ни отвела в Мерсерия точно в този миг, в тази очарователна, крива и тясна уличка, която напомня за Вестерлангатан в неделята преди Коледа, с тази разлика само. Че в Мерсерия имаше двойно повече хора. Глупости, отсече Ева. Пусни жени в чужд град и само за пет минути инстинктът им ще ги отведе в онази улица, където има най-много неща за пазаруване. За това не е необходима съдба. Се едно да пуснеш свине да търсят трюфели. Това обяснение за всичко, което е, което се случи, ми се видя твърде примитивно. Но там наистина имаше примамливи витрини с хубави неща – венецианско стъкло, венецианско сребро, кожени изделия, купринени тъкани. Ева ме теглеше от витрина на витрина и аз заследвах, макар и малко неохотно. Нали исках да открия най-съкровената същност на Венеция? Ева обаче искаше да купи един хубав ефтин колан и щом като открихме магазин за кожен изделия, тя спря като закована. Тук ще стане, заяви тя накрая, взряна във витрината. Пред витрината вече беше спрял още някой. Един млад мъж. Изглежда кожените изделия го интересуваха много, така се беше загледал в тях. Погледнах го бегло, но той не беше от мъжете, които можеш да погледнеш само веднъж. Беше очевидно хубав. Много тъмен, с южнишки кафява кожа. Видя ли го? Попитах Ева, втренчила поглед в витрината, за да не забележи, че говоря за него. Кого? Не разбра Ева. Кафявия, отвърнах аз. Всъщност предпочитам черния, възрази Ева. Тази Камила реши, че говоря за колани. Ах, този ли? Ах на тя, когато най-сет не разбра за какво говоря. В очите и кратко проблесна истински интерес. Да, това е един необичайно очарователен италиански тип, призна тя. Впрочем ти забелязали, че мъжете тук в Италия са много похубави от жените? Да, особено този, настоях аз. Той вероятно е резултат на малка забежка на Казанова, три тук, във Венеция, преди 6 или 7 поколения. Грешите обаче, каза един много приятен глас до мен. Предните ми са правили малките си забешки някъде на север. Те до един са били ковачи от Върмланд. О, Боже! Испъшка Ева. После обаче млъкна и ние двете си изчервихме с всички сили. Тук в Италия има толкова много заметресения, каза хазна края с жален глас. Защо не се случи едно так му сега, когато ни е толкова необходимо? Смуглият мъж ме погледна усмихнато в очите и отвърна. Смятам че ние току-що преживяхме едно. Почудих се какво ли иска да каже, но през това време Тесева поведоха разговор, който ме отклони от моите размишления. Останахме известно време в Навалицата, докато се запознавахме. Той се казваше Ленард Зундман и беше от Стокхолм. Впрочем струва ми се, че съм ви срещал веднъж, при разграбването на една елха, когато бяхте приблизително на 8 години, каза ми той. Ах, тогава ли, провикнах се аз ужасена. Но трябва да признаете, че от тогава доста съм пораснала. Да не се окаже, че съвсем напразно съм се разхождала с шина на предните зъби чак до 14-та си година. О, да, сега изглеждате малко по-добре, каза учтиво Ленард Зундман. И вероятно вече не се биете. Не, по-настоящем съм съвършено безопасна, увери глас. Е, чак пък безопасна, отвърна той. След като постояхме така известно време, блъскани от всички минаващи край нас, Ленард Зундман предложи. Струва ми се, че съвсем вреда на нещата два мастари приятели от детинство, които са се срещнали случайно, да вечерят заедно. Бихме могли да вземем с нас това прелесно непознато момиченце, добави той с поглед към Ева. Погледнах Ева загрижено, опасявайки се, че ще възрази нещо. Защото усещах, че в този момент нищо на света не би ми доставило повече удоволствие от това, да остана още известно време с Ленард Зундман. Той по някакъв начин беше отговорът на странното безпокойство в моето сърце. И така добре подхождаше на тази обвивка от нереалност, която ме обгръщаше през последните часове. Опитах се да си внуша, че за всичко е виновна Венеция, а мисълта, че тайнствената магия на града има по някакъв начин нещо общо с Ленар Зундман, е пълна глупост. Но това не помогна. От първия миг бях очарован от него, а това, че той извика на помощ Венеция... Направи всичко само още по-съдбоносно. За щастие, Ева нямаше нищо против да отложи купуването на колана и да вечеря с Ленард Зундман. Обходихме Мерсерия с всичките и кратко криви улички чак до Канале Гранде. На Понте Дириалто останахме известно време, за да погледаме канала, по който се плъзгаха черни гондоли. После Ленард ни заведе в една малка тратория четири наблизо, където вечеряхме. Останахме дълго, дълго там. Чувствах се толкова щастлива и кратко безгрижна, както никога преди. Забележително е как понякога срещаш хора, за които след пет минути имаш чувството, че си ги познавал през целия си живот. Ленард Зундман беше такъв човек. И аз не помнях някога да съм вечеряла по-приятно с някой друг в малката скромна тратория с карираните памучни покривки върху грубите дървени маси. Дайте ми още сепия, поръча въодушевено Ева, докато унищожаваше едно малко, пържено в масло. Пърче Сепия. За нея очевидно това беше истинско лакумство. Не бих могла да твърдя, че харесвам Сепия, но в онази вечер можех да ям скорпиони и скакалци и дървесна кора, без да забележа разликата. Бях полудяла, уверявам ви, бях напълно полудяла. А също, безмерно щастлива. Изпитвах безумна радост, че това тук беше Венеция, а това бях аз, а това Сепия, а това Ленард Зундман. Беше толкова вълнуващо, че съм го срещнала, а причудливите викове, които идваха от далечината, бяха на гондолиерите по Канале Гранде, които си подвикваха един на друг, и о, небеса, колко прекрасна беше Венеция! Ех, да беше сега 18 век, размечта се Ева. В дните на карнавала, да, тогава е трябвало да дойдем тук, съгласи се Ленард. Сигурно е било невероятно преживяване, ако вярваме на онова, което пишат. Лудостта звънти с хиляди звънчета, сърцето тръпна и подскача от блаженство, малки богове на любовта играят на криеница по уличните глида. така е било по време на карнавала. Така, значи, е било по време на карнавал. Намирах, че подхожда отлично на моментното ми състояние. Лудостта звънти с хиляди звънчета, да, точно това правеше тя, и то така, че сигурно се чуваше в цяла Венеция, така ми се струваше. Сърцето трепти и подскача от блаженство, о! Да, моето сърце трептеше и подскачаше неудържимо. Малки богове на любовта играят на криеница по ъглите на улиците, това ще разберем, като си тръгнем, мислех си. Но каквото и да правеха боговете на любовта, аз не бих заменила тази моя първа вечер във Венеция за никоя, макар и много пишна карнавална нощ през отминалите епохи. Ева обаче не спираше да съжалява за радостите, които е изпуснала, защото се е родила няколко столетия по-късно. Казанова и аз. Каза тя замечтано, щяхме да се промъкваме по тези улички в одежди от бяла куприна, с маски от черно кадифе и... И сега щеше да бъдеш мъртва, прекъснаха брутално аз. Не, предпочитах да живея сега, докато съм жива. Времето летеше толкова бързо. Тази вечер беше към края си. И ние сева трябваше да се върнем в с ръбчето. И кой знае дали някога щях да видя отново Ленард Зундман? Нали не можех аз да предложа да се видим отново? А изглеждаше малко вероятно той да го направи. Запитах се много пъти, случайността или съдбата е, която така мъдро подрежда всичко? Пристигнахме на Кея в последната секунда преди отплаването на корабчето за Лидо. Същност аз стигнах там още по-късно, когато то вече беше потеглило. Хората, които искаха да се качат, бяха толкова много, а аз никога не съм успявала да си проправя път блъсканицата. Не знае дали като дете Ева не се упражнявала на годишните панеири Фамал, но внезапно тя се оказа далеч напред и се промъкна на борда тъкмо в мига, когато корабчето се отдели от Кея. Аз останах сама, прецених за миг възможността да скоча движение, но съзнах, че ако успея да се справя с този скок, ще мога спокойно да участвам в Олимпийските игри. Златният медал в дългия скок щеше да ми е гарантиран. Ленард стоеше зад мен и се смееше. Има доста време до следващото корабче. Каза той. Да пазите Кати. Провикна се Ева, преди да изчезна от погледите ни и мракът да погълна нея и корабчето. Ленард нямаше нищо против да ме пази, така поне каза. И гондолата беше най-доброто място за съхранение, което можа да открие. Гондола, гондола. Провикна се той и скоро по водата към нас се плъзна една гондола. Някой ден... Когато ще бъда стара, схваната от подагра и самотна и пенсията няма да ми стига и ще очаквам смъртта. ще си спомням за дните, когато съм била млада и съм се возила на гондола във Венеция. Ще си спомням колко ярко светела луната и колко черна е била водата в каналите, и колко тайнствено са се издигали дворците в мрака. И тогава ще си спомням за Ленард Зундман, ще си спомням лицето му и как се деше срещу мен в гондолата и говореше за съвсем обикновени неща. Няма да си спомням целувки и любовни думи, защото нямаше такива. Съвсем нищо не се случи в тази гондола. Нищо друго, освен че за първ път живота си аз се влюбих безумно. Каква ирония! Срещнах Ленард през първата си вечер в Венеция. И още същата вечер го загубих. Той имаше общо пет часа, за да предизвика в мен тази ужасна бъркотия. А после изчезна. Загубихме се в навалицата на площада, докато Ленард ми изпръщаше до корабчето. Не зная какво точно се случи. Той изчезна внезапно, аз нямах време да го търся. Тичах, изпълнена с отчаяние, по площадчето към Кея. Там, горе, на една колона стоеше крилатият лъв на Свети Марко. Забавих крачки за миг и в нещастието си се обърнах към закрилника на Венеция. О, Свети Марко, помоли се аз, помогни ми. Подари ми, Ленард, това е единственото, което си пожелавам. Това е твоят град и ти носиш отговорност за всичко, което се случва по твоите улици и канали. Идва една бедна чужденка, която не ти е сторила нищо лошо и ти я зашеметяваш с на светлина, гондоли и нощни песни, само защото не можеш да понесеш да има във Венеция човек, който не е влюбен. Сега доволен ли си? Виждаш ли как треперят устните ми? Но защо ми го отне? Свети Марко, моля те, върни ми Ленард. О, Свети Марко. Едно дож, титла на упражняващия върховната изпълнителна власт в Венеция и Геноа през средновековието. Бел Пъра, две емаре, фра, Фр, Копринен лъскав плат с отблясъци на вълни. Бел Пъра, три Казанова, италиански авантюрист, прочул се със своите любовни похождения. Бел Пъра, четири тратория, гостилница. Бел Пъра, 13 та глава Адриатика миеше с могъщите си топли вълни плажа на Лидо и заливаше големия ми пръст, с който се опитвах да издълбая името на Ленард в пясъка. Когато вълните се оттегляха в морето, името изчезваше, сякаш никога не е било. Ленард също изчезваше, сякаш никога не е съществувал. Оставаше само болката сърцето ми. Ева лежеше до мен на Белия пясък и се опитваше да ме вразуми. Тя отказваше да приеме сериозно историята с Ленарт. «Не си внушавай, че си влюбена», казваше тя. «Просто си заразена от обстановката». Венеция се оказа твърде силна за теб. «Влюбена съм в Ленарт», настоявах аз. Това не е свързано само с Венеция. «Навсякъде щях да съм влюбена в него». Но не и в Сундбиберг в някой дъждовен ноемврийски ден, възрази Ева. «Не». Всичко е от тази Венеция, само тя е виновна. Тук всички пошторяват. Вагнер и Нюсе и лорд Байрон, например. Нима и те не са седели тук, стенейки от любовна мъка, кимах за Маяна. Вагнер, Нюсе, Байрон и аз, ние знаехме, що е любов. Ева обаче не знаеше. До сега и аз не знаех. Ева, промълвих отчаяно, никога вече няма да го видя. Той дори не знае в кой хотел живеем. Никога вече, никога вече, повтори Ева като ехо. Беше влудяващо. Имаше ли други думи в човешки език, които да крият себе си повече безнадежност и горчиво отчаяние, никога вече, погледът ми блуждаеше тъжно над вълните на Адриатика и дългия пясъчен бряг, по който някога Лорд Байрон е препускал на своя кон. Но това е било някога. Единственият... Който препускаше сега по брега, беше господин Густавсон. Без кон. Так му беше излязъл от морето и правеше гимнастически упражнения. Останалата компания лежеше пръсната на достатъчно разстояние от нас. Можехме да обсъждаме необезпокоявани моето нещастие. Ева ме хранеше с грозде, за да ме утеши, а аз плюех меланхолично сенките наоколо и тъгувах. Накрая Ева си ядоса. Вагнер, Нюсе, Байрон и ти, каза тя. Когато Вагнер е бил влюбен във Венеция, композирал Тристани и Золда, а Байрон написал Дон Жуан. А ти какво правиш? Хленчиш тук и ми плюеш сенки от грозда в косата. И аз ще пиша, заявих аз и станах. Наян, живее си той там и си мисли, че всичко е както преди. Това изобщо не е така. Ще взема да му пиша. Няма ли да размислиш преди това няколко дни? Предложи Ева. Няма какво да размишлявам, отсяко хас и тръгнах право към хотела. Трудно беше да се напише такова писмо. През цялото време имах неприятното чувство, че Вагнер, Нюсе и Байрон надничат през рамото ми. Но аз все пак се опитах, доколкото мога, да обясня на Ян, че сега знам със сигурност онова, което винаги съм подозирала, ние с него никога няма да се съберем. Само щяхме да бъдем нещастни, ако бяхме опитали. Писах, че тук, във Венеция, лудостта звънти хиляди звънчета и аз съм безнадежно загубена. Сложиме ме в едно чекмедже медже и ме забрави, написах аз. Залепих плика дълбоко покрусена и занесох писмото на портиера. Да, да, знам, че това е едно нескопосано писмо и че вие бихте го написали много по-добре, махнах нетърпеливо на Вагнер, Нюсе и Байрон и тръгнах да търся Ева. И ето я нея с господин Емалмин под едната ръка и господин Густавсон под другата. Цялата компания искаше да отидам във Венеция и да разгледаме двореца на дужите и сломеното ми сърце не беше достатъчно сериозно страдание, за да се освободя от задължението да вървя с тях. Промъкнах се при Фрида Стромберг. Приятно беше да си близо до нея, когато си тъжен. Тя беше най-стабилният човек на тази земя. Докато пътувахме през лагуната, седях до нея. Фрида, прошепнах и кратко аз, била ли си някога влюбена? Да, веднъж, отвърна с готовност Фрида, сякаш бяха попитала колко е часът. А той обичаше ли те? Не, отвърна спокойно Фрида. Беше учител при нас, у дома, и беше 10 години помлад от мен, и освен това вече беше сгоден. О, Фрида, ти не беше ли нещасна? Попитах аз, изпълнена с жалост. Нещасна? Попита Фрида. Никога през живота си не съм била толкова щастлива. Божичко, беше прекрасно, погледнаха подозрително. Какво прекрасно можеше да има в една несподелена любов, не можеш да си представиш какво каза той веднъж за мен. Продължи оживено Фрида. Госпожица Стромберг, вие наистина имате хубав глас, каза той. Беше диригент на нашия църковен хор, знаеш ли, аз също пеех там. Понякога ми поверяваха соловите изпълнения. И след една такава репетиция той ми каза тези думи. Всички ни чуха. Бяхме пред сградата на училището и се разотивахме. Не можах да заспя цялата нощ, но успях да чуя нищо повече за сърдечните тайни на Фрида, защото пристигнахме и трябваше да слезем от коръпчето. «Да, да, всеки си ма спомени», каза Фрида и ме погледна с блеснали очи. Едно искам да ти кажа, Кати, прекрасно е да си влюбен. Дали се ти отвърнали със същото или не, няма никакво значение. Потънала в мисли, вървях към двореца на дожите. Може би бих могла да се науча да се задоволявам с толкова малко. Може би е възможно да прекараш остатъка от живота си с няколко думи, които някога е казал любимият човек. Няколко думи на възхищение. Зарових се спомените си, за да открия нещо хубаво което Ленард бе казал за мен. Нещо, от което да черпя отеха в предстоящите самотни дни и нощи. И вероятно вече не се биете, беше казал той, единственото, за което се сетих. Това би могло да се приеме за похвала. Но беше твърде хилаво за отеха през идните години. Предвореца надужите на дужите заварих господин Густавсон, потънал в транс, вперил взор в една плаваща бирария, която излизаше изпод моста на въздишките. Какво говоря, плаваща бирария, всъщност имах предвид бирена гондола. Бирена гондола, управлявана от един едър пещ гондолиер, а на заден план моста с печална слава, по който толкова бедни хора са поемали тежкия път към килиите на венецианския затвор. Нима и бирената гондола е толкова романтична. Това вече е прекалено. Казах на Ева. В такъв град човек е беззащитен. Просто нямаш никакви шансове да се измъкнеш невредим. Ева призна, че наистина е трудно. Дължи извинения на Тициан, Тинторето и Веронезе едно. Те вероятно бяха надминали себе си по стените на двореца на дужите, но в този ден аз нямах очи за таланта им. Само на едно място спрях и проявих интерес към изкуството. Там Тинторето беше нарисувал един човек, чието чело ми напомняше малко за Ленард, но Ева беше стихията си. Тя твърдете, че е започнала да вярва в прераждането на душите. Била твърдо убедена, че през 15 век е била хубавата, обсипана с капоценни камъни съпруга на венециански дож. Краката ми се чувстват много удобно на този паркет, речетя самодоволно и направи няколко жизнерадосни стъпки в ритъма на самбата. Интересно, че хората, които вярват в прераждането на душите, винаги са били нещо наобикновено в предишните си форми на съществуване. Египетска царица. Хенри 8 или нещо подобно. А Ева, естествено, съпруга на Дож. Тя описваше с увлечение блестящите балове, които е давала на венецианците в огромните зали на двореца. И никак не се притесняваше от факта, че съпругът ти кратко, Дожът, от време на време, прескачал до площада, за да обяви пред народа някоя и друга смъртна присъда, защото това запълвало достатъчно време, за да може съпругата му да танцува необезпокоявана на тъмнокожи млади благородници. Когато някой от кавалерите и кратко дотягал, тя пускала малко анонимно обвинение в зловещата лъвска паст в стената пред покоите на тримата инквизитори, например, че заплашва сигурността на държавата. И това решавало въпроса за земния път на кавалера. А когато главата му паднала, аз съм казвала само «Хопала», шепнеше доволно съпругата на дужа и подреждаше златните си кадрици. На следващия ден щяхме да напуснем Венеция и след като приключихме с двореца на дужите... Аз предприех последен отчаян опит да намеря Ленард. Помолих Ева да ми помогне. Защо да не се разпръснем във Верига и да направим хайка по Мерсерия? Помолих аз. И тогава навярно ще открием избягалия мумък, заспал под една ела, напълно невредим въпреки сковаващия нощен мраз, отвърна Ева. Накараха три пъти да обходим Мерсерия и видяхме там много, много хора, които си приличаха по едно нещо, не бяха Ленард. Би трябвало да внимаваш повече за вещите си, смъмри Мева. В Милано загуби ръкавиците си да кажем, че е било случайност. Но да загубиш двуметров мъж, това е направо престъпно нехайство, така да знаеш. Ленард не ми е собственост, хленчех аз. За съжаление, не, така беше. Но защо обикалях и го търсех? Едва сега разбрах, че положението нямаше да стане по-добро, ако го намерех. Какво се беше случило всъщност? Двама сънародници се срещат неочаквано в чужбина, вечерят заедно и това е всичко. Където и да се намираше Ленард Зундман, той вероятно отдавна беше забравил за моето съществуване. Предадох се. Гондола, гондола, викаха гондолиерите край Понте Дириалто. На този стар мост бедният венециански търговец заложил при Шилок в две къс от собствената си плът. Но, за щастие, Мъдростта на порция три го спасила в последния момент, когато Шилок вече точил ножа, за да му изтръгне сърцето. О, Шилок, Шилок, би могъл да получиш моето вместо неговото, то ми е само тегуба и мъка. Гондола, гондола, не беше нужно да викат два пъти. Ева вече беше се запътила към една гондола. Нощ над Венеция. Такава сребриста нощ, когато и ветрецът целувала дърветата и леко че да не шушне лист, пише Шекспир в своята венецианска драма. Не се наемам да твърдя, че разходките с гондола са лечебно средство срещу нещастна любов, но те помагат да постигнеш това усещане за покой. Приятно беше да се носиш, изпълнен с такава тишина, по тесните, виещи се канали. Да си седиш кротко и да мислиш за Ленарт вече без никаква надежда, докато се плъзгаш по край тъмните къщи и осветените улички, в които се смеят и играят деца, да чуваш предупредителните викове на гондолиерите. Когато завиваш на някой ъгъл, да надничаш в малките градини, да си седиш и да мечтаеш, и да се вслушваш в тихия плясък на греблата. Не, аз не твърдя, че разходките с гондола помагат при нещастна любов, напротив, но поне помагат да я понесеш. Откриваш, че въпреки всичко е хубаво да си влюбен, хубаво е и да живееш. Едно италиански ренесансови художници. Бел Пъра, двеши лук. Еврейски лихвар в Шекспировата комедия Венецианският търговец, който искал от тези, които не можели да му се издължат, един фунт от собствената им плът? Бел Пъра, три порция, героиня на Шекспир от Венецианският търговец. Бел Пъра, четиринадесета глава. Няма по-голяма мъка от тази да си припомняш от шумялата навеки пролет на любовта. Чуваш ли, Ева? Казах аз. Данте е разбирал от тези неща. Седяхме във влака за Флоренция. Бях извадила малкото джобно издание на «Божествена комедия», което носех със себе си от Стокхолм като подходящо на път за града на Данте. След няколко минути щяхме да бъдем там. Оставихме за себе си Венеция и сега трябваше да забравя отшумялата навеки пролет на моята любов. Или поне да опитам. Но как да обясня на Ева, че не е толкова лесно. Отешително и красиво беше да получиш подкрепа от Данте. Пристигнахме късно вечерта. Всички бяха изморени и искаха да си легнат веднага. Всички освен нас, двете сева. Животът е толкова кратък. Ева каза, ако умра тази нощ, преди да съм видяла Флоренция, никога няма да се го простя. Затова, докато семейство Густавсон, госпожа Берг, господин Емалмин и другите останаха в хотела, потънали в дълбок сън, ние се отправихме на нощна разходка. Не им споменахме нищо за своите планове, защото имаше опасност господин Емалмин да се присъедини към нас. Напоследък той проявяваше обезпокоителна склонност да се появява там, където е Ева. Освен това искахме Флоренция само за себе си. Искахме да поделим само си се сенки, съсенките на Данте, Севуна 1, Микеланджело, Лоренцо Ди Медичи 2. Техните гласове се сливаха с нощния вятър, който се носеше над Тосканските планини и спящата долина на Рно. Той нашепваше толкова тъжни, изпълнени с думи за кръв, пот и сълзи. Искахме да го имаме само за нас, да не го делим с господине Малмин. Пяца Дела Синьория, там трябваше да търсим сенките. Стояхме на нощния площад, точно на мястото, където Рола е бил изгорен на кладата. Вдигнали глави към тъмната фасада на палацовекио, потръпвахме от вълнение, мислейки си за всички прочути хора, които са стъпвали преди нас по този площад, а сега спяха гробовете си. Но потръпвахме и от ужас, сещайки се за всичката проля тук кръв и за всички унези тъмни съдби, които са намерили края си в сянката на палацовекио. Тук са се били гвелфите и гибелините три Кръв е пръскала наоколо, напомни хаз на Ева. Навярно някога на това място, където сега съм аз, е стоял гибели на Данте и се оглеждал за някой подходящ за убиване Гвелф. Бърърър, какви ги говориш? Потрепера Ева. Взирах се за други нощни призраци над площада. И Лоренцо великолепни. Продължи Хаз, старателно бях изучила историята на Ренесанса, преди да тръгнам на екскурзията, и исках сега да заслепя Ева с моите познания. Точно преди 500 години в този град той бил малко сладко дете, което подскачало по този площад, мушнало пухкавата си детска ръчица в ръката на мама Лукреция. Може би дори веднъж е направил кълбо напред и е ударил малкото си кръгло коляно точно на това място. Пухкава детска ръчица и кръгло малко коляно, какви ги дрънкаш? Рече Ева. Предпочитам да си представя Лоренцо Великолепни като голям мъж. О, кати, това наричам мазмаш. Той наистина щеше да е опасност, ако бях живяла тогава. Постигнахме единодушие, че е трудно да си представи човек нещо по-възхитително от неговия профил с волевата, брадички, спокойния, покоряващ поглед. Какъв мъж? Продължи е развълнувано Ева. И как е умел да живее? Точно такива трябва да бъдат мъжете според мен. Можех само да се съгласа с нея. Такива трябваше да бъдат мъжете. Толкова горещи в любовта и толкова сърдечни и верни в приятелството, като Лоренцо Медичи. Той е бил направо великолепен. Можела да води научни разговори с следователи-философи, можела да пише прекрасни стихове. Бил смел в битка и умел да защищава живота си с оръжие в ръка, когато го нападали. Обичал красотата и направил Флоренция прекрасна, като управлявал с твърда ръка този труден град. Но такива хора са се раждали само по времето на Ренесанса. Не че искам да кажа нещо за днешните мъже, уточни Ева, но те вече не са великолепни. Суровата и кратко присъда ми причини болка. Изпитах внезапно състрадание към днешните мъже. Те все пак си имаха своите добри страни. И все пак не бива да забравяш, че рядко дават отровни сладкиши на жените си, когато решат да си вземат нова жена, Защити ги аз. Ако правилно съм разбрала, по времето на късните медичи това е било доста разпространен обичай. Несъмнено, несъмнено, съгласи се Ева. Съвременните мъже са много мили. Казвам само, че не са великолепни. Размислих. Ленард великолепни, опитах за всеки случай. Е, добре, а сега ми засучи му и си върви вкъщи. къщи. Ядоса се Ева. Но не се прибрахме от дома, нито пък в хотела, където ни очакваха леглата. Твърде голямо изкушение беше да се разхождаме по улиците и да наблюдаваме флорентинците. Благославяхме прекрасния навик на южняците, буквално да живеят на улицата. Благодарение на него, навсякъде да откривахме нови и интересни неща. Жизнерадосна суетня изпълваше тесните улички. Хората бяха така прекрасно естествени. Майки седяха на ръба на тротуара и кърмеха през спокойно своите деца. Млади родители носеха посред нощ малките бебета си за да послушат малко музика. Деца от различни възрасти щъкаха навсякъде щастливо наведение за факта, че съществува такова нещо като час за лягане. Видя ли всички тези малки деца? Каза Ева. Нашата възпитателка в детската градина щеше да побесне, ако можеше да види това. Тук обаче никой не беше пояснял, освен може би самите деца. Дочухме песни от една улица и тръгнахме натам. Открихме малко ефтино тротуарно кафене, което обаче не си стоеше на тротуара, а беше превзело и половината улица. Там, насред улицата, седяха млади, стари и деца и пееха с всички сили. Послушахме ги известно време. Тези хора се забавляваха. Те несъмнено бяха бедни, но това беше весела бедност. Ето така весело, просто и естествено трябва да се живее. Заяви аз. С песни и настроение. Утре, навярно, няма да се толкова весели, предположи Ева с надежда, защото и тя явно чувстваше малко завист при вида на цялата тази радост от живота. Тръгнахме по друга уличка. Тя беше съвсем тиха и пуста. Един възрастен мъж беше седнал пред дома си. Той се люлееше безгрижно на своя стол и пееше за собствено удоволствие някаква мелодия. Там-тарам-тарам, доколкото можехме да преценим, беше напълно трезвен. Просто си седеше там в нощта и се радваше на живота. «Ева, казах аз, искам да ти дам една задача. Ако в стокхолм на улицата седи мъж на люлещ, се и си пее, тръмтарам в полунощ, колко време ще е необходимо на полицейския патрул, за да дойде и да го прибере? Ах, напомняш ми за нашия стар учител по смятане в Амал, Ева. Така и не разбрах защо пътят по скоростта е равен на времето. Все пак предполагам че полицейската патрулна кола ще пристигне при този човек най-много за две минути. И аз съм на същото мнение. Очевидно беше, че певците на «Трамтаран» в Италия имат големи привилегии. Започнахме да се изморяваме. Ева, особено, едва чувстваше краката си, защото от суетност беше пътувала с обувки с висок ток. Ах, защо ли обух тези инквизиторски обувки? Я досваше се тя. И понеже беше в Италия и се учеше да приема всичко съвсем естествено, тя просто събо уредите за мъчение и продължи по чорапи. Разкърши с удоволствие пръстите на краката си и заяви. Няма по-голяма мъка от тази, да си припомняш от шумялата навеки и пролет на любовта. Данте ли беше казал това? Тогава той очевидно никога не е правил групово пътуване на високи токове. Погледнах доволно моите собствени безформени съдеходки, които отдавна трябваше да свърля. Ева ми се присмиваше за тях преди пътуването. Как ще се покажеш пред хората с тези обувки? Възмущаваше се тя. Послушай разговорника на господин Кунце, купи си чифт нови бутуши. Аз обаче реших, че тези обувки трябва да видят Неапол и едва тогава да умрат и както много пъти, така и сега бях благодарна, че съм с тях. Една единствена мъдрост искам да оставя на човечеството, не тръгвайте на път чужбина, без да си вземете чифт стари безформени обувки. Бяхме отседнали в доста изискан хотел в центъра на града. В елегантен градски хотел. Радвам се, че ни се падна тиха стая към двора, казах на Ева, след като си легнахме. Сега ще си отспим. В съня си бях в средновековието. Тичах всички сили по тесните улички, из които гвълфите и гибелините се готвеха да се изтребят взаимно. Те надаваха пронизителни крясъци от покривите на къщите и с истински ентузиазъм се изливаха взаимно на главите течно лово, това беше един трогателен обичай. О, как само ревяха! Така ревяха, че се събудих. Ревът обаче не престана. Ева седеше с изправен гръб в леглото си, а върху лицето й кратко беше изписан ужас. Или данте тата отворил филиал тук във Флоренция, или в момента убиват някого, предположих аз. Ужасни вопли се надигаха от двора, а сред тях един брутален мъжки глас заплашваше и кръщеше. Това е някой изнасилвач, повярвай ми, решиева. Човек ви е така само от смъртен страх. Трябва да направим нещо, за да помогнем на бедната жена. Втурнахме се боси към прозореца, отворихме дървените капаци и погледнахме навън. Гвелфите и гибелините бяха пет котки, които така се бяха вкопчили една в друга, че наоколо хвърчеше козина. Абероталният мъжки глас принадлежеше на един гост на хотела, който искаше да спи. Бяхме чували, че Италия е страната на мършавите, изгладнали котки и сега се убедихме с очите си в това. Върнахме се в леглата, дълбоко потиснати заспахме. До пет сутринта. Тогава в двора на хотела два ранобудни петела кокоригаха с такава сила, сякаш искаха да събудят цяла тускана. Споменах ли вече, че бяхме отседнали в елегантен хотел в центъра на Флоренция? Странна страна е тази Италия. Едно Савонарола, доминикански монах, 1452-1498, проповядвал във Флоренция срещу разкоша на богатите и църквата. Бил изгорен като еретик. Бел Пъра, две лоренцо великолепни, владетел, 1449-1492, от флорентинския патрициански род на медичите, при него Флоренция достигнала връхната точка на духовния си разцвет. Бел Пъра, три гвелфи, от 1212 години привърженици на папата в Италия и противници на гибелините, привърженици на императора. Борбата им в почти всички градове на Италия продължила до 17-ти в Бел Пъра, 15-та глава. През много изпитания е преминала Флоренция, откакто някога етруските дошли от Фиезоле и основали града. Войни, тирани, кървави бани и чума, а сега шведски туристически групи. Най-лошото винаги идва накрая. Струва ми се, че ако бях Флорентинка, щях да се отвращавам от всички тези поштурели жени, които се втурват в магазините и задават въпроси, и се пазарят, и пресмятат, и купуват. И дърпат с си груби ръце копринените материи. Ако бях Флорентинка и притежавах нещо от усета за красота, отличавал жителите на този град през всички епохи, щях да намирам за безвкусно цялото това преувеличено опьянение от. Сетапура и другите светски неща. Ако бях в флорентинка, щях да посоча прекрасната, розова, бяла и черна фасада на санта Мария Делфьоре едно и да кажа: Не виждате ли, че блести по красиво от коприната? И щях да заведа всички тези жени при стройната кампаниле Джото и при райските двери. Да им покажа съкровищата на офици и да кажа: Окъпете душите си в море от красота, Дами. Аз обаче, за щастие. Не съм флорентинка и не нося никаква отговорност за всички тези ненормални женуря, които фучат като стършили с магазините. Начало с нас двете, ние естествено отидохме в офици. Насладихме се на цялата му красота. Там имаше една съвсем млада госпожица Медичи, която грабна сърцето ми и една пленителна нежна Мадона в тъмнозелена дреха. Нея също не мога да забравя. Останахме дълго пред помещението за кръщавки, баптистерията, и се дивяхме на невероятното великолепие на райските двери. Изпаднахме във възторг пред Санта Мария Далфьоре. Наистина окъпахме душите си в море от красота. Обаче, обаче, обаче когато женорята фучат като стършили с магазините, ние сева сме най-отпред. Райските двери, каза Ева, когато отвори вратите на магазина, който предлагаше най-богат избор от Куприни. Аз също бях обзета от радостно пиянение. Сега моят фонд, сета поръ от вътрешния джоб на костюма ми, трябваше да се превърне в тежка черна коприна. Ева си купи копринен шантунг в естествен свят. Когато отново се озовахме на улицата, с горещени и с зачервени бузи, ни стана малко срамно заради нашата женска слабост. Толкова много прелесни малки магазинчета имаше в улицата към Понта Векио. Чувствахме се като притегление от магнит. Ева наистина имаше право, когато твърдеше, че сме като свине, ровещи земята за труфели, този женски инстинкт да намериш в чуждия град точната улица. И нека никой не ми говори лоши неща за разглеждането на витрини. Благодарна съм на създателя, че не отделих цялото си време в Флоренция за офици. Понякога човек има нужда да поспре и пред хубава витрина. Ние сева го направихме. Беше бижутерски магазин и на витрината беше изложен един пръстен, най-красивият, който съм виждала през живота си. Ева, повиках аз моята спътница. Видя ли пръстена? Онзи с туркуаза. Боже, какъв прекрасен пръстен! Тогава чух зад себе си един глас. Викай по силно, Кати! Може би в предградията останал още някой, който не те е чул. Обърнах се и видях Ленард. О, Боже, това беше Ленард! Усмихнат, малко ироничен и също така мургав, както преди. Нещо в мен се преобърна. Исках да се хвърля на врата му, да заплача и да му разкажа колко отчаяна бях и как ми липсваше той и че не мога да понеса да бъда разделена от него. Но такива неща не се правят. Вместо това аз само казах. Ама това пак ли си ти? Ужасно е да ни преследваш така. Ева даде писклив, глупа в смях, но аз завледених с поглед. Да, аз съм. Призна нарт, но ти сигурно скоро ще откриеш някое народно сборище, където можеш да се скриеш от мен. Разказах му как съм го търсила на площада във Венеция, а той се засмя малко пресмехулно. Аз също те търсих известно време. Наистина ли? Попитах аз надежда. Да, дори проверих във вестниците под изгубени вещи. Наистина ли? Попитах с още повече надежда. Той ни хвана под ръка и тримата тръгнахме бавно по улицата. Ева го попита колко дни смята да остане във Флоренция и на къде ще продължи после. Благославяха, но бях толкова благодарна, че самата аз не трябва да задавам въпроси. Да, той искаше да отпътува на следващия ден. Не знаеше точно на къде, вероятно към Рим. Почувствах как ме обзема отчаяние. Щяхме да прекараме известно време заедно и сетне той отново щеше да изчезне. Това беше повече, отколкото можех да понеса. О, нека небето се смили над всички нещасно влюбени. Това е седем пъти по-лошо от забубъл. Може пък да се види ми Фрим, казах аз колкото се може по-равнодушно. Ние също смятаме да минем оттам. Да, човек никога не знае, отговори Ленард. Как ми се искаше да му изкръща нещо? Човек никога не знаел. Не разбираше ли той, че аз искам отново да го видя? Трябваше да го убедя, че не може да живее без мен. Естествено, че нямаше да успея, но трябваше да имам поне някакъв шанс да опитам. Каква несправедливост, някакви географски условия щяха да ме направят нещастна за остатъка от моя живот. Наистина не може да се иска от едно момиче да успея да завоюва един мъж, когато може да работи по въпроса само от дъжд на вятър за по 5 минути. А Ленард вървеше до мен, усмихваше се и нищо не подозираше за моята мъка и отчаяние. Блъсках си главата как да наредя нещата така, че отново да се срещнем. Пет пъти, съвсем, между другото, споменах името на нашия хотел Фрим. Но не останах впечатление, че той го запомни. Ева, самарянската душа, правеше всичко, което и кратко беше по силите. Имаш ли идея къде е този хотел? Попита тя. Никаква, отвърна Ленард, очевидно много доволен от това. Какъв прекрасен стар мост! Добави той и спря на Понте Векил. Настина прекрасен стар мост и се загледа интригуван в мръсно-жълтата вода на Арно. О, чудовище такова, стене хаз ум. Очарователен стар мост. На също такъв, очарователен стар мост във Флоренция Данте е видял за пръв път Беатрича Портинари 3, така да знаеш? Мислиш ли, че се е подсмихвал и е разглеждал моста? Не, аз не бях никаква Беатрича Зеленарт. Това се виждаше от пръв поглед и няма как, трябваше да го преглътна. Най-добре беше веднага да сложа край на всички надежди. Нека си върви, аз ще превъзмогна своята съдбовна любов, така реших. Почакайте само, все щях да се справя някак, когато вече нямаше да е пред очите ми. Знаете ли какво ще направим? Заяви Ленард. Ще се сместим в малката ми кола, ще отидем до Фиезуле и ще се насладим на залеза. Първа аз нададох възхитен вик след това предложение. Казах си, че щом ще трябва да превъзмогна своята съдбовна любов, то бих могла да го направя и във Фиезоле, и то в компанията на любимия. Това си беше чиста спекулация, при това несполучлива. Ако човек иска да превъзмогне на любов, Фиезоле вероятно е едно от най-неподходищите места на света. Човек изпитва болка сърцето винаги когато види нещо неописуемо красиво. Но да стоиш до човека, когато обичаш, и да гледаш залеза над Флоренция и долина на Рно е направо разсипващо. Осъзнаваш с кристална яснота, че опитът да преодолееш тук една любов е безполезен. Както навсякъде по света и тук, в Тоскана, най-красиво е поздрач. Може би най-вече тук, в Тоскана, класическа местност са сребристи планини и безкрайни, обточени стополи алеи, които ти говорят с тишината, спокойствието и вечността си. Тук нищо не се е променило. Също така безметежно е падал мракът и някога, когато Фра Анжелико 4 е живописвал своите портрети на Мадуни, също така е блестяла над Флоренция вечерницата. Същото и теме нужен е сиел въздухът, и в час преди много векове, когато е приключил бурният живот на великолепния в старата вила на емедичите тук, горе, на склона. Може би тък му по залез той е почувствал, че ще умре. Може би е хвърлил през прозореца последен поглед към обичния си град. О, дали същата мека зрачна светлина е срещнала уморените му очи и също така ярко ли е блестяла вечерницата? Навярно долу, в Флоренция, вече са били запалени светлините, навярно той ги е виждал и е скърбял, че скоро ще бъде мъртъв за града там, долу, и за хората, които живеят в него. А може пък да е бил изморен и да е копнел за дълъг покой. Дори Ева се умълча, докато стояхме там. От към францисканския манастир на хълма долиташе нежен и тих камбанен звън само за да направи всичко още по-прекрасно, а мен – още по-нещастна. Изкачихме се по стръмната пътека към манастира, където ни посрещна един любезен дребен монах. Той ни покани да влезем в многоцветната манастирска градина, уверявайки ни, че може да говори шведски. Йорс го вакерт Ганер каза той много енергично. Покъсно отново се върнахме на площада, форума на античния фиезоле. Седнахме в едно малко тротуарно кафене и се подкрепихме с чаша кафе. Наистина имах нужда от нещо подсилващо. Чувствах се толкова безкрайно тъжна, животът беше толкова красив и трагичен, че ми се прииска да потърси избавление от всичко това в смърта. Колко хубаво и спокойно би било да бъдеш съвсем мъртъв и да не те грижа за Ленарт и за вечерницата или за каквото и да било друго. Ева и Ленард разговаряха весело, аз мълчах. Гърлото ме болеше и не можех да пророня нито дума, а сълзите ми само чакаха зад миглите да им позволя да потекат. От време на време Ленард ме поглеждаше спокойно и малко равнодушно, а аз му се усмихвах вяло. И тогава внезапно и съвсем неочаквано той каза, Кати наистина има сладки уши. Той го каза съвсем между другото, все едно бе установил, че кафето става за пиене. Просто и така къти наистина има сладки уши. Но това беше достатъчно. Замих се поколебах дали да не започна да мятам кафейните чаши, за да изразя по някакъв начин това идиотско щастие, което експлодира в мен. Оказа се, че имам сладки уши, само да можех да си ги сваля и да му ги подаря като малък спомен. Имах сладки уши, благодаря ти за това, мили, мили Боже, и защото животът е прекрасен. И защото си направил толкова много вечерници и толкова други хубави неща и колкото и да си бързал, пак си намерил време да направиш за мен две сладки уши, благодаря ти мили, мили Боже, колко прекрасен беше животът. Едва се сдържах да не скоча от стола и ако можех да размахам своите сладки уши, щях да го направя. Нямах вече болка в гърлото, която да ми прече да говоря. Така се разприказвах, тачах се оплаших от себе си. Заразих Ева и Ленард и ние вдигнахме толкова шум, че околните започнаха да ни гледат замислено. «Трябва все пак да се съобразяваме с студените южници», каза накрая Ленард. Те не свикнали с нашата бурна северна радост от живота. Едно обаче е сигурно. Когато си влюбен, щастливите мигове не траят дълго. В радостта си за своите сладки уши бях забравила, че след няколко часа ще трябва да се разделя с Ленард. Разбрах това едва когато се озовахме в предверието на хотела и си подадохме ръце за сбогом. Ленард беше взел стая в същия хотел. Кой би помислил такова нещо? Той обаче искаше да вечеря с няколко свои италиански приятели, да си легне рано и на следващата сутрин да тръгне към 7 часа. Ние, Сева, пък трябваше да вечеряме с семейство Густавсон, госпожа Берг, господин Емалмин и всички останали, и какво значение имаха тук някакви сладки уши. Довиждане, каза Ленард и ни раздруса енергично ръцете. Довиждане, какво разбираше той от това? Може би след 20 години на някоя Стокхолмска улица, не, тогава вече отдавна щях да съм мъртва, угаснала след един безрадостен живот. Отново ме обзее най-черно чаяние. Побързах да се скрия стаята ни, хвърлих се на леглото и заплаках. В края на краищата обаче слязох да вечерям. До мен седеше господин Густавсон и говореше за своя шеф. Причерняваше му при за деня, в който щяхме да потеглим за Швеция. Накрая дори и той забеляза, че отвръщам някак едносрично. Погледнаме се загрижени очи и попита дали не съм болна. Погали състрадателно ръката ми и предложи. Вземете медицински въглен, това помага. Ах, защо не беше толкова лесно? След вечеря цялата компания реши да се пренесе в един нощен клуб. Отказах да тръгна с тях. Исках да си остана в стаята и да плача. Ева веднага прояви готовност да седне на ръба на леглото до мен и да сменя кърпичките ми, но аз запомолих да върви с другите. Напълно достатъчно е, че аз ще остана в къщи и ще тъгувам, казах аз. Не е нужно да разваляме вечерта на господин Емалмин. Пет пари не давам за господин Емалмин, отсеча Ева. Накрая обаче успях да убедя, че наистина ще се чувствам най-добре, ако си плача сама. Тя тръгна и тогава вече аз наистина се разциврих. Но след няколко минути Ева дотича обратно. Беше много развълнувана. Познай кой си седи долу в лаето и чете вестник, каза тя. Вдигнах за червеното си мукру лице от възглавницата. Да не е синята брада, че си се ококорила така. Не е синята брада, продължи Ева, а Ленарт великолепни. Ако за теб не е едно и също, отново се хвърлих с рев върху възглавницата. Еме чуй сега, рече строго Ева. Престани да хленчиш. Върви долу при Ленард, нали това искаш? Аз поклати глава, съвсем обезверена. Не разбираш ли, че не мога просто така да тичам след него. Тогава го остави той да тича след теб, каза Ева. Вземи си нещо за четене и седни в оето. Направи се, че не си го забелязала. След известно време той ще те забележи и тогава ти ще можеш да се направиш на страшно изненадана. Изкушението да го видя още веднъж беше твърде голямо, нямаше място за колебание. Скочих и наподрих най-тежките следи от сълзи. Ето, каза Ева и сложи в ръцете ми моята малка, божествена комедия. Вероятно щях да изглеждам доста странно седнала в 11 часа вечерта в лаето на с божествена комедия в ръце, но това в момента нямаше никакво значение. Нямах под ръка друго четиво и освен това бързах. Взех книгата и се втурнах надолу по стълбите, обзета от страх, че Ленард може вече да е изчезнал, но не беше. Седеше скрит зад вестника си. Но косата му, която се подаваше отгоре, не можеше да бъде сбъркана. Имаше само една такава коса в целия свят. Седнах в едно кресло на подобаващо разстояние от Ленард и отворих книгата. Озувах се точно на мястото, където Данта среща Франческа дириминифада и тя му разказва за забранената си любов към зец си Пауло. Колко тъжно свършваше! Двамата влюбени седят заедно и четат една книга за любовта и тъкмо, когато се хвърлят в обятията си, влиза мъжът на Франческа и ги убива. Франческа завърши спокойно и тихо, този ден начетохме повече, бедната Франческа. Толкова ми беше жал за нея. Нацърнах плахо над книгата. Кога най-сетне Ленард щеше да ме забележи? Кога да започна да се правя на изненадана? Толкова ли го интересуваха спортните новини? Минутите минаваха. Ленард четеше. Върнах се при Франческа и прочетох още веднъж тъжната и кратко любовна история. Този път вече не ми прозвуча толкова трогателно. Ленард очевидно беше стигнал до да обявите. Да не би да си търсеше работа. Или пък учеше обявите на изуст? И так му това ли трябваше да прави тази вечер? В нашата единствена, скъпоценна вечер, отново зачетов за Франческа. Тази жена наистина можеше да те изкара от кожата. Стигнах до убеждението, че адът е бил най-подходящото място за нея. Бях толкова нервна, че кожата ме сърбеше. Защо всъщност вестниците са толкова дебели? Та на хората са им необходими няколко часа, за да се преборят с тях. Ако не свърши скоро, тогава, тогава Ленард премина към оводната статия. Не, това вече наистина беше прекалено. Не издържах повече. Мразех вестниците. Мразех себе си и Ленард, и всички други, за чиито имена в този миг не си спомнях. Исках сега, в същия този миг, да си тръгна. Исках завинаги да забравя този дългокрак, непоносим, четящ вестник, идиот, а своите сладки уши щях да запазя за себе си. Най-сетна Ленард отпусна вестника. Усмихна се, като ме видя. Усмихна се. Никой човек на Земята не изглежда толкова мил, както Ленард, когато се усмихва. Обичах го. Да, този ден не четохме повече. Едно. Санта Мария Дълфиоре, Величествена катедрала. Символ на Флоренция Бел Пъра 2. Кампаниле, камбанарията Която се издига редом с Флорентинската катедрала Проектът и кратко е дело на Джото, италиански живописец 12661337 Бел Пъра 3 б Портинери, любимата на Данте Той е видял за пръв път, когато била на 9 години Бел Пъра 4. Фра Анжелико, италиански художник 1 3 Бел Пъра, 16 глава, Бира, Уве, Панини Бира, Уве, Панини Протяжните викове на търговците се обединяваха в шумен хор, когато влакът спираше на някоя гара. Но те не продаваха само бира, грозде и сандвичи. Човек можеше да получи също вино, големи бутилки кианти в плетени кошнички, ликьори, чоколата и е игарете и малки възглавнички, в случай, че беше уморен и му се спеше. Италианецът очевидно се учи да продава още от люлката. Туристът лесно може да остане с впечатлението, че целият италиански народ се е наредил пред него с веришки, корали, котии от черупка на костенурка, почтенски картички, купринени кърпи и бира, уве, панини в ръцете и иска да продава. Двете сева купихме с готовност бира, Овей, панини и тъкмо му приключихме с търговията, когато влакът потегли. Дъвчейки замислено своите хлебчета, ние съзърцавахме хълмистия пейзаж, където бели волове пристъпваха кротко пред плуговете под сребристосиви маслинени дървета и като в библейски картини пасеха големи овче стада. Малки бели сълца спяха, облени в слънчева светлина. В далечината си нееха апенините. Пътувахме към Рим. Към Рим? За където водят всички пътища. Но не трябваше ли всъщност да се приближаваме към града по някоя от белите шосета с на поклонници в ръка? Не, защото, тъй да се каже, и всички влакове водят към Рим. Всички ние, поклонници от Стокхолмия с и Върнамо, потеглили към вечния град. Седяхме своите резервирани купета и се протягахме върху бели възглавници. Някак странно удобно поклонническо пътуване. Но във влака имаше и вагони трета класа. Човек не знае какво е пренаселеност, докато не види препълнен вагон трета класа в Италия. Когато казвам препълнен, наистина имам предвид препълнен вагон. С други думи, в него няма само толкова хора, колкото са седалките. Не, но ако кажа, че на всяко място, предназначено за един човек, седят по двама и коридорите са така претъпкани, че стените се издуват навън и че които не са намерили място вътре, висят от влака. Заловени за дръжките на вратите, то ще се получи приблизителна представа за това, как изглежда един препълнен третокласен вагон в Италия. Швеция това би завършило зле, дори и през седмицата на учтивостта. Хората биха се настъпвали злобно по кокушите тръни и биха се заплашвали взаимно. Италианецът обаче наистина е гъвкав и приспособим. И така пътувахме към Рим. С един сандвич със салам във всяка ръка. В разгара на закуската старши учителят Емалмин нагник надникна в ни и попита дали би могъл да поседне при нас. Позволихме му. Дори се опитахме да му предложим сандвич, но той отказа с потреперване. Беше изступан, резервиран господин, не от типа, който дъвче сандвичи на публични места, но явно все пак му доставяше някакво удоволствие да гледа как Ева гризе жизнерадостно своето хлебче. Господин Емалмин беше ерген философ, едното очевидно беше следствие на другото. Беше съзрел в сянката на Шупенхуер и знаеше теоретически всичко за жените. Още в началото на познанството ни той не обърна внимание, че в действителност всички големи философи били настроени негативно към нашия пол и очевидно са можели да се лишат от всичко, което се нарича жена. О, ние също бихме могли спокойно да се лишим от старите философи, така че сме квит, заяви Ева. Струва ми се, че господин Емалмин възприемаше Ева направо като предизвикателство към Шопенхауер. Изглеждаше обезпокоен, това ставаше ясно всеки следващ ден. А където звучеше звънкият смях на Ева, със сигурност можеше да бъде открит и господин Емалмин. Външно той запазваше чудовищното си превъзходство, но понякога човек можеше да го изненада как разглежда Ева с погледа на гладно дете. Ева не забелязваше нищо, поне така се държеше. Смеше се сета и безгрижно и продължаваше да се отнася със старши учителя без никакъв респект, както от самото начало. Сега тя отново си седеше преспокойно, размахваше сандвича и дори попита Емалмин не му ли хрумвало да направи предложение на Фрида Стромберг. За Бога, не, отвърна Емалмин сепнато. Много глупаво, окори Ригуева. Фрида е златен човек. И освен това умее да готви. Обадена съм че Шупенхауер няма да има нищо против. Но вероятно ще бъде по-трудно да се убеди Фрида. Господин Емалмин стана и излезе. Не искаше да слуша повече за Фрида Стромберг. Но Ева явно беше посела някакво семенце в душата му, макар и не точно такова, каквото и кратко се искаше. Малко по-късно, когато седях сама в коридора и гледаха пенините, господин Емалмин се приближи и започна да говори за Ева. Той се изразяваше много смътно и неясно, но очевидно искаше да знае дали Ева вече е обвързана с някого. Не повече от обикновено, отвърнах аз съвсем искрено. Не повече от обикновено ли, какво означава това? Попита озадачен господин Емалмин. Ами, проточих аз, има пет, шест в резерва, а за един или два ме ма е малко сгодена. Но не мога да твърдя, че е обвързана. Господин Емалмин се втренчи ужасен в апенините. Толкова го съжалявах. Не биваше да го натъжавам. Исках само деликатно да му обясня Евиния принцип. Един мъж не е достатъчен. Само на губете кораж, казах му аз утешително и го потопах по рамото, бихте могли да се кандидатирате. Тогава обаче господин Емалмин заяви, че аз изобщо не съм го разбрала. Той попитал само от любопитство, това било единствената причина. Да, да, господин Емалмин питаше толкова често и толкова много. И толкова дълго от чисто любопитство, че човек трябваше да е готов за всичко. Но този път несъмнено, не беше само любопитство. Самата аз бях сполетяна от нещастна любов и познавах симптомите. Реших да дръпна една назидателна реч на речна Ева и да помоля в бъдеще да борави повнимателно със своите тръпчинки. Господин Емал е толкова мил и великолепен, да, това може да се каже със сигурност, казах и кратко аз. Той не заслужава да го използваш като волейболна топка. О, и това ми било топка. Засмя се, Ева. Само не се дръж така високомерно, предупредих аз. Но какво толкова съм направила? Око кори очи я до сано Ева. Би ли могла да твърдиш, че съм окоръжавала Емалмин? Не, не можех да твърдя такова нещо, ако трябва да бъдем честни. Тя не беше направила нищо повече от онова което правеше винаги, да живее весело и шумно. Опитах се да и кратко обясня, че един толкова сериозен сдържан човек като Емалмин се превръща в безпомощна жертва, когато срещне толкова жизнерадостно същество като Ева и Да, с две думи. Тя би могла да бъде малко попредпазлива, завърших аз благоразумно, макар че всъщност не знаех как би могла да изглежда на практика тази предпазливост. Човек вече не може да се весели, ядоса се Ева. Е, добре. Следващия път, когато Емалмин се засмее близо до мен, аз ще кажа «Не, господин Емалмин, нека по-добре поговорим за смъртта. Резултатът от моята назидателна реч беше, че когато господин Емалмин отново се отби в нашето купе, Ева застина в своя ъгъл сериозна като за погребение, скри тръпчинките си. Като стисна уста и така в смука страните си, че да убие всяка надежда у него. Господин Емалмин погледна боязливо и попита да не би да не се чувства добре. О, не, чувствам се добре, отвърна Ева. Мисля си за смъртта и се чувствам много добре. Господин Емалмин поклати глава и си тръгна. Смяташ ли, че имаше полза? Попита с надежда Ева. Не се дръж като глупачка, срязах аз. Не е необходимо да се правиш, че не разбираш какво имам предвид. Припомних и кратко, че Емалмин не е единствената жертва на нейните тръпчинки. Имаше във Флоренция един беден червенобузест хотелски портиер, който вероятно сега проливаше сълзи за нея. «Ах, това е нещо съвсем различно», каза Ева. «Всички портиери ме харесват». Напълно права беше. Тайствената притегателна сила, която упражняваше Ева върху хотелските портиери, можеше да даде материал за докторска дисертация на някой следовател на свърхъстествените явления. Що ма съзре, всеки портиер моментално захвърля багажите, блъсва на страна махараджата на Емизорам или друг някой незначителен гост, когато обслужва в момента, и се втурва с поклони към Ева, за да и кратко връчи ключа за кралски апартамент. Мен изобщо не ме забелязва. Стои си аз там с моята усмивка, се по-смирена с всяка следваща минута. Смотолевия му унило някой въпрос: например дали има поща за мен. И тогава той ми хвърля презрителен поглед и казва, че такава няма. Камериерките обаче ме обичат и аз също обичам камериерките. Особено в Италия. Ние се усмихваме и си кимаме и аз говоря някаква сме от всички известни езици. Те разбират без проблем какво имам предвид, че за мен Италия е най-хубавата страна на земята, че италианците са много мили, талантливи и работливи, че днес времето е хубаво и утре пак ще бъде хубаво и че искам роклята ми да бъде изгладена. Субито, тъй е веднага. Субито, повтарят те сблеснали от любезност очи. Субито, казват и кимат съгласие. Да, роклета трябва непременно да бъде изгладена веднага. Субито, сетнете изчезват с роклета и три часа по-късно аз, само покопринени гащички, съм готова да се покатеря върху венецианския кристален полилей, за да успокоя разтрапераните си нерви. След 5 минути трябва да съм в ресторанта и макар че розовите купринени гащички могат да бъдат много приятна гледка, те все пак не са се наложили като вечерно блекло, поне не в най-добрите ресторанти. Но аз обичам камериерките. Макар че нямаме предвид едно и също, когато казваме «субито». Ева продължаваше да мисли за смъртта въгъла си, аз пък се наместих удобно своя ъгъл и се замисли за Ленард. Нашата последна вечер във Флоренция ме убеди окончателно. Нямаше спасение за мен. Бях обречена да обичам Ленард Зундман за винаги. А сега на всичкото отгоре бях започнала да храня надежда. Беше жалка маничка надежда, но много упорита, не искаше да умира. Хранеха с разни дребни, но много подробности, поне си въобразявах, че са много значителни. Очите на Ленард излъчваха такава нежност, когато ме открива фойето в, в Флоренция, това беше първото. Той ме разходи с колата си унази нощ, това беше второто. С часове обикаляхме тъмните тускански улички и аз му наговорих толкова глупости за себе си, а той ме слушаше, о, колко прелесно слушаше той. Нима да обиколи цяла туска на празноща, ако не изпитваше никакви чувства към мен. И освен това беше обещал да ни потърси в хотела в Рим, това беше третото. Нас, не мен, това беше червейчето на съмнението. Не беше съвсем сигурно че идва му заради мен. Той всъщност не беше казал нищо, което да е свързано именно с мен. Единственото, което каза, бе, че Ева е прелесна и забавна. Ах, сладка, весела Ева, не ми отнемай моето единствено агънце, ти, която имаш цяло стадо овце. След няколко минути трябваше да пристигнам. Сърцето ми биеше гръмко в очакване. В очакване на Рим и възможността да видя отново Ленарти с надежда, че навярно въпреки всичко той ще дойде заради мен. Същност това е несправедливо, каза внезапно Ева. Само защото си влюбена ти си прекарваш в Италия много по добре от мен. Когато аз видя хубав изглед, казвам, че това е хубав изглед. Ти обаче, понеже си влюбена, скачаш и се разсипваш от възхищение. Нима трябва да плащам за всичко това също толкова, колкото и ти. Защо не опиташ да се влюбиш малко в господин Емълмин? Предложих аз, за да получиш нещо срещу парите си. В разхубавяващия пламък на твоята любов колизеят едно и термите на каракала в две ще се превърнат в фантастични преживявания. Ева обаче заяви, че не била толкова бедна, та да се влюбва в господине Малмин само заради някаква печалба. Тихо, Ева, прекъснаха аз и служих ръка на рамото и кратко, погледни тези грозни, порутени сгради. Знаеш ли какво е това? Това е началото на Рим, знаеш ли, на вечния град, о, Ева. Ами, да, вечния град, каза весело Ева. Тези къщи изглежда така, сякаш не са ремонтирани от времето на Румул и Рем. Едно колизеят, най-големият римски амфитеатър, построен през 7 8 години и Салахра руините му са запазени и до днес. Бел Пъра, две в древния Рим обществените бани били представителни постройки с няколко отделения. Каракала е римски император, управлявал от 212217 години Слахрабел Пара, 17 глава. Слънцето печеше безжелосно над форума и въздухът трептеше от жегата. На камените, останали от Цезаровата рустра едно, седяхме ние сева и разглеждахме почтително древния мрамор около нас. Въпросът за смъртта очевидно продължаваше да занимава Ева, защото внезапно тя каза, «Знаеш ли, Кати, мисли си за нещо?» Представи си колко малко хора всъщност са живи. Повечето отдавна вече са измрели. Да, малци на ние, живите, отвърнах и внезапно се почувствах толкова благодарна, че съм сред тези, които още виждат розите около храма на веста и могат да усетят в лицето си топлината на слънцето. Вдигайки поглед към мраморния капитал с диоскурите 2. О, колко мъртви бяха всички тези владетели на света! Които са седели някога тук и са се разпореждали с живота и смъртта на цялото човечество. Но господин Емалмин, госпожа Берг и господин Густавсон и всички ние бяхме живи. Разхождахме се под жерките слънчеви лъчи на съвсем живите си крака и живите ни гласове изпълваха въздуха с глупаво бъбрене. А всъщност мястото ни не беше тук. Тук не беше за живи хора. Тук не биваше да се разхожда Фрида Стромберг в лятната си рокля на големи цветя. Предпочитав да виждам около себе си фигури в бели тоги, които се носят между огромни позлатени статуи и великолепни мраморни дворци, блестящи от злато и лазурит, а не между изпотрошени колонади и потъмнели руини. И господин Емалмин да се маха. Искам да чуя как Цезар говори на римляните от ораторската си трибуна. Искам да видя лицето на Бруд три с момчешки, меки черти, разкривено от омраза в момента когато вдига камата срещу своя повелител и приятел. Искам да е 15-тият ден на март 44 година, а не този обикновен септемврийски ден 2000 години по-късно. Изчезвай, господин Гоставсон, Ела, Марк Антоний 4, ти, най-безразсъдният сред римляните. Излез и произнаси прочутото си посмъртно слово за Цезар и предай тялото му на пречистващия огън. Обичам те заради твоята доблест и безразсъдство, Марк Антоний. Ти си жертвал една империя заради жената, която си обичал, ти си загинал в името на любовта си. За това те обичам. Излез Октавиан 5. Твоите устни са стиснати така строго, пък и тази женска поличка нещо не ми харесва. Тя не подхожда на мъж, влязал в историята под името император Август. Но независимо от това, излез. Изчезнате, госпожо Берги, госпожо Гоставсон, Излез Фулвия 6. Ти, жестока, кръвожадна Фулвия. Или не, остани си по-добре в царството на мъртвите, там ти е мястото. От твоята пъклена жестокост, розите по форума ще увехнат. Ти си заплюла мъртвото лице на Цицерон 7 и си пробола си гла езика, който ти е казвал истината. Ти си набила главата му на кол тук, на форума, а под нея си наредила да заковат ръката, под която са излезли толкова много латински съчинения. Остани си в царството на мъртвите. Фулвия, поне веднъж да беше проявила женска доброта и милосърдие. Сега можеш да съжаляваш, сега е твърде късно. Кой беше казал, че трябва да бъдем добри, преди да станало твърде късно? Не беше ли Марк Аврелий 8, чиято статуя в зелена пъти видях преди малко на Капитолия? Не живей така, сякаш имаш хиляда години пред себе си. Над теб витае смъртта. Докато си жив, докато можеш, бъди добър. О, небеса, внезапно усетих колко кратко е и моето време. Живеем една единствена нищожна минута, осъзнах това с ужасяваща яснота тук, на форума. Осъзнах и още нещо. Каквото и да говорим за господин Емалмин и госпожа Берг и Густавсонови, и другите, те във всеки случай имаха едно забележително качество, бяха мои съвременници. Те споделяха тази малка минута на живота с мен, и ако исках да бъда добра... Трябваше да започна от съвременниците си. Те бяха единствените, които ми бяха под ръка. Единствените, за които можех да направя нещо. О, времето беше толкова малко. Господине Малмин, господине Малмин, скъпи мой добър съвременнико, тичам към теб и искам да бъда добра. Потупвам го по гърба, за да привлека вниманието му. Чуйте ме, скъпи господине Малмин. Но скъпият господин Емалмин явно никога не е чел Марка Врели и не разбира колко забележително е това, че споделя с мен кратката минута на живота. Той се отърсва нетърпеливо от ръката ми и продължава разговора си с екскурзовода. Тук наистина човек долавя шепота на историческите спомени, казва той дълбокомислено. Аз обаче се ядосвам на моя скъп съвременник. А, да, вие господин Емалмин, имате шум в ушите още откакто преминахме през Енготар, тросвам си и се отдалечавам. Защото наистина е много обидно да се отнесат така към твоето желание да бъдеш добър. Необходима ми е друга жертва на моята доброта, някоя по-възприемчива. Оглеждам се с търсещ поглед. Пред храма на Веста 9 е седнала госпожа Берг като малко по весталка с изпружени уморени нозе. Тя се е втренчила с празни очи пред себе си. Разсипане от горещината и не проявява особен интерес към римския форум. Наблюдаваме внимателно, за да видя дали и тя не долавя шепота на историческия спомен. Но не, госпожа Бергне за пръв път ефрим и отдавна е приключила шепота. Госпожа Берг не смята, че длъжна да проявява някакво одушевление в Италия нито пред красотата на Венеция, нито пред съкровищата на Флоренция или пред паметниците на Рим. Защото тя вече е виждала всичко, ние, другите, трябва да сме наясно с това. Според нея ние се държим глупаво когато пляскаме с ръце и викаме «Ах!» и «Йох!». Впрочем, тя съжалява, че изобщо се е записала за тази екскурзия. Трябвало е да се остана у дома и да се грижи за къщите си Стокхолм, както неведнъж не увери. Сядам предпазливо до нея. Тя изглежда толкова огрижена. Може би е душа в нужда, която мога да успокоя, една от моите съвременнички, с които мога да бъда добра. Погледнете как се подуват краката ми от горещината, казва госпожа Берги и вдига нозете си върху един отъгловите камъни на някогашния храм. Оставя ме да се оплаква, слушам и съм добра. Скоро тя вече успяла да стигне до любимата си тема – къщите, които дава под найем и които не носят добра печалба и чиято поддръжка струва толкова много. Тук, на форума, тя има и най-плашещите примери, докъде се стига, когато къщите не се поддържат с добро състояние. Пък и безумната данъчна политика, госпожа Берг е истински бясна. Опитвам се да насоча вниманието и кратко към пошироките исторически перспективи. Няма нищо ново под слънцето, най-малко оплакванията от данъците. Нали някога и тук, на форума, на хлула тълпари млянки, на Марк Антони? Как си е позволил да им налага толкова неразумни данъци? Нима е искал да ги изкара на улицата, за да си печелят парите там? Е, да, трябва да имаме възможност да се оплакваме, кимна госпожа Берг. Не да си хленчим тихо дума, а да надигнем гневно и шумно глас пред Министерството, за да се стресне финансовият министър, ето така трябва да бъде. Госпожа Берг изглежда обидена. Тя явно не разбира, че аз само се опитвам да бъда добра и да насоча към поведри мисли. Опитвам всичко, което е по силите ми, за да пробудя радостта и кратко от живота, който е толкова кратък, и от Слънцето, светята и богатата на спомени Земя, на която сме седнали. Но тя се противи. Не иска да се радва. Накрая признава малко мрачно, че форумът е ужасно красив. Юли Цезар, Марк Антони, Август, чухте ли? Достопочтени сенки, може би е най-добре да се върнете обратно в голямото мълчание и да оставите форума на госпожа Берг, защото тя все пак го намира за ужасно красив. Предполагам, че в течение на деня шумът в ушите на господине Малмин се беше увеличил, защото той не можеше да направи и една крачка в този град, без да чуе дори виковете на уличните камъни. И през цялото това време той се движеше в близост до Ева. Когато стигнахме до Колизея, той подхвана дълга културно-историческа лекция. Спре се подробно на християнските мъченици, които се гинели на чудовищната арена там, долу. Накрая Ева каза: О, горките мъченици! Колко хубаво е, че не съм малка езичница, която нарушава закона. Погледнах към арената, окъпана в слънчева светлина, представи си самата себе си като безпомощна жертва на кръвожадните лъвове. О, могла съм да бъда мъченик, само да бях се усмелила, но си знаех, че съм страхлива. Ако бях мъченик, щеше да е достатъчно лъва да ми хвърли само един поглед и аз щях да се втурна, останала без дъх, към ложата на императора и да се отрека от вярата си. Знаех това и потръпвах от възхищение, когато мислех за мъчениците, които бяха дали светъл пример за това, че човешкият дух не може да се сломи с насилие. Толкова храбри хора бяха съществували през всички епохи, като се започне с мъчениците и се стигне до борците от съпротивата от най-ново време. От никого не се възхищавах повече, но кожата ми настръхваше при това възхищение. Не бих могла да взема участие в съпротивително движение, казах мрачно аз. Щеше да е достатъчно съвсем малко да ми стегнат палците в инквизиторското Менгеме и аз щях да издам на място цялото движение и всички мои другари. Щях да изпея и имената и адресите, и телефонните номера, и особените белези на цялото движение. Аз не бих направила такова нещо, каза Ева. Юнакът с Менгемето щеше да получи моят телефонен номер и това щеше да спаси положението. О! Намеси се господин Емалмин, нима бихте се приятели ли с ръга? Не съм казала такова нещо, възрази Ева. Врагът щеше бързо да подвия опашка, иначе такова съпротивително движение щях да му организирам, че да му настръхнат косите. Обедена съм, че Ева би организирала собствена съпротива дори срещу лъвовете в Колизея. Тя като нищо щеше да вкара всички тях в правата вяра. Попитах госпожа Берг дали не намира и Колизея за ужасно красив и тя го потвърди. След такова укоръжаване гигантският стар цирк би трябвало да устои на времето поне още няколко столетия. А това е хубава перспектива. Защото, ако рухне Колизея, ще рухнат Рим и целият свят. Така поне вярвали древните. После посъднахме горе, на Пинчо 10, и наблюдавахме залеза и сладките малки римски деца, които играеха под зелената сянка на дъбовете. Невинните дребосъци очевидно не бяха обезпокоявани от историческия шепот. Те изобщо не подозираха, че някога е имало една ужасна лелка месалина, която не се е държала твърде изискано тук, горе, на Пинчо. А злодеят от кукленият театър, на когото ръкопляскат, е много повълнуващ от стария зъл Нерон, чиято урна някога била заровена също тук, в земята на Пинчо. Но Ева се интересуваше от Нерон. Тя искаше да знае къде точно заровила урната му неговата рубиня в онази юнска нощ преди много време. Не е ли странно? Попита тя. Дори за този звяр, който е бил мразен от всички хора, се намерила една любяща жена, която не го изоставила до последно. Дори такъв негодник като Нерон е имал своята акте, която заровила с нежни ръце урната му в тази земя и тихо плакала за него, преди да си тръгне. А за мен, какво има за мен? Попита господин Емалмин и погледна Ева дяволито и неочаквано предизвикателно. Вие не сте никакъв звяр, господин Емалмин, каза Ева. Първо подпалете Рим, после ще видим. Едно трибуна на форума в Древния Рим, украсена с носове на пленени неприятелски кораби, Цезар, Велик римски държавник и пълководец, 10044 години и Пърхара. Бел Пъра, две диоскури, богове-близнаци, синове на леда. Закрилници на корабоплаването. Бел Пъра, Трибрут, римски патрици и довереник на Цезар, оглавил заговора срещу него. Впоследствие се самоубил. Бел Пъра, 4 Марк Антони, римски държавник и привърженик на Цезар, едно 14387 години Пърхара, попаднал под влиянието на египетската царица Клеопатра. Бел Пъра, 5 Октавиан, първият римски император, 63 години Пърхара, 14 години Слъра, наречен Август. Бел Пъра, 6 Фулвия, една от най-известните римлянки, 40 години парахра, прочута със своето властолюбие. Бел Пъра, 7 Цицерон, велик римски оратор, 10643 43 години пърхра, като държавник бил непримирим противник на всички диктатори. Бел Пъра, 8 Мар Каврели, римски император, 161180 години Сълахара Белпъра, 9 веста, римска богиня на дума и огнището Бел пъра, 10 пинчо, хълм северно от Рим, където в античността се намирали градините на римските патриции. Белпъра, 18 глава Но защо Ленард не се обаждаше? Нали беше обещал? Той каза, че ще се обади веднага, щом пристигне. През първия ден Фрим бях толкова щастлива, толкова убедена, че телефонът всеки миг ще звънне и като вдигна слушалката, ще чуя топлият тъмен глас на Ленард. Но телефонът не извъня нито веднъж, впрочем извъня, но беше господин Густавсон, който попита дали искаме да отидем с него и жена му на пазара за стари вещи, а после господин Емалмин ни предупреди, че долу в катакомбите е хладно и за това е добре да си вземем връхни дрехи. Накрая получих истински страх от телефона, не само когато мълчаше, но и когато звънеше. Нима нямаше да се обади. Може би вместо това щеше да ми пише едно набързо надраскано писмо, че ще се срещнем тази вечер в Улпия. Непрекъснато турмозех портиера с въпроса, дали има писмо за мен. О, да, имаше писмо. От Отян. Той ми пишеше много мило, че му си иска да се надява че някой друг сега ме прави пощастлива, отколкото успял той, и че въпреки всичко бих могла да си спомням с малко топлина за времето, когато сме били заедно. Да не страдам от огризения на съвестта заради него, така пишеше той, все някога ще дойде нова пролет. Вероятно щеше да стане така и вероятно аз понякога щях да си спомням с топлина за Ян. И все пак усещах съвсем ясно, че нищо не е така мъртво, както една любов, която току-що си погребал. А времето летеше толкова бързо и Ленард не се обаждаше. С натежало сърце обикалях града и усърдно разглеждах църквата, Свети Петър и термите на Каракала, Християнския Рим и Античния Рим. Разходих се по Вия Венето, където можеха да се видях елегантните римлянки, седнали да пият чай, смесих се с народа горе на пинчо, правих всичко, което може да се изисква от един турист в Рим. Но не преживях вечния град с цялото си сърце, както би трябвало. Защото мислех за Ленард и в църквата «Свети Петър» и на форума, и в Колизея, мислех за него на Пинчо и на «Вия Венето» и в тъмните дълбини на катакомбите. Особено в тъмните дълбини на катакомбите. Катакомби Сан Себастьяно, Бевете Кока-Кола – катакомби на Свети Себастьян, Пите Кока-Кола, обявяваха два плаката на входа на катакомбите. Човек се сепваше и си представяше Свети Себастьян и другите мъченици които седят долу в мрака и голеят безгрижно с бутилки Кока-Кола в ръце. Тази реклама на Кока-Кола, сложена навсякъде без каквото и да било уважение, наистина можеше да ти скъса нервите. Ева поклати глава. Обзалагам се, че когато умра и се изправя пред небесните двери, там ще ме чака плакат «Вход към небесната убител». Пийте Кока-Кола. Аз обаче ще кажа като Кристиян Екс 1 «Дайте ми една бира, Туборг». Сетне ние слезохме в катакомбите и господин Емалмин ни светеше с восъчна свещ по дългите тесни проходи, където тъмнината тежеше като камък в гърдите. А аз си мислех, ако бях мъченик, бих предпочела да ме разкъсат лъвовете, вместо да бъда затворена тук, в долния свят, без въздух, слънце и светлина. по господин Емалмин ни взе със себе си в един малък ресторант близо до Вия Апия, пихме студено бяло вино и бяхме много щастливи, че не сме мъченици. И през цялото това време аз мислех за Ленард. Седях в ресторанта и си представях как точно в този миг проклетия телефон звъни в хотелската стая. Звани, та се къса. От такива мисли човек получава бръчки по челото. А те не ме оставяха. Докато слушах разяно бъбренето на Емалминиева: те, малките безплътни алфи на мислите, работеха в мозъка ми и нареждаха все едно и също. Той каза, че ще се обади, кой знае, може би е звънял. След като излязохме, може би е направил единичен малък опит да спази обещанието си и после е оставил нещата както са си. Мъжете, впрочем, често правят така, казват между другото, трябва пак да се видим, и наистина мислят така в този миг, но след час вече се забравили. Моята жалка малка надежда беше като пламък на свещ, който трептеше едва едва и скоро щеше да угасне. Това беше последният ни ден в Рим. Може би беше най-добре да погреба своите надежди и върху гроба им да напиша, Тук почива единствената голяма любов на къти. Последният ни обяд в Рим беше с цялата група в хотела, където бяхме отседнали. Настроението беше ведро и спокойно и след няколко седмично всекидневно общуване, най-сетне бяхме стигнали до там да пием беродършаф. Казвам се Виктор, заяви господин Малмин, но приятелите ми ме наричат Вике. Ева обаче настояваше да го нарича Виктор. Вике! Опита тя. Нещо не ми се нрави. Рядко съм виждала човек, който е толкова много Виктор и толкова малко Вике. Виктор звучи толкова реално. След това цялата компания се отправи към фонтана Дитревие 2, за да хвърлим монети във водата. Иначе нямаше гаранция, че ще видим отново вечния град. Аз също хвърлих една монета, но, честно казано, все едно ми беше дали ще се върна тук или не. Рим за мене беше градът на изгубените надежди и щеше да става все повече. Виктор, нашият нов брат, искаше да види Рим през нощта и ни предложи да го придружим. Естествено, той всъщност се обърна към Ева, но явно не знаеше как да ме елиминира. Казах «Да», без много да му мисля, но Ева не каза «Да». Уморена била, имала главоболие и искала да си легне. Виктор изглеждаше разсипан, когато чу това. Перспективата да види нощния живот на Рим само в моя компания в никакъв случай не го доведе до екстаз, това си личеше. Бързо го уверих, че при тези обстоятелства аз естествено не мога да оставя Ева сама. Но Ева заяви много категорично, че не е и кратко е необходима друга компания, освен нейното главоболие. Тя настояние с Виктор да излезем сами и заръча. И добре се повеселете. И за да не ме обиди, Виктор ме увери, че ще му бъде много приятно да се поразходим сами. Хвърлих обиден поглед към Ева, която така безпърдонно се бе отрекла от мен. А после ние с Виктор тръгнахме да се веселим. Изпихме всеки по чаша, аквади треви и послушахме един певец с мощна град да пее, Санта Лучия, едно от най-ефективните средства, което се измислили италианците, за да измъчват чужденците. След като я чуе 15-20 пъти, човек си казва, че не е лоша. Оттам нататък, обаче става все по зле и когато чуеш за стотен път моргави младежи да се разтапят от Санта Лучия, си пожелаваш да си зло куче, на което е позволено да хапе. Виктор беше необичайно словоохотлив тази вечер. Разказа ми за тъжното си и самотно детство и се държа наистина много човешки. Е, може би не се получи точно това, което човек си представя под Рим през нощта, но аз слушах с интерес и той се задълбочи дълго и на широко в темата. По едно време решихме да влезем в някой ресторант. Избрахме «Улпия», там, казваха, било много приятно. Да, в «Улпия» било много приятно. Още виждам всичко пред себе си. Стълбата към тъмния подемен ресторант. Как слизам надолу? Виктор е малмин след мен. Музика. Хора по масите там, долу. И после една руса глава съвсем отзад в един ъгъл и един смях, който познавах, смехът на Ева, Ева, но не само тя. Срещу нея седеше Ленард и също се смееше с ослепително бели зъби на шоколадовото лице. Мили Боже, помогни ми да се измъкна от тук, преди да са ме забелязали. Обърнах се и сгръбчих отчаяно Виктор за сакото. Трябва, трябва да си вървим, заекнах аз. Да си вървим ли? Изненада се Виктор. Но защо? Но тогава и той съзря двамата въгъла. Ах, това значи било главоболието, рече той горчиво и ние излязохме на улицата. Не му казах нищо. Бях толкова бездънно нещастна, че не можех да говоря. Трудно беше да се каже от какво ме болеше повече. От предателството на Ева или от убеждението, че Ленард е загубен за мен. В любовта и войната всичко е позволено. Това е известно обаче Ева. Мисълта за това беше непоносима. Как съм могла, впрочем, да предположа дори за миг, че Ленард би могъл да ме забележи, когато Ева е наблизо. Ева с нейните трапчинки, с нейното чувство за хумор и с нейния блясък. Стоях си там на улицата и се чувствах съвсем сама на света. Самотна, отхвърлена и ненужна, с олените сълзи на горчивината в очите. До мен стоеше Виктор Емалмин и си подсвиркваше Санта Лучия, за да прикрия объркването си. Кой знае? Може би той беше също така самотен и отчаян като мен. Стояхме си там ние, двамата отблъснати, а долу в подземието пък си седяха Ева и Ленард, толкова весели и самоуверени. А също и уверени един в друг. Виктор, казах аз и се вкопчих като отдавник в ръката му, сега ще отидем да танцуваме някъде, където и да е. Взехме такси и се отправихме към Пинчо. И танцувахме. На един дансинг под откритото звездно небе. Заобиколен от високи дървета с огромни корони. Никога преди това под звездите не бе танцувала по мрачна двойка. Не говорехме. Само се държахме здраво един за друг и танцувахме. През почивките обаче сядахме на масата и тогава Виктор заговори, доста едносрично и без следа от предишното превъзходство. Да, човек е самотен, каза той. Много самотен. Мисля си, че може би Ева, но естествено разликата във възрастта е твърда голяма. Пък и за нея има толкова много други. Този тъмен субект, с който беше в ресторанта, кой? Извинявай, но той изобщо не е тъмен субект, възразих аз бурно, защото не можеш да понеса лоша дума за Ленард. Той е толкова, ох, всъщност няма значение какъв е той. Виктор ме погледна замислено и замълча. После отново танцувахме. Беше доста късно, когато тръгнахме да си вървим. Файтунът ни трополеше по нощните улици, толкова пусти сега, след като веселият шум на деня беше отихнал. Копитата трополяха по паважа и отекваха надалеч. Облегнах изморената си глава на рамото на Виктор. Той изглеждаше солидно и благонадежно, като самия Виктор. Не тъгувай, Кати, каза той на сбогуване пред моята врата. Времето лекува болките. Поне някой. Ева спеше, когато влязох. Усмихваше се в съни си. Едно кристиян Екс, датски крал 19121947 9 Бел пъра, две треви, голям фонтан с водоскуци, построен на задната стена на един римски дворец. Бел пъра, 19 глава. Искам да ти разкажа нещо, каза на следващата сутрин Ева. Но ще го научиш едва, когато стигнем се оренто. Приготви се за изненада. Кимнах мълком. Значи в Сауренто щях да получа чашата с отрова. Още същата вечер щяхме да пристигнем там, можеш да потърпя в края на краищата. Не очаквах изненада. Знаех много добре какво ще ми разкаже. Интересно щеше да бъда обаче как смята да ми го разкаже и как ще обясни подлото си предателство. Гледаха изпитателно. Застанала до балконската врата, наведена напред... Тя четкаше русата си коса. Косата падаше над лицето и кратко като златна грива. Подсвиркваше си бодро. Нима никак не измъчваше това, че щеше да ми причини болка? Нима така открито ликуваше, че бе успяла да ми отмъкне Ленард, та за нищо друго нея беше грижа? Така изглеждаше. Започнах да прибирам дрехите и туалетните си принадлежности. Сърцето ми тежеше и ръцете не ме слушаха. Затова не напредвах бързо. Струваше ми се, че никога не съм вършила по-тежка работа. Не бях спала много през нощта, бях изморена и всяко движение ми струваше усилия. Накрая Ева забеляза, че нещо не е наред. Какво ти е? Попита тя. Мъчно ли ти е? Мъчно ли ти е? Попита я стръбът, докато разкъсваше яребицата. Дали ми беше мъчно? Съвсем друга дума беше необходима, за да се нарече онова което изпитвах, дума, която не съществуваше в речника, нещо страшно, пронизващо. Не отговорих на въпроса и кратко. Внезапно обаче тя се озова до мен, целуна ме нежно по бузата и каза, «Бедничката ми, толкова отекчителна ли беше миналата вечер с Виктор? А ти, как беше главоболието ти?» Не можах да потисна този въпрос. Тя се засмя таинствено и каза, «Той изчезна напълно». После измъкна от ръцете ми роклята, която исках да сгъна и заяви «Ще ти прибера багажа, така ще стане побързо». За няколко минути тя свърши цялата работа. Направи го толкова сръчно и бързо, като не спираше да пее с пълно гърло. О, каква хубава утрин! О, какъв хубав ден! Нима имаше някой друг на същото мнение. Стоях с увиснали ръце и без настроение и чаках да свърши. След това взехме куфарите си и слезохме в фойето, където другите вече се бяха събрали. Ева ме блъсна шаговито в ребрата и каза, «Хей, след няколко минути ще видим Неапол и после ще умрем, това не е ли прекрасно?» «Да, прекрасно беше, съгласих се аз себе си. Особено ако е възможно да прескочим Неапол и само да умрем. Не ми стана повесело, когато видях града». Наистина гледката към неаполитанския залив беше като райско видение, а средиземно море, което виждах за пръв път, сияеше като тъмносиньо чудо. Но аз видях и толкова други неща, които ме натъжиха още повече. Бледи недохранени деца, бледи недохранени майки, мръсотия, беднотия и нагла просия, която вероятно се пораждаше от страшната мизерия. Майки протягаха към нас мръсните си, покрити с трупе и пеленачета, за да събудят състраданието ни, търговци се опитваха да ни натръпят с груба настоятелност своите вехтории. Това беше Италия на мизерията, каквато не бяхме срещали досега. И над всичко това светеше яркото, разобличаващо слънце Божие. Белето, провиснало на дълги нанизи пред прозорците и над улиците, изглеждаше още по-сиво на слънчевата светлина, децата още побледи, мръсотията се виждаше още по-ясно. На тротуара беше легнал по корем един мъж и спеше следобедния си сън, на слънчевата светлина той изглеждаше още по-измъчен и беден, същото беше с двамата работници които седяха на ръба на тротуара и поглъщаха ускъдната си закуска, парче хляб. Каква полза да имаш пред себе си една от най-красивите панорами на света, когато нямаш какво да ядеш? Вярвам, че крайната нужда щеше да бъде попоносима в някое наистина ужасно и отблъскащо място, защото там поне пред очите на бедстващите, нямаше да преминават толкова много добре охранени туристи. А ние наистина се хранехме добре. Ядохме и пихме, колкото можахме да натъпчем себе си. Ризото, котлети, сирене, плодове, вино, в един ресторант под огромна тента отзад на пристанището. През цялото време около нас се навъртаха гладни хора. Да не говорим за всички гладни котки. Те обикаляха под масите, отъркваха се в краката ни и емалкаха така пронизително, че почти не чувахме собствените си думи. Виновен за това беше като чели и оглушителният шум наоколо. Не бях виждала по оживен ресторант. Той беше разположен в центъра на един несъмнено многолюден пасаж, около масите преминаваше населението на половин Неапол. Заобикаляха ни продавачи на стриди, търговци на цветя и фотографи, които ни предлагаха услугите си. «Ако трябваше да се храня редовно тук, щях да получа тумор с томаха», заяви господин Гоставсон. И то още преди да беше засвирил оркестърът. В Италия очевидно няма закон против шума. Декоративни растения отделяха нашия ресторант от един друг ресторант. И той гъмжащ от котки, търговци, фотографи. Между неговите маси препускаше другата половина на Неапол. Там също имаше оркестър. Двата ресторанта бяха конкуренти и двата оркестъра бяха въвлечени в благородното съревнование. Когато нашият оркестър поде, Санта Луча така, че отекна над целия залив, другият оркестър подхвана, О, Солемио че везуви и потрепера. Двамата капълмайстори се надвикваха взаимно с посинели лица. Котките я е маукаха, търговците кръщяха, фотографите штракаха, населението на Неапол безгрижно вървеше напредназът между масите, докато първичните викове на капълмайсторите се носеха към небето. Тук поне човек получава нещо срещу парите си, рече изтощено Ева и отмести своя котлет. Невероятно е, че сме живели, и то години наред почти без да знаем, че съществува Саоренто. Бяхме чували наистина за това място, но то не събуждаше, нито следа от копнеж в гърдите ни. В бъдеще никой няма да може да спомене в мое присъствие името Сауренто, без въздухът около мен да не засие и елейни гласове да ме повикат отдалеко. Тъй, че да потъна спомените и да забравя всичко друго. Но в неаполското пристанище аз се качих на борда на белия параход, без да подозирам, че съм на път за острова на блажените. О, белият ни параход наистина беше хубав! а също и ярко море, чиято повърхност блестеше под слънчевата светлина. Там беше и добре познатият кратер на Везуви и скалният силует на Капри и високите планински стени на полуостров Соренто. Но аз не разбирах, че съм на път за острова на Блажените. Същност, изобщо нищо не разбирах. И по-късно, когато се седяхме на терасата на хотела под сянката на големия чинар, като птиче гнездо лежеше хотелът високо горе на скалата, а дълбоко, Дълбоко долу в подножието на скалната стена дочувахме стенанието на Средиземно море. Вълните се разбиваха с глух шум в скалите и ни нашепваха древните си тайни. Точно срещу нас, от другата страна на залива, везуви надигаше чело към небето, блеснало в цветовете на залеза, в тюркоазено и розово, гълъбово синьо и бъдемово зелено. Здрачът се спусна бързо и отвъд залива в дълга блестяща верига, замигаха светлините на Неапол. Малки рибарски лодки се плъзгаха край пристана. стана. Тук отгоре те изглеждаха като лодки-играчки, разхвърлени безразборно от някое малко момче, на което му е да си играе. Мъжете в лодките си подвикваха един на друг, в вечерната тишина гласовете им прозвучаваха толкова силно, сякаш ще стояха до нас. Щастлива ли бях, или нещастна? Трудно беше да бъдеш истински нещастен, след като земята е приготвила за своите наскърбени чеда такива прелесни места. Ева седеше тихо до мен в бялата си рокля, надвесена над парапета. Тя гледаше замислено рибарските лодки. Очите и кратко като че ли издаваха загриженост, може би все пак беше гузна, защото трябваше да ми развали тази прекрасна вечер. Ева, каза аз с разтреперен глас, Ленард много ли те обича? Тя се стресна и се обърна разгневена към мен. Я повтори, ако обичаш. Исках само да кажа, започнах аз объркано. Мислех си дали ти и той, дали всичко между вас е ясно, така че... Ева сложи ръце на кръста си и вдигна вежди. Аз на твое място щях да отида на лекар, заяви тя. Е, кажи, не виждаш ли бели мишки или пък да не би да се мислиш за Наполеон? О, Ева, прошепна аз с болка и отчаяние, аз ви видях вчера в Улпия. Е, и какво? Помислих си, на аз, реших, че, ти си помислила и решила, прекъсна ме Ева. Бог ми свидетел, че за изнервени млади момичета като теб никак не е добре да мислят. Остави това на мен, но защо ми излага и каза, че имаш главоболие? Аз наистина имах главоболие, викна Ева. Имах чувството, че ще полудея, ако трябва да търпя цяла вечер Виктор Емалмин. Но две минути след като вие излезохте, се обади Ленард. И какво прави истинската приятелка в такъв случай? След като те е гледала как всеки Божи ден Фрим въздишаш по него и не знае къде да те търси в този миг, оставя му мъка да си върви, без да знае кога отново ще го спипа. О, не! Не и такова разумно същество като мен. Затова отидох с него в ресторанта Улпия. Седях там цялата вечер с главоболия и разказвах какви ли непрелесни неща за теб. И нито дума за това, каква странна овца си всъщност. Хвърли се на врата и кратко. Като се смеех и плачех едновременно. Прости ми, прости ми, хълцах аз. Имах чувството, че съм се събудила от лош сън. Дори и да не видях Ленард никога вече, поне е във все още беше най-добрата ми приятелка. В този миг това ми се струваше много по-важно от всичко друго. Но когато се сетих, че съм можела да срещна Ленард, ако не бях излязла с Виктора Малмин, че бях пропуснала вероятно единствения си голям шанс, че преживях Рим празноща нощта Алмин. И в дълбок и несправедлив гняв. Ева, мразя Виктор, заявих аз. Мразя го. Той развали всичко. Да не мислиш, че не знам. Отвърна Ева. Мислех си как ще си я досаш на бедния Виктор, който е толкова мил. Затова реших да ти разкажа за Ленард едва тук. Много разумно ох твоя страна, съгласих се аз. Тук има толкова хубави стръмни скали. Ще блъсна Виктор от тях. О, ти ще му простиш, когато отново видиш Ленард, каза Ева. Никога вече няма да видя Ленард, казах аз и въздъхнах. Така ли мислиш? Отвърна Ева. Ако не се лъжа, той идва насам. Обърнах се. Някой приближаваше по терасата. Наистина беше Ленард. 20-та глава. Рано утро на Средиземно море. Харесва ми вратлето ти, каза Ленард, като на малко дете Лежах по корем на пристана под утринното слънце, а Ленард лежеше до мен. Само ние двамата, никой друг. Там, горе, хотелът все още спеше. Ева, естествено, беше будна. Тя седеше на терасата, пиеше кафе, проявяваше тактичност, за да остана на съмес Ленард. Но що се събуди Виктор, ще дойда при вас, заплаши ме тя преди да изтичам по бански постръмната, извита скална пътека към пристана. Давам ти един час на съмеслен арт. Повече не ти се полага. Дошла съм тук, за да правя плащ дори на метър от мен да лежат любовни двойки. Но сега бях сама с Ленарт в тази ранна утрин на Средиземно море и за да се уверя, че не сънувам, хъпех пред пъзливо ръката си, по която още блестяха солени капчици вода. Значи харесва врата ми. Ужасно е! че възприема всичко така на парчета. Първо ушите ми, а сега врата ми, ако стана жива и здрава, може би някак щях да го убедя да ме поиска цялата. Но очевидно трябваше да се действа на етапи. Полежах известно време мълчаливо, осъзнавайки интензивно близостта на Ленарт, слънчевата топлина, мириса на солена вода и изключителното преимущество да имам детско вратле. Това очевидно беше голяма рядкост, щом се беше харесало на Ленарт. Не се ли изненада? когато се появих и тук, в Сауренто? Попита Ленард. Какво си помисли, когато ме видя с нощи? Не може да му кажа, че общастие щастие едва не припаднах, макар че всъщност той искаше да чуе това. Казах само, ами, каквото си мисли човек в такъв случай? Че светът е малък и такива работи. Ех, кати, въздъхна Ленард, това ли твоята благодарност за това, че си зарязах всички планове? Сърцето ми биеше диво. Наистина ли си беше направил труда да дойде тук заради мен, но защо си го направил? Защо си зарязал всичките си планове? Попитах аз, изпълнена с надежда. Ева ме убеди, отговори той. Бяхме в ресторанта Улпия, както сигурно си чула. Но ти се беше посветила на този емалнин. Значи Ева го беше убедила. Почудих се дали е било много трудно. Ленард сякаш отгадна мислите ми, защото каза: Впрочем, не беше нужно много убеждаване. Реших, че ще е много приятно отново да те видя. Да, и естествено, Везови. Преди всичко, Везови. Много мило, Ленард. Признах аз. После отново млъкнахме. Аз размишлявах върху феномена Ленард. Какво ми стана? Та от първия миг така безпомощно се влюби в него. Човек се чувстваше сигурен в негово присъствие, това беше първото. Той излъчваше сигурност и приветливост, които веднага се усещаха. В същото време и някакво превъзходство, малко ирония, така че човек се чувстваше малък. Малък, но унизен. Сравнявах го с Ян, превъзходството на Ян беше различно, някак потискащо. Той доста често ме укоряваше и искаше да бъда по-различно от това, което бях. И въпреки това понякога можех да се отнасям зле с него, а той не се съпротивяваше. Можеш да се държа наистина гадно, без това да има последствия. А нищо не е толкова опасно, колкото убеждението, че можеш безнаказано да бъдеш гаден с някого. С Ленард не бих могла да се държа така, бях убедена в това. Него никой не можеше да го води за носа. И едва ли щеше да му се наложи да ме укорява. Той беше спокоен и излъчваше естествена приветливост която налагаше на околните да се държат с него по същия начин. Беше твърде сдържан, когато говореше за себе си, обаче проявяваше трогателен интерес към всичко, което разказвах за себе си. И заради всички тези неща аз го обичах. Освен това обичах очите му, устата му и ръцете му, Боже, ето че и аз започвах да го разглобявам на парчета. Пристигна Ева и прекъсна моите размишления. Виктор Емалмин се събуди, каза мрачно тя и се хвърли с главата напред в Средиземно море. Да, кати, каза Ленард, тогава ще е най-добре да ме зарежеш тук и да се заемеш с него, така ми се струва. Вечер сядахме на площада. Защо си нямаме площад в Швеция? Попита Ева. Такъв един удобен, малък пазарен площад, който е прекрасната всекидневна на целия град, където хората се срещат и се чувстват добре. Правилно, съгласи се Ленард. Точно такова нещо ни трябва. Нашите пазарни площади са направени сякаш, за да получат хората агорафобия едно. Изпратете няколко шведски архитекти тук, за да научат нещо. Например, Ян, мислех си аз. После можеше да се върне Швеция и да сложи тук ме по една пяца с малки спретнати кръчми и сенчести дървета и хората щеяха да се чувстват добре. Е, едва ли ще да бъде много забавно да седиш на пияцата в Биберг в снежна буря със скорост на вятъра 80 м/секунда. Но в Швеция има и слънчеви пролетни дни и топли летни вечери. Аз винаги ядосвах страшно Ян твърдението, че модерното шведско градско строителство е зловещо със своята монотонност и направо може да убие радостта от живота на хората, които трябва да живеят в тези градове. И като видях сега прекрасната способност на италианците да оформят всичко толкова живописно и удобно, разбрах, че съм имала право. Достатъчно беше да видиш този малък град с неговата пяца, с тесните улички, малките весели магазинчета и градския план, който не беше чертан с линел, а оставяше тук ме пространство за неочаквани завой. Нима беше странно, че на човек му правеше удоволствие да скита тук и че му беше приятно да седне на пяцата? Където вечер се събираха всички и където нашият приятел Херкулануум на с добродушните очи ни сервираше кафе. Херкулануум имаше магазин в близост до пияцата заедно с братята си Помпей и Везувиус. Имената в Италия също са живописни. Защо в Швеция всички се наричат Кале? И този магазин снабдяваше кафенето. Случваше се да пристигнем на площада едва в полунощ, когато кафенето вече беше затворено. Тогава от някой тъменъгъл се втурваше Херкулануум. Изваждаше отново масите и питаше какво желаем. Полицейски час нямаше. Времето изобщо не съществуваше през тези безгрижни дни в Соренто. Поне не за мен. Аз се носех по вълните на живота, без да мисля и без да броя дните и часовете. Къпехме се на пристана, правехме те на терасата, клатушкаме се лениво по улиците в пръстари файтони, теглени от коне с сноп птичи пера на челото. Влизахме в малки сумрачни магазини и купувахме ръчно бродирани кърпички и котии за цигари, които не ни бяха нужни. Ходихме с лодка до капри и разгледахме синята пещера. А вечер танцувахме на терасата под звездната светлина. Танцувах с Ленарт и сърцето ми биеше така силно, че се притеснявах хората наоколо да не започнат да се оплакват заради шума. Танцувах под звездите, а когато музиката спираше, чувах вечния шепот на морето под скалите. Седях в тъмното подчинара до Ленард, слушвах се в плисъка на вълните, гледах към блестящите светлини на Неапол и бях напълно съгласна с Фрида Стромберг, която казваше за стотен път. О, хора, не е ли прекрасно? Но дойде последния ден. На острова на Блажените не е позволено да се остава дълго. Този ден ми стига за цял живот. Познавам един човек, чийто девиз гласи същото. Тък му това изпитвах през този съвсем последен ден в Соренто, последният от поредица «Блажени дни», които никога вече нямаше да се върнат. Утре щяхме да отпътуваме право към всекидневието и есенния мрак. Пътуването беше приключило. Госпожа Берг щеше да се върне при своите къщи, Фрида Стронберг в кухнята на своя пансион, Виктор Емалмин към много самотното съществуване без Ева. Господин Густавсон щеше да се върне право при своя шеф. Той нищо не разбира от луковици на лалетата, изпъшка за последно господин Густавсон и плю в средиземно море. Последният му ден в Сеоренто беше напълно помрачен от мисълта, колко малко разбираше шефът му от най-естествените неща в живота. Аз обаче не исках нищо да вгорчава моя последен ден. И все пак ме гризеше безпокойство. Сега вече пътищата ни с Ленард наистина се разделяха. Беше като пътуване във влакче на ужасите, нагоре-надолу между възторг и отчаяние. Всичко, от което трябваше да живее сега, беше маничката надежда, че отново ще се срещнем в Стокхолм. Но кой би могъл да знае това със сигурност? Може би за него това тук беше малко ваканционно преживяване, което той бързо щеше да забрави. Не беше казал нито една дума, която да ми даде правото да очаквам нещо друго. И за това последната вечер беше непоносима. Бяхме се разхождали целия ден, вземайки си с Богом всички приветливи хора и всички любими места, а когато се с вечери, седнахме под чинара. На известно разстояние от нас седяха Виктор Емалмин и другите. Виктор беше страшно весел. Правеше смешки и разказваше анекдоти и Фрида Стромберг се превиваше от смях. Госпожа Берг също беше в необичайно добро настроение, може би защото това пътуване на изпитанията скоро щеше да приключи. Но господин Гоставсон седеше сам в страни и имаше вид на обзет от мирова скръп. Усещах, че сме сродни души. И аз изпитвах същото. Историите на Виктор ставаха все повесели. Внезапно обаче той млъкна и повече не проговори и ние виждахме само върх на цигарата му като припламваща точка в тъмното. Понякога се питам дали в Ева не се крие една малка садистка, макар че иначе е толкова добросърдечна. Внезапно тя закия, тихо и някак отсъстващо, подай ми още веднъж ръце за сбогом. Тогава Виктор Емалмин се надигна и изчезна. И тъй като знаех че след няколко жалки часа ръцете на Ленард щяха да се протегнат за сбогом към мен, аз също не изтърпях. Надигнах се и побягнах, без да дам никакво обяснение. Трябваше известно време да бъда сама. Затичах се по скалната пътека към морето. Бонасера, поздрави ме младият италянец, който беше спасител там. От пристана към водата се спускаше една стълба, но след падането на мрака, когато никой вече не искаше да се капе Изтегляха стълбата горе. Тък му с това беше заед той сега, аз обаче го спрях. Исках да се гмурна в мамещите черни дълбини. Не, не исках да се давя. Исках да се изкъпя. Исках за последен път да се изкъпя в средиземно море. Банският ми костюм още висеше на парапета. Беше мокър и студен, но водата ме обгърна като топла ръка. Този ден ми стига за цял живот. Полюлявах се по гръб на слабото вълнение и гледах към звездите. По лицето ми имаше солена вода, не знам дали беше средиземно море или моите сълзи. На Напристана чакаше спасителят и сигурно се чудеше какво ми става. Виждах черната му сянка да се движи неспокойно напред назад. Той явно искаше да изтегли стълбата и да се прибира. Само още няколко минути, приятелю. Нали разбираш? Аз вероятно никога вече няма да се къпя в средиземно море, никога вече няма да видя тези блестящи светлини, които са неапол, никога вече няма да чуя тихия плисък на вълните, които се блъскат скалите на Сауренто. Този ден ще трябва да ми стигне за цял живот, разбираш ли. А сега какво? Да не би да иска да скочи във водата и да ми извади. Някой се спусна по стълбата. О, тези пламенни италианци! Не идвай насам! Иначе ще потегля за Неапол, заклевам се. Не се приближавай, казвам ти. Тогава чух един добре познат глас. Кати, може ли човек да поговори с теб, преди да потънеш? Ах, та това не беше спасителят. Беше Ленард. Беше Ленард. Едно агорафобия, страх от открито пространство. Бел Пъра, 21 глава. Ленард, скъпи мой, обичам те. Трябва да ти го кажа, защото непрекъснато мисля за това. Това е моето първо писмо до теб и би било тъжно, ако забравя да ти кажа, че те обичам. Искаш ли да знаеш колко много? О, не е толкова лесно да се каже точно колко много. Нали любовта не може да се измери и претегли, както прави недалният рибар с уловените риби, за да се хвали после предприятели? Едно обаче мога да ти кажа със сигурност, изумена съм че толкова много любов може да се побере в един единствен човек. И то не много едър човек, като мен. Спомняш ли си за злия стар император Тиберий, който си седял на остров Капри и управлявал Римската империя? Като нареждал заповедите му да се предават между Капри и Рим с огнени сигнали от едно възвишение на друго. И аз искам да направя същото. Искам да се кача на някоя висока планина и да изпратя моето плъмтящо съобщение. Обичам те. И после да бъде предадено по цялата земя. Ще бъде извикано от Монблан 1, от Гаоризанкар 2, Килиманджаро 3, Фуджиама 4 и Везови 5. Обичам те. Но да седя тук и да го пиша писмо е толкова обикновено. Обикновено писмо, което ще бъде пуснато в обикновена, прозаична пощенска котия, ще бъде подпечатано, обработено и превозено с потискащо безразличие от кралската поща. Искаше ми се да мога да ти изпратя един облечен в който да ти съобщи тръбни звуци, обичам те. Позволено ли е да обичаме толкова много един човек, или за тези случаи е предвидена глоба? Искам да кажа, мислиш ли, че боговете ще се разгневят и ще те отнемат от мен? О, велики богове, не го правете, милинки, добри богове, защото не подозирате как се измъчих, докато го получа. Той беше толкова опърничав. Има толкова лениво старо сърце, три седмици бяха необходими да му вдъхна живот и заради него дори трябваше да скоча във водата. Хей, Ленард, не познавам друго момиче, което да се е сгодило в самото Средиземно море. А ти? Толкова се радвам за това. Ако на някое списание му хрумна да ми интервюира, къде и кога вашият съпруг ви се обясни в любов, ще отговоря високомерно. Докато плувах в Средиземно море, трябва да признаеш, че звучи много ексцентрично. Кати, так му си мислех, че искам да те убедя да се омъжиш за мен. Но не знам как да започна. Имаш ли някакво предложение, ти каза това. Ще го помня, докато съм жива. Същност не беше кой знае какво предложение, но в моите уши то прозвуча така прекрасно, като песен на песните и всички други прочути любовни песни, взети заедно. Седи си тук и разглеждам своя пръстън. Тюркуазите имат същия цвят като небето над Флоренция в деня, когато го видях за пръв път. Разглеждам пръстена и дъждовният стокхолм изчезва пред очите ми. Отново стоя пред един малък магазин на Ponte VQ, а ти стоиш зад мен и казваш с пресмехулния си глас. Викай посилно, кати. И сега сте питам, Ленард Зундман, защо си се върнал там и си купил тъкмо този пръстен? Знаем ли си още тогава, че аз съм тази, на която искаш да го подариш? Ако сега кажеш «да», никога няма да ти простя. Никога няма да ти простя, че ме остави да се скитам през цяла Италия, без нито една обнадеждаваща дума. О, ще си получиш наказанието за това, само почакай. Всеки ден ще получаваш за обяд варена треска. Или нещо подобно. Да, да, ще помисля какво да направя. Днес в Стокхолм вали. Плющи в прозорците, есен е. Не е ли несправедливо, че ти си още там, на Слънце? Да, именно несправедливо. И все пак се радвам, че Слънцето те огрява, скъпи мой. Ако можеш да ти сваля Слънцето, Луната и Звездите, щях да го направя. Няма нищо, което да не бих направила за теб. Дори, като си помисля, съм готова да се откажа от наказанието с треска. Мислиш ли, че тогава ще бъдеш щастлив с мен? Човек трябва винаги да бъде влюбен, това казах с нощи на Ева. И знаеш ли какво отговори тя? Оскар Уайлд 6 също е мислял така и за това човек никога не бивало да се жени. Ужасният Оскар Уайлд. Не му разрешавам да идва тук и да ми отнема коража. Смятам, с Божията помощ, докато съм жива, да бъда влюбена. Съзнавам, че човек не може да го усеща винаги точно по този начин, но ще опитам да спася през годините нещо от своето въодушевление. Обещавам да те обичам в радост и в болка, Ленард, дори когато е трудно. Не мога да ти обещая да ти се подчинявам, това не. Но да бъда сравнително мила с теб, се задължавам. Това стига ли? Да, струва ми се, че стига. Да върви подяволите дяволите Оскар Уайлд. Не ме е страх, Ева пече вафли в кухнята. Усещам уханието им чак тук. Налага се да приключвам, защото трябва да приготвя кафето за вафлите. Ах, защо те няма? Хайде, връщай се по-скоро, скъпи мой. Кати от улица, Капитан има честа да покани Ленард от Помпей на една обикновена варена треска в събота след 8 дни. А до тогава бъди предпазлив. Ако видиш вулкан, който се кани да изригне, заобиколи го отдалеч заради мен. Аз имам само теб. Кати, Пиес, знаеш ли какво? Обичам те. Едно Монблан, най-високият връх в Европа, 4807 ма. Белпъра, 2 Гаоризанкър, връх в Хималайте, 7145 Бел Белпъра, 3 Килиманджаро, най-високата планина в Африка, 5895 ма, намира се в Танзания. Белпъра. 4 Фуджиама вулкан на остров Хондо, Япония висок 3776 Ма Бел 5 Вулкан край висок 1281 Ма височината на все още действащия вулкан се променя при всяко изригване. Белпъра, 6 Оскар Уайлд английски писател 1854-1900. издание Астрит Лингрен Къти в Италия Издателска къща Пан 96, редактор Цянко Лалев, коректор Адриана Йончева, корица Славина Пеловска, ISBN 954-6573612. Заслуги Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на моята библиотека и нейните съотдайни помощници. HTTP двоеточия дабл наклонена черта,